«Двадцять восьмий. Дзвінок у двері. Крик, що розколов дім навпіл, прокотився тріщинами, випробовуючи їх на міцність. Я відчиню!» Белл гримнула сходами вниз, одразу забравши собі цей бік. Рейчел могла рухатися тихіше, але швидкість була за Белл. Вона смикнула вхідні двері. На порозі стояв Дейв Вінтер у темній формі. Анабель, з вулиці верещав репортер. Чому, на вашу думку, ваш тато зник? Той самий, якому Бел вже сьогодні веліла йти геть просто в мікрофон. Білі фургони повернулися ще вчора, щойно з'явилася новина, що Чарлі Прайс зник через тиждень після того, як його дружина повернулася з небуття. Один із батьків тут, інший. Ні, родина з дверима, що обертаються. Оце вже історія. На узбічі тепер сім фургонів, навіть БіБіСі приїхало. Джерело, наближене до родини, – повідомило пресі. Це, мабуть, була бабуся Сьюзан. Вона вже й раніше таке робила, і вона справжня кобила. «З території, сер, не змушуйте мене йти туди! – крикнув Дейв, розмахуючи руками, наче диригуючи з граю гавкаючих журналістів. – Привіт! – Озвались Белл до його скрученого в напрузі шиї, почервонілої від злості. Він випрямився, губи стиснуті в сувору лінію. Анабел. Добре, що ти тут? Мама вдома. У мене є новини. Серце підскочило, затрималося біля самої основи горла. Новини? Це добре? Чи найгірше, що тільки можна уявити? Проходьте. Вона поманила його всередину, бажаючи, щоб він рухався швидше. Клубок у животі стискався дедалі тугіше, відриваючи від неї шмат за шматком. «Привіт, Рейчел», – сказав Дейв. Куточки рота ледь піднялися, майже усмішка. Посміхнувся б він, якби прийшов повідомити, що тато мертвий. Ні, не посміхнувся б, правда ж, чорт. Белл шукала у нього на обличчі інші ознаки, шукала і на обличчі Рейчел. Може, вона вже знає, навіщо Дейв прийшов. Якби Рейчел вбила його, Бел би вбила її. Ще одна обіцянка. Кави, чи. запропонувала Рейчел, що сталося? Бел більше не могла чекати. Тато зникав уже майже чотири доби завжди одне. Автовідповідач, ви дозвонились до Чарлі Прайса, хоча він недоступний. Є кілька новин. Дейв засунув руки в кишені. «Ми подали запит на роздруківку дзвінків з телефона твого тата. Ще чекаємо, таке швидко не буває». Дейв вийняв одну руку, опустив її, але вдалося отримати доступ до банківського рахунку Чарлі. І? Белл не давала йому рухатися, змушувала говорити саме з нею, не з Рейчел. Останні чотири дні були транзакції. Знімав готівку, робив покупки у Вермонті. «У Вермонті?» – перепитала Рейчел, і голос її підскочив на кінці. Дейв повернувся до неї. «Ми працюємо зараз із поліцією штату, намагаємось відстежити його по цих операціях. Але це хороша новина. Він глянув на Бел. на останніх словах сувора лінія рота трохи розм'якшилась. Це значить, що з твоїм татом усе гаразд». Що він у Вермонті, просто щоб охолонути, побути наодинці, як ми й думали, ймовірно, повернеться додому, коли буде готовий. Бел завмерла. Всередині крутилося сказане Тато у Вермонті? Це ж ніби добре, як і сказав Дейв, краще за найгірше, що могло б бути. То чому ж у животі пусто, чому та надія тягне за собою страх, бо Бел знала його найкраще. Тато не покинув би її, не поїхав би у Вермонт, не сказавши їй, не вимкнув би телефон і не дав би їй так мучитися. Він би так не зробив. Може, все це не просто охолонути, побути на самоті. Зник без сліду, тільки тепер слід є у Вермонті. Це справді хороша новина, тихо сказала Рейчел. Але ви ще шукатимете його. Белл вже говорила досить гучно. Як і казав, співпрацюємо з поліцією Вермонту, спробуємо його знайти, щойно він знову скористається карткою, і чекаємо на роздруківку дзвінків. Телефон людини може розповісти про неї дуже багато. Погляд Белл пішов слідом за думками. Чорний прямокутник на журнальному столику. Не татовий, а Рейчел. Дейв ще щось казав їй. «Я продовжу шукати твого тата, але не переймайся. Плакатів про зникнення більше клеїти не треба, хоча допомога твоя дуже доречна. Тобі слід повернутися до школи, жити як раніше». «Я сьогодні була», – відповіла Белл. «Тільки з однієї причини – не щоб повернутися до норми, а щоб загнати в кут містера Тріпа, вибити з нього відповіді. Але його не було». «Захворів, кажуть, і так уже весь тиждень. Скільки ще він буде ховатися?» «Я дам знати, як тільки щось дізнаємось». Дейв вклонився Рейчел. «Якщо ці журналісти на дворі дошкулятимуть, скажи мені». «Дякую, Дейве», – сказала Рейчел порожньою усмішкою. «Я проведу вас». Їхні голоси тихо віддалялися коридором. Бел не рушила слідом, слухала свій живіт і слухала голову, бо часом вони були на різних полюсах. Якщо тато справді вирішив піти, поїхав у Вермонт, то через Рейчел, щоб втекти від неї. Може, він не повернеться, доки Рейчел не викриють і не виженуть з дому. Може, він боїться повторення того, що трапилось останнє, всіх тих пальців, що вказували на нього, і волів би втекти, аніж знову те пережити. Тобто, як не крути, живіт чи голова – Шлях далі один – довести, що Рейчел бреше. З'ясувати, як і чому вона зникла і повернулася через 16 років. Рейчел – єдиний шлях повернути тата. А якщо відповідей не дасть містер Тріп, Белл доведеться здобути їх від самої Рейчел. Може, уникати її було помилкою, ховатися від дому, замикатися у своїй кімнаті. Може, час змінити тактику. «Вивчити Рейчел, виявити цікавість, побути з нею довше, дочекатись, поки вона сама видасть себе, зробить помилку. Знаєш, що кажуть про ворогів і друзів?» Гамір репортерів посилився. Коли відчинились вхідні двері, Дейв попрощався на вздогін. Белл знову подивилася на телефон Рейчел, беззахисний. «Телефон людини може розповісти про неї дуже багато», Пальці свербіли, розтискалися і стискалися, пробуючи повітря. У Рейчел був номер містера Тріпа, вони точно спілкувалися. Може, відповіді? Просто тут, за склом екрана. Вона зробила крок до телефона, потягнулася і завмерла, відчувши зміну. Рейчел була в кімнаті, беззвучна, пильна. «Це ж добра новина, правда?» – сказала Рейчел. «Про рахунок у банку? Я знаю, ти хвилювалась. Стала такою тихою, віддаленою». Бел кивнула. «Ось-ось стане повною протилежністю віддаленої. Навпаки. Підбереться ближче, не втече. Їй треба відволікти Рейчел від телефона достатньо довго, щоб усе переглянути. А щоб це зробити, треба розблокувати. На щастя, обидві проблеми зводяться до однієї людини». «Рейчел». Весело сказала вона, увімкнувши усмішку. Я тут подумала, чи не покликати сьогодні Картера. Відволічимось. Додала, маючи на увазі тільки відволікти тебе. Можемо спекти печиво, разом троє побути. Очі Рейчел заблищали. Підборіддя потягло усмішку вниз. Гарна ідея. А, Бебел. Я б зраділа. Що? Прошепіла Картер, коли Бел затягла її в дім. Я казала прийти зараз, а не через десять хвилин. Белл відпустила двоюрідно, завернувши у вітальню. Серце калатало в грудях, відлунювало у вухах. Може, Картер теж чує? Я була в душі. Картер дивилася на неї, вважаючи нерви чимось іншим. Ти не сказала, що це терміново. Я новини про дядька Чарлі? Ні. Тобто, так, поясню потім. Треба швидко, не тихо, а саме швидко, Рейчел у магазині може повернутися будь-якої миті. Бел наполягла на Арахісовому печеві, знала, що його нема вдома, і що Рейчел запропонує піти купити, заради оливкової гілки, яку Бел висить перед нею. Ти допомагала Рейчел налаштовувати новий телефон, так? Так, відповіла Картер, звужуючи очі. Бо ти її уникала. Ти знаєш її пароль. Очі Картер ще звузилися. Дві підозрілих синіх щілини. Навіщо? А по тому, як міцно стиснулися губи, вона вже знала. Навіщо? Мені потрібен цей пароль. Картер зітхнула. Витягнула шию. Підняла очі до стелі. Бел, навіщо? Я маю переглянути її телефон. Чому ти маєш це зробити? Вже майже обурення. Бо... Белл знизила голос, хоч Рейчел і не було вдома. Це не те, про що можна кричати. Воно належить тільки шепоту. Я досі вважаю, що Рейчел бреше про своє зникнення, і майже впевнена. Через неї зник мій тато. Белл, це ж іноді треба довіряти своєму нутру, Картер. Я знаю, що це так і було, лишилося довести, а відповіді можуть бути в телефоні. Мені потрібна твоя допомога. «Для тата». Картер вагалася, не відводячи очей від Белл. «Ти знала його довше, ніж Рейчо», – м'яко продовжила Белл, намагаючись переконати не відштовхнути. «Будь ласка, для мене. Белл, я маю тобі...» Белл її перебила, насторожившись. Почувся новий звук. Скрегіт коліс по гравію на під'їзді, заворушення репортерів, що знову живають. Тривога, сирена». «Рейчел вдома!» – прошепіла Бел. «Швидко! Картер!» – вона схопила її за руки. «Кажи, код. Захлопнулися двері машини, голоси закричали, як круки. Картер зітхнула ще раз з ноткою попередження. «Це 5-6-7-8, як рахують у музиці?» «5-6-7-8», – бурмотіла Бел, запам'ятовуючи. «Дякую, люблю тебе!» Картер буркнула щось у відповідь. «Ще одне!» Бел поспішала, змагаючись із цоканням підборів. Рейчел. Ми печемо печиво. Треба, щоб ти її відволікала, поки я візьму телефон і все перегляну. Бел. проскрипіла Картер. Просто тримай її зайнятою. У тебе це виходить. Картер хотіла заперечити, але вже було пізно. Передпокій наповнився звуком дверей, шелестінням пакетів із магазину. Я повернулась, долинув голос Рейчел. Класно, відгукнулася Бел. Картер тут, і вона заявила, що буде головною пекаркою. Вона підморгнула Картер, саме в ту мить, як з'явилась Рейчел. Щоки спалахнули рум'янцем, усмішка дісталась до самих очей. Привіт, Картер. Я тільки рада, якщо ти командуватимеш, сказала Рейчел. Ніякого командування, заперечила Картер. Ми працюватимемо коомандою. Оскалилася Бел, показавши зуби. Оте дівчина. Картер пішла допомагати з пакетами. Я знайшла рецепт онлайн. Можемо користуватися моїм телефоном. Бел дістала його і розблокувала обличчям. Засвітилася нова смс від Еша. Я тут. Бел написала йому одночасно з Картер. Прийди до мене зараз, принеси камеру, чекай у гаражі, бічні двері відкриті, щоб репортери не побачили. «Ешу відповідь. Ти мене вбити зібралась? Йду». «Все є?» – спитала Рейчел. Белл кивнула. «Так, борошно, масло, арахісове масло, яйця». Вона прокрутила решту інгредієнтів, ідучи за Рейчел і Картер на кухню. Одне око не зводила з Рейчел, поки та викладала пакети на стіл поруч ключі. «А де ж телефон?» «Купила нове борошно», – сказала Рейчел. Не знала, скільки старе тато тримав. Рейчел обмацала кишені тренча. Занурила руку і витягла телефон. Бел завмерла, тільки очима рухала. Рейчел одним оком глянула на екран, поклала телефон до лілиць на кухонний стіл. «Я тільки повішу пальто», – сказала Рейчел, знімаючи і закидаючи його на руку. «Абе, Бел, знайди, будь ласка, миску для тіста, я не знаю, куди тато її запхав». «Добре», – Белл рушила до шафи. «Зручно, можна підійти ближче до столу, оцінити розташування телефона. Той лежав між її місцем і татовим, трішки навскіз, в кількох дюймах від краю. Вона запам'ятала точку, де саме». Картер дивилася на неї, поки Рейчел вийшла з кухні. Белл притисла палець до губ, поки Картер не встигла щось сказати. «Алекса?» Гукнула Рейчел, повертаючись. Бел аж здригнулася, та щойно засвоїла, що треба робити паузу після імені. Або ж тільки прикидалася, увімкни щось веселе і спокійне. Ось добірка веселих спокійних треків. Бел подала їй миску. Дякую, Люба, гарна ідея. Бел кивнула, здивована, що Рейчел купилася на доброту. Скільки масла? запитала Картер прямуючи до холодильника. Склянка. Я залишу рецепт тут, на телефоні. Бел поклала його на стіл. Ось. Бел залишає свій телефон із Рейчел ніби обмін. Перевела погляд на інший. Просто взяти його не можна. Рейчел поруч дивиться. Якщо залишиться дівчата, може віднести трохи дідусеві. Рейчел подала Картер нову пачку цукру. Він зрадіє відповіла Картер, беручи цукор, навіть не здригнувшись, коли їхні пальці торкнулися. «До речі», – сказала Рейчел, – «поки твого тата нема, Аннабел може спитати у Йордана, чи не потрібна йому допомога з патом. Можу прибратися, ще щось зробити. Він щодня водить його гуляти». «Дід не ходить», – обмовилася Бел, забувши, що грає в добру, і додала незграбну посмішку. «Не переймайся, Йордан дає раду». А дядько Джеф ще більше допоможе. Але цей відступ до дідуся наштовхнув Бел на ідею. Але ідея з печивом добра підхопила вона. Дід, мабуть, не розуміє, куди подівся тато. Я знайду контейнер, ти ж не знаєш, де вони живуть. Бел відкрила шафу. Кришки контейнерів вже ковзали одна по одній. Вона вибрала два, прозорий і темно-синій, і до них кришки. Ось, поставила їх на стіл перед телефоном, перегородивши рейчел видимість до нього, і, як сотню разів до цього, з дрібницями, щоб заспокоїти клубок у животі, простягла руку до телефона. Пальці обхопили холодні краї, втиснула його в рукав, аж поки не сховала повністю. Долоня, до грудей тримати там, є, Рейчел, не єдина в цьому домі, хто вміє зникати. Картер кинула на Белл погляд. Мовляв, знаю. Я в туалет. Белл вислизнула в коридор. Уже поза очима переклала телефон у задню кишеню джинсів. Вона стояла, намагаючись придумати хоч щось, щоб затриматись довше, ніж я в туалет. Оглянулася навколо. Може сказати, що зле? Ні. Тоді Рейчел захоче лишитися поруч, прикинутися мамою. Думай, думай. Купа взуття біля дверей, гул репортерів на дворі, лист на комоді, адресований Чарлі Прайсу, адже зниклі теж отримують листи. «Стоп, ідея!» – Белл схопила лист, розвернувши так, щоб адресу було видно їй, а не назовні. Попрямувала до кухні, вдягнувши на обличчя вираз людини без плану. «Гей!» – сказала з порога. «Тут лист для міс Нельсон». Схоже на щось важливе, може медичне чи страхове. Вона зробила вигляд, що читає адресу. Я занесу його зараз, за хвилину буду. Сказала, повертаючись, поки ніхто не встиг заперечити. «Духовку гріти?» Голос Картер повернув увагу Рейчел до неї. «На скільки градусів?» – спитала Рейчел. «Усі зіграли свої ролі досконало. Бел поклала листа назад» і відчинила вхідні двері. Репортери висипали з фургонів, з камерами, мікрофонами, з надією в очах. «Анабелце!» І ще «Анабелте!» Бел не реагувала. Спустилася сходами до гаража, витягла з кишені телефон Рейчел, побачила у темному, вимкненому екрані своє відображення. «Двадцять дев'ятий!» «Бляха! Ти мене налякав!» сказав Еш, притискаючи руку до серця, вкрите полуничною плямою, відступаючи вбік і врізаючись у граблі. Здригнувся і одійшов подалі вже й від них. Що, крики репортерів із моїм ім'ям не були натяком. Бел обережно обійшла газонокосарку, накриту брезентом. Отже, сказала вона, міцно тримаючи телефон. «Мій тато зник. Я бачив у новинах». Його погляд затьмарився. Він зустрівся з нею очима, коли вона глянула, ніби йому було боляче, що вона розповіла не йому першому. «Що сталося?» – спитав він. Зник у суботу ввечері. Телефон вимкнений. Схоже, він зібрав сумку і взяв паспорт. Але пішов не через стрес, він би так не вчинив. Вона не зупинялася, не залишаючи місця ні для заперечень, ні для адвокатських зауважень Еша – який би став на бік Рейчел. Це Рейчел, за всім стоїть, я впевнена. І йому загрожує небезпека. Маємо з'ясувати правду. Маємо врятувати мого тата. Він справді зник? Зник. Її найстрашніший страх став реальністю у двох коротких, безжальних словах. Губа затремтіла, Біль сховався в очах. Вона стрималась. Не тут передшем. «Ну вже ж». «Схоже, в прайсів є тяга до зникнень», – сказала вона з цинічною посмішкою, ховаючись за цим. «Скоро моя черга». «Співчуваю, Бел». Він потягнувся до її руки, але зараз не було часу триматися за руки. Це нічого не допомогло б. «Ти знімаєш?» – спитала вона, відступаючи. «Потрібно?» Бел кивнула, дочекавшись, поки він відкриє екран, – Прозвучить біп, коли натисне запис, і покаже їй великий палець у повітрі. Белл підняла телефон, показуючи його в камеру. «Телефон Рейчел», – сказала вона. «Очі Еша округлилися. Як?» Белл подобався цей вираз на його обличчі. Картер відволікає її в домі. «У нас мало часу. Маємо знайти все, що ховають Рейчел і містер Тріп». Він щось знає, інакше навіщо було брехати, грюкати нам дверима перед носом. Він цілий тиждень на лікарняному. Може, він знає, що Рейчел зробила з моїм татом. Може, допомагав їй. Гаразд, Еш розтягнув це слово на кілька секунд. То тепер ти хочеш, щоб я зафільмував, як ти скоїш злочин? Я робила й гірше. Бел кліпнула. Я зроблю ще гірше, аби знайти його. Вона торкнулася екрана. Телефон Стара фотографія в рамці. Рейчел з маленькою Белл на руках. Вони дивляться одне на одну. У молодої Рейчел на обличчі розцвітає усмішка. Саме секрети тієї жінки хотіла дізнатися Белл. Рейчел до зникнення. Не лише тієї, що зараз у будинку. Белл провела вгору. Телефон спробував Face ID, але екран сіпнувся не впізнав її і запропонував ввести пароль. З'явилась клавіатура. Великий палець Бел натиснув 5, 6, 7 і 8. Телефон розблокувався. «Я всередині», – сказала вона. Еш наблизився, націлив камеру на екран, щоб зняти все. Бел натиснула зелену бульбашку, щоб переглянути всі текстові переписки Рейчел. «Непрочитане повідомлення від Шері 10 хвилин тому». «Можеш переконатися, що Картер буде вдома на вечерю? Дякую». Гортаючи далі, вона побачила Картера, Джефа, кілька сповіщень про замовлення з Амазон. Нижче. Своє ім'я. І вона здивувалася, що Рейчел записала її правильно. Бел, а не Анна. «І ось він. Джуліан Тріп. Бінго». Бел відкрила їхню переписку, випрямила телефон так, щоб камері теж було добре видно. Прогорнула до початку, очі бігали по екрану. Перше повідомлення від Рейчел минулого вівторка. «Привіт, це Рейчел Прайс. Я налаштувала новий телефон. Пишу всім, щоб мали мій номер». Містер Тріп відповів через чотири хвилини. «Привіт, Рейчел. Дуже радий був тебе побачити. Навіть якось нереально. Сподіваюся, ти повертаєшся до звичайного життя, якщо щось потрібно». Дай знати. Було б класно зустрітися. У нас 16 років невідомого. Я навіть деякий час був одружений. 16 років невідомого. Прочитав еш з екрану, і він пише їй, що був одружений. Виходить, вони не спілкувалися, поки вона зникла, правда ж? Виходить, але вона загострила слово як голку. Він щось приховує про Рейчел, про її зникнення. Вона прочитала відповідь Рейчел. «Так, треба якось зустрітися». «Досить сухо», – зауважив Еш. «Наче не горить бажанням бачити його». Містер Тріп написав знову. «Через два дні велика сіра бульбашка». Еш прочитав у голос. «Радий був тебе зустріти у магазині. Сподіваюся, ти вже впоралась із тим замком. Мені не хочеться знову про це нагадувати, але дуже потрібно повернути». «Розумію, все зараз складно, але дай знати». Еш підняв очі від камери. «Про що він? Що він хоче повернути?» «Мені не хочеться знову про це нагадувати, але дуже потрібно повернути». Бел повторила, наголошуючи на різних словах, ніби це прояснить сенс. «Щось, що він дав Рейчел перед її зникненням», – припустив Еш, – «а тепер хоче назад». Бел перейшла до відповіді Рейчел, її останнього повідомлення до нього, поговоримо якось іншим разом. Джуліан надіслав ще одне в п'ятницю вранці, гаразд, прочитав Еш, але це вже терміново, дай знати. Бляха, скривилася Бел. І це все, чому люди не можуть нормально позначати свої загадкові переписки. Як нам тепер дізнатися, про що мова, написати йому? Бояско запропонував Еш. «Можемо написати зараз від імені Рейчел. Тобі він не відповість, а їй. Так. Класична схема Сомика. Він глянув на неї поверх камери, очі скляні, великі, на мить спустив погляд на її губи. Бел замислилася. Ні, він може довго не відповідати. Мені треба повертатися, інакше Рейчел щось запідозрить». І якщо він відповість пізніше, коли телефон уже буде в неї, вона дізнається, що це я взяла і що робила. Вона не повинна знати, що я на її сліду. Хотілося сказати ще багато, але не хотілося вимовляти це вголос і робити реальністю. Що Рейчел небезпечна, що Белл її боїться, що Рейчел вже забрала занадто багато – і Белл не хоче давати їй ще привід забрати щось. Але Еш кивнув, ніби вона все це сказала, і він усе зрозумів це було безглуздо, бо він зовсім її не знав, і їй хотілося, щоб він перестав давати. Але він продовжував кивати, у його погляді з'явився новий блиск. Ні, але ти можеш зателефонувати йому, сказав він. Ти що, з глузду з'їхав? Ні, послухай. Можеш мене прибити за це, але ти і Рейчел звучите майже однаково. У вас буквально однаковий голос. Ти можеш зателефонувати йому, прикинутися Рейчел, і він не здогадається, якщо все правильно зробиш. Я не можу бути Рейчел. Можеш, ти впораєшся». Він шукав її погляд у темряві. Після дзвінка просто видали його зі списку, і Рейчел нічого не дізнається. Якщо він не повірить, нічого не втратиш. Але часу мало, а відповіді потрібні. Відповіді дійсно потрібні. Для тата. Але ж як? Боїшся? Еш підштовхнув її. І вона це знала, але все одно піддалася. Я нічого не боюся. Вона знову розблокувала телефон. «Я можу бути Рейчел», – сказала більше собі, коли натискала на контакт Джуліана Тріпа – Палець завис над синьою кнопкою виклику. Я, Рейчел, прошепотіла, насмілюючись і думаючи про тата, і натиснула. Дзвінок Джуліану Тріпу. Подвійний дзвінок у вусі. Увімкни, гучномовець. Прошипів Еш, утримуючи камеру. Так буде складніше впізнати твій голос. Бел натиснула на гучномовець, пролунав клац, гудок обірвався. За ним... Зайщання тиші. «Ало, Рейчел?» Голос містера Тріпа затремтів із динаміка. Бел прокашлялася, дивлячись на Еша, і увійшла в роль Рейчел, повторюючи його жести. «Привіт, де Джуліане. Пробач, що не відповіла раніше. Останні дні були... скажені. Не знаю, чи чув ти про Чарлі?» «Чув якраз, вибач. Є якісь версії, куди він подівся». «Виходить, містер Тріп тут ні до чого». Еш, помітив її паузу, кивнув, підбадьорюючи. «Ні», – сказала вона, – «думаю, це просто стрес для всіх. Поліція каже, що він скоро повернеться». «Ну, це вже щось», – відповів містер Тріп, – «і все йшло за планом. Він справді вважав, що говорить із Рейчел. Тож він залишив паузу, чекаючи, що вона підхопить». А Бел не знала, як. Вона глянула на Еша. Його губи були трохи відкриті, ніби хотів сказати слово повідомлення. «Щодо твого повідомлення», – сказала Бел. «Я подумала, що краще обговорити це вголос. «Так, я розумію», – містер Тріп схлипнув. «І вибач, що так швидко знову питаю. Просто це велика сума, розумієш?» Серце Бел гупнуло в грудях. Вона зиркнула на Еша. «Гроші!» – прошепотіла вона губами. Містер Тріп дав Рейчел гроші перед її зникненням. «Це все змінює?» «Скільки?» – беззвучно спитав Еш, тикнувши пальцем у телефон. «Рейчел, з тобою все гаразд?» – долинув голос містера Тріпа. «Так, все нормально». Белс схлипнула. «Розумію. Просто...» Довго все це було, багато чого сталося, я не пам'ятаю точну суму. Еш закотив очі, а Бел схрестила пальці, щоб вона ще не все зіпсувала. Три тисячі баксів, Рейчел. Серце Бел підскочило до горла. Вона тремтячою рукою натиснула мют. Охрінь. вигукнула. Сміх перебив її голос, розбив його. Еш зловив її сміх, притих далі, прошепотів. Саме в ту мить, як містер Тріп промовив. «Рейчел, ти на лінії?» Белл зняла м'ют, стерла усмішку з обличчя. «Вибач», – почала вона, але містер Тріп не дав договорити. «Розумію, це ніяково. Соромно просити назад. Але я завжди думав, що ти повернеш, коли зможеш. А потім вирішив, що ти померла, як усі. А тепер ти жива. Знаєш, життя було нелегким». Маю медичні борги, інші борги, багато позичав, буду вдячний, якщо повернеш. Звісно, сказала Бел, я розумію. Хоча вона зовсім не розуміла, і навіть маленька частинка її воліла стати на бік рейчал, а не його чоловіка, якому важливіше отримати свої гроші, ніж повернення старої подруги з того світу. Все складно. Я ж тільки тиждень з лишком як повернулася, але ти все отримаєш, обіцяю. «Глибоке зітхання в трубці, майже на межі сліз. Боже, яке полегшення! Дякую!» «Так?» – Бел стримала те, що справді хотіла сказати, що, може, і Рейчел хотіла б. «Ти ж нікому не казав про ці гроші, так?» – еш скривився обличчям, очима і ротом разом. «Ні, звісно. Поліції не казав. Боявся, що мене підозрюватимуть у твоєму зникненні, а я, ясна річ, ні до чого». Тим паче я ж знайшов твою автівку, знайшов Белл. Але це все одно нічого б не змінило. Гроші ж не мають стосунку до того чоловіка, що витяг тебе з машини, правда ж? «Правда», – сказала вона, обдумуючи і переграючи це в голові, її думки перетворювалися на думки Рейчел. «Добре, що ти не казав. Белл зробила вдих, ступила на хиткий ґрунт. Коли ти дав мені гроші? Це ж було незадовго, так?» Ось, чому я й тримав це в секреті. Ти попросила в п'ятницю, а я дав тобі готівку після школи понеділок, коли підвозив додому. Ось і все. Саме той момент, що бачила тітка Шері, межа, яку було перейдено. Але, може, вона тоді все не так зрозуміла. Причина, чому вони виглядали зблизька, що хтось передавав великі гроші іншому, їхній маленький секрет. «Тобто це було за два дні до мого зникнення?» – уточнила Бел. Еш замахав руками, вона замахала у відповідь, беззвучно наказуючи замовкне. «Саме так!» – підтвердив містер Тріп. «Ти не злишся, що я нікому не казав? Я не злюся, Джуліане!» – Бел скривилася. «Тиша! Він ковтає слину на іншому кінці. Рейчел?» Її ім'я різко прорізало повітря. «Так?» Відгукнулася вона. «Знаю, це вже не так важливо, після всього, що з тобою сталося. Але мене завжди мучило. Ти так і не сказала, навіщо тобі були ті гроші. Лише те, що не могла скористатися своїми, і тобі терміново потрібно». Він схлипнув. «Коли я дав тобі їх, ти сказала, що я тебе врятував. Я подумав, це просто так кажуть. Дякую. Але після твого зникнення я гадав». «А може, це було важливіше, а я помилився, і гроші тебе не врятували». Белл зависла, шукаючи в очах Еша підказку, але він і сам не знав. Знизав плечима за камерою. Не можу сказати. «Ну, Рейчел...» Містер Тріпс хлипнув. «Я бачив, що щось не так. Ти змінилася за тижні, навіть за місяці. Стан нервовий, боязкий, худла, одяг висів на тобі». Перестала ходити на винні середи після школи. Тобі були потрібні гроші, і ти боялася. Кого ти боялася, Рейчел? Ти ж не знала того, хто тебе викрав. Я завжди думав, що це Чарлі. Це мало сенс, коли його заарештували за твоє вбивство. У той понеділок я так переживав, що навіть встановив відстеж. Ти не правий? Белл різко вирвалася. Вже від себе, а не від імені Рейчел. Я не боялася Чарлі. Містер Тріп зробив паузу. Ну, але ти боялася когось? Кого? Брата Чарлі? Джефа? Бел звузила очі. Чого б я боялася, дя? Вона обірвала себе, прикривши рот рукою. Еш скривився, одне око відкрито завмер. Бел спробувала. Тобто, я не думаю. Анабель, це ти? Голос з динаміка загримів, темний, хрипкий, ніби тріснув по проводах. Бел натиснула червону кнопку, поклавши телефон подалі, ніби він зараз вибухне. Ну, видихнув Еш, стоячи на місці, ти все одно мала колись облажатися. Бел зайшла в журнал дзвінків, видалила зверху розмову з Джуліаном Тріпом, знищивши всі сліди, її шкіра пульсувала від напруги. Гадаєш, він розповість рейчел? Навряд чи, відповів Еш. Він теж тільки не зізнався, що приховував інформацію від поліції, щоб не здаватися підозрілим. Думаю, він захоче мовчати так само, як і ми. Бел у цьому ми відчули якусь підтримку і тут же зненавиділа цю думку, ковтнула її в свій клубок у животі. Ніякого ми. У Бел лише одна людина, і вона зникла. Воно того варте, сказала вона, хруснувши шиєю. Три тисячі доларів готівкою за два дні до зникнення. Це ж залізний аргумент, правда? Досить, щоб почати нове життя, чи не так? Просто взяти і зникнути? Ешу гамував посмішку. Ми щойно це довели, правда? Очі Белл блищали в темряві, що Рейчел Прайс не викрали, вона сама вирішила піти, сама спланувала своє зникнення. Еш вагається, кусає нижню губу. Для поліції чи суду цього мало. Та й здається, в США незаконно записувати телефонну розмову без дозволу співрозмовника. Нехай це вже Ремзі вирішує. Але так, думаю, ми це зробили. Посмішка напнула куточки в уст Бел. Вона піддалася і підморгнула у камеру в руках Еша. Я знала. Але... Ми досі не знаємо, куди вона поділася, чому вона пішла, як, чому повернулася. Дізнаємося, маємо дізнатися, щоб знайти мого тата, сказала Бел, ховаючи телефон рейчел під рукав. Мені треба йти, мене й так давно немає. Гаразд. Його губи трохи розійшлися, ніби він хотів сказати ще щось, але стримався бувай, крокодильчику. Бел махнула йому, як будь кому іншому, і рушила до дверей. «До зустрічі алігатори, відповів Еш, знімаючи її, поки вона виходила з гаража на вечірнє сонце. Репортери заметушилися. «Анабел, будь ласка!» «Анабел, зачекай!» Вона не реагувала, не могла зупинити цю усмішку, прикривши її рукавом. «Куди подівся твій батько?» «Гукали з CNN». Піднявшись сходами, Бел відчинила вхідні двері і зайшла всередину. Солодкий запах ванілі огорнув її, коли вона йшла через будинок. Повернулася. Вона зависла у дверях кухні, дивлячись, як Рейчел і Картер обертаються до неї з однаковим виразом в очах і рум'янцем на щоках. «Вибачте», – сказала вона швидко, поки хтось не встиг спитати. Міс Нельсон не могла замовкнути. «Самотня, мабуть. Як там печиво?» «Готове», – сухо відповіла Картер. Уже в духовці Бел зробила розчарований вираз. Рейчел їй усміхнулася. «Принаймні, ти не пропустила дегустацію», – сказала вона. «Або прибирання», – додала Картер. Бел зрозуміла натяк, зайшла в кімнату, пересуваючись ближче до столу. «Скільки ще чекати?» – спитала вона, сподіваючись, що відповість потрібна людина. Рейчел нахилилася до таймера на духовці, і Белл не вагалася. Випрямила руку і непомітно витягла телефон Рейчел. Поклала туди, де взяла, за контейнером, повернувши його під кутом. Белл встигла прибрати руку вчасно. «Чотири хвилини», – сказала Рейчел, повертаючись. «Вже пахне смачно». Белл стала поруч із картер біля мийки, закатала рукави. Картер кинула на неї погляд, і Белл відповіла тим самим, моргнула у відповідь. Вона почула за спиною видих, не зітхання і не зойк, просто подих, що урвався на півслові. Белл обернулася. Рейчел стояла біля кухонного столу, дивилася вниз, на свій телефон. Белл затримала дихання. Пальці Рейчел ковзнули по столу до телефону. І одним рухом вона розвернула його під інший кут, торкнулася поруч пальцем, вдивляючись. Рейчел раптово підняла очі, зловивши погляд, Бел. Вона їй посміхнулася. Тепло, по ванільному солодко. Бел відповіла посмішкою, стисливши губи без зубів. Тридцятий. Бел зупинилася біля дверей номер тридцять дев'ять, кімната готелю Еша. Провела долонями по волосю, підняла брови. Двері відчинилися ще до того, як вона встигла постукати. То був Ремзі, який, виходячи, нахилив голову. Його погляд зустрівся з її поглядом, коли двері зачинилися за ним. «Привіт, Белл!» «І тобі привіт!» – відрубала вона, відчувши раптову незручність, що він застав її тут. «Еш сказав прийти, каже, щось знайшов», – пояснила Белл. Ремзі кивнув, усміхаючись напівусмішкою знавця. «Я знаю», – сказав він, підкреслюючи посмішку. «Ми знайшли дещо, що хочемо тобі показати». Він пройшов повз неї, вниз по коридору. «Ти не йдеш?» – кинула Бел йому вслід. Ремзі обернувся, тепер посміхаючись іншим боком рота. «Та ні. Хороший режисер знає, коли він сам заважає своєму фільму». Він клацнув пальцями в її бік, зробив вигляд, ніби це іграшкові пістолети зі шкіри, і зник за рогом. Бел загримала кулаком у двері. Вони відчинилися ледь-ледь. У щілині з'явилося бліде обличчя Еша. Ти чого стукаєш, як мені як? пробурмотів він, ніби його голова плавала в повітрі. Ти голий? Ні. Його очі бігали з боку в бік, розгублено. То відчиняй, сказала Бел. І сама штовхнула двері. Вона війшла. Готельна кімната була похмурою. Штори обрамляли вечірнє небо. На столі відчинений ноутбук, що світився примарно-білим, до нього під'єднана маленька камера. Павутина дротів поруч. Стільчик від столу і крісло з кімнати були підсунуті ближче до столу. "У тебе труси валяються на ліжку", казала Бел, намагаючись його збентежити. Еш кивнув, намагаючись не почервоніти. «Вони тут і живуть, насправді». Він повернувся до столу, бурмочучи собі під ніс. «Потрібна свіжа карта для камери». Перебирав кубку прозорих пластикових коробочок, деякі з яких були позначені червоним хрестиком. «Ось чому важливо підписувати їх», – каже Ремзі. «Ага, він відкрив одну і дістав СД-карту», ставив її у портативну камеру. Це всі записи для документального фільму, всі, які я зняв, відповів Еш. Ремзі монтує перші сцени для телеканалу, але ці він хоче тримати в таємниці, поки не буде ясно, що ми маємо. Я маю міняти картки, пам'ятати, які вже повні, а які я вже завантажив і стер. Він показав, поводячи пальцями по безладу на столі. Все зберігається ось тут. Він постукав двома пальцями по чорному зовнішньому жорсткому диску, підключеному до ноутбука. «Зберігання даних, захопливо», – цокнула язиком Бел. «Ну, я ж не можу цілий день бігати за тобою». «Та наче ти і хотів би», – усміхнулася Бел. «А вже ж, ти жахлива співрозмовниця. У цей момент Бел врятував телефон, що завібрував у кишені куртки. Вона витягла його» і ахнула. Це начальник поліції, що до тата? Відповідай, сказав Еш, відвернувшись і втупившись у бік, ніби так не почує розмову. Бел піднесла телефон до вуха, заговорила раніше, ніж Дейв Вінтер устиг щось сказати. У вас є новини? Ви знайшли його? Лінія тріщала від подиху Дейва. Привіт, Анабел. Ні, ми ще не знайшли його, але маємо оновлення. Нарешті отримали дані з його телефону. Белл відступила назад, чоботи ковзали по жорсткому килиму. І що? Твій тато зробив один дзвінок тієї ночі, коли зник. Власне, о третій двадцять ночі. Дзвінок тривав кілька секунд, але мобільна вежа прийняла сигнал поблизу Денвіла, Вермонт. Тобто саме там він був, коли телефонував. Кому він дзвонив? Бел намагалася не квапити, вбираючи кожне слово. Він зателефонував на номер, що належить Роберту Мейєру. Він живе біля Бартона, Вермонт. Хотів спитати ти знаєш, хто це? Чула таке ім'я раніше? Це друг твого тата? Бел перебирала спогади, шукаючи в пам'яті те ім'я Роберт Мейєр. Ні, здається, не знаю його, відповіла вона роздратована, що не пригадує заради тата. «Гаразд», – сказав Дейв. Рейчел теж його не впізнала. «Ти говорив з Рейчел?» «Я спочатку їй подзвонив», – відповів Дейв, не розуміючи, що тим зраджує. Рейчел отримала звістку першою. Її план працює відмінно. Поліція штату поїде до цього Роберта Мейєра. Дізнаються, що він знає. Як буде щось корисне – Повідомлю, Денвіл був би по дорозі до Бартона, тобто, ймовірно, тато прямував туди. Але як він міг туди їхати, якщо його пікап залишився вдома? «Щось ще?» – спитала вона. Голос зірвався, ледве дісталося слів. «Га?» – записи дзвінків. Він ще комусь дзвонив. Єдине ім'я, яке її цікавило – її власне щоб саме їй тато спробував зателефонувати востаннє, навіть якщо вона не бачила пропущених викликів. «Ні», – відповів Дейв, не розуміючи, наскільки важливе це «ні». Схоже, одразу після того дзвінка він вимкнув телефон. Більше він не був активний. Серце Бел впало, згорнулося клубком у животі, приєдналося до вузла, який жив там завжди. «Він зник уже шість днів», – сказала вона – не питаючи, а нагадуючи про обіцянку Дейва, про те, чим він завдячує Чарлі Прайсу на цьому боці всієї їхньої історії. Працюємо над цим. Були ще дві операції з його банківською карткою. Одна в четвер, одна сьогодні. Відстежуємо і так. Скоро знайдемо Аннабелл. Гаразд, вона вагалася. Чи закінчувати розмову? Сказати Дейву про Джуліана Тріпа? Про ті три тисячі доларів. Офіцери Вінтер, можеш просто казати Дейв, Люба, ми ж давно знайомі. І цього було досить, щоб передумати. Ні, не варто йому нічого казати. Бел хотіла, щоб Дейв шукав тата. У нього для цього є все необхідне, а в неї ні. Не варто його відволікати на Рейчел. Це було завдання Бел – розібратися з Рейчел, її відповідальність. Обіцяй, що оновлення даватимеш спершу мені. Не Рейчел. Вона хоче, щоб я з цим впоралася. Досі почувається пригніченою. Лінія знову зашуміла. Гаразд, погодився він. Тримайтесь там обидві. О, тримаються вони прекрасно. Мені треба йти, сказала вона. І Дейвові прощальні слова вже ледь чулися, коли вона прибрала телефон від вуха і натиснула червону кнопку. «Хто такий Роберт Мейєр?» Спитав Еш, знову обернувшись до неї. «Не знаю. Живе у Вермонті. Це останній, кому тато дзвонив тієї ночі, коли зник. То твій тато у Вермонті? Або це Рейчел хоче, щоб ми так думали?» На екрані Бел вискочило ще одне повідомлення. «Боже, сьогодні вона міс популярність. Спочатку Еш, потім Дейв Вінтер, тепер Картер. Можна до тебе на ночівлю?» Мама знову нестерпна. Бел надрукувала відповідь. «Не можу, вибач, я не вдома». Вона сунула телефон назад у кишеню куртки і подивилася на Еша з очікуванням. «То я ж прийшла не лише, щоб образити твій потворний светер. Ти казав, щось знайшов?» «Так, знайшли, коли монтували сцену ввечері. Зачекай, треба увімкнути камеру». Він відкрив екран камери та натиснув «Запис», Клацнувши пальцями перед об'єктивом, ніби замість хлопавки. На столі лежали книги, зверху. Жінка, яка зникла двічі, стара книга про реальні злочини, присвячена Рейчел. Еш поставив камеру на цю купу, розвернувши її на себе і Бел. «Сідай тут!» – він поплескав по м'якому стільцю ближче до камери, здінявши хмарку пилу. Бел сіла. «Еш теж сів!» Занадто близько, підтягнувши свій стілець, потягнувся через неї до ноутбука. Він завмер, її подих торкнувся його шиї. Бел подивилася на його губи, а він на її. Секунда тягнулася вічністю, серце Бел вибивалося з ритму, б'ючись надто часто, поки знову не знайшло його зелені очі. От халепа. Вона моргнула і відкинулася назад у крісло. Еш відкашлявся, поправляючи камеру вчасно, ніби вони ось ось перетнули невидиму межу. Добре, що камера була між ними, тримала ту межу, бо це було б по справжньому нерозумно і безглуздо. Коли цей фільм завершиться, Еш назавжди поїде. Ось і все, що було між ними об'єкт і асистент оператора, Бел відсунула стілець на кілька сантиметрів убік. Його сторона і її сторона. Нехай тримається подалі від її. «Це про мого тата?» – спитала вона замість того, поки Еш повертався до ноутбука. Він відкрив папку з назвою Dinner Party. «Про Рейчел. Зараз побачиш. Він двічі клацнув по аудіофайлу. Точніше, почуєш». Стрілка на екрані зависла над кнопкою відтворення, смикаючись у такт з пальцем Еша на тачпаді. Я переглядав запис вечері, щоб з'ясувати, чи тато щось казав, коли вийшов, чи не залишив підказок, куди міг податися. Бел нахилилася вперед, забувши про свою сторону. І що казав? Еш похитав головою. Він сказав лише «Чорт, забирай!» і все. А потім вимкнув мікрофон. Але був ще хтось, хто не вимкнув. Хтось забув, що носить гарячий мікрофон, що його записують. Бел поглядом поставила запитання. «Це твій дядько Джеф», – пояснив Еш. «Джеф допомагав дідусеві сісти в машину, коли всі вже вийшли із-за столу». «Я пам'ятаю», – кивнула Бел. «Це їхня розмова, записана мікрофоном». Еш натиснув «Відтворити». «Шурхіт! Гучне дихання! Сідаєш, тату?» – грубуватий голос Джефа, збитий з дихання. «Зачекай, я пристібну пасок». «Я... Я... Забарився, дідусь!» «Не хвилюйся! Я сам це зроблю!» «Ще шурхіт! Клац! Тату!» Джеф упустив голос до шепоту. Бел заплющила очі, щоб краще чути. «Мені треба тебе запитати, і прошу, згадай!» Шелест руху, какофонія одягу. Еш швидко поставив на паузу. «Тут є звук, але його майже не чути за шурхотом, я пробував». Він знову натиснув «Відтворити». Лухий звук з горла. Так дідусь шукав слова. «Я не знаю, хто це», – прохрипів він. Голос Джефа став чіткішим. «Ти знаєш, тату?» «Ти ж знаєш!» «Де вона була?» «Де її знайшли?» «Я не знаю». «Тату, спробуй згадати. Це важливо. Я не... Я хочу додому». Видихнув дідусь, голос тремтів, кожне слово давалося важко – «Де? її. Йордан?» – зітхнув Джеф. «По щетині прошкребли нігті. Я зараз його покличу. Зачекай тут, тату!» «Оце і все!» – зупинив файл Еш. Раптова тиша дзищила у вухах Бел. Саба зняв мікрофон з дідуся, коли той повернувся в дім. У Бел відкрився і закрився рот. Вона ніби жувала повітря, шукаючи слова, як і дідусь, безуспішно. Що, це все, що вона змогла вимовити. Знаю, відповів Еш тихо й легко. Я написав тобі одразу, як ми це почули. Де вона була? повторила Бел слова дядька, де її знайшли? Він говорить про Рейчел, правда ж? Вона шукала підтвердження в очах Еша, так ми теж вирішили. Бел обдумувала почути розгалуження, якщо й але. Думки бігли кожною стежкою і поверталися назад. «Зачекай», – сказала вона собі й йому. Тобто Джеф думає, що дідусь щось знає про Рейчел. «Де вона була всі ці 16 років і як повернулася? Де її знайшли? Наче вона змушена була повернутися, бо хтось її знайшов. Хто вони?» Еш поглянув їй вічі «То занадто довго, то занадто коротко. Схоже». Джеф і сам не отримав потрібних відповідей. Але чому Джеф думає, що дідусь щось знає про рейчел у нього деменція, він нічого не знає. Еж знизав плечима. Дядько впевнений, що відповіді саме в дідуся це чути по його голосу так багато у ньому розпачу. Бел теж обмірковувала це. От халепа, вона відкинулася у кріслі, зариваючи пальці у волосся. «Я думаю», – мовив Еш. «Може, це має стосунок до того, що казав Джуліан Тріп про «ти мене врятувала» та страх Рейчел перед кимось про те, що він згадав ім'я Джефа». Белл намагалася розкласти це все у голові. Рейчел боялася Джефа. Рейчел сама розіграла зникнення, взяла гроші у містера Тріпа, щоб ніхто не подумав, що вона пішла добровільно. Дідусь щось знає про Рейчел. Джефф вважає, що дідусь щось знає, але не знає, що, як це все пов'язано. Щоби там не знав дідусь про Рейчел, він тримав це при собі. А тепер тата немає. Белл стиснула щелепу. Але тримати більше не буде. Завтра він скаже мені все. Белл це зробить. Примусить дядька Джеффа розповісти як Шері. Бо між членами родини Прайсів ховається ще дещо, що пробудила поява Рейчел. Під поверхнею мінних полів є ще й секрети. Тридцять перший. Ключ у замку. Бел вагається. По спині пробігають дрижаки, волосся на потилиці піднімається. Це передчуття, той первісний відгук на небезпеку. Бел озирається через плече, вдивляється у темряву, очі чіпляються за дерева навпроти, за їхні тіні, що танцюють і складаються у понурі обличчя. Але очі її водять, небезпека не з того боку. Вона за дверима. Вона встромляє ключ і різко відкриває двері, розчиняючи їх у чекальному полю бою. Сміх і теплі голоси, запах чогось маслянистого і солодкого. Вона такого не очікувала. «Анабел, це ти!» – лунає голос Рейчел, виводячи її з-за рогу. Бел кидає сумку. Скидає взуття, залишає все це посередині. «Мет, я вдома!» – промовляє вона похмуро, сама до себе, йде слідом за звуками телевізора у вітальню. «Привіт, Люба!» Очі Рейчел світяться у темній кімнаті, зупиняються на бел. Телевізор миготить по її обличчю кожним кадром, спалахи яскравого білого, що перетікають у зелену заграву. Вона на дивані. Ноги сховані під картатою ковдрою. І вона не одна. Картер на іншому кінці. Ноги теж під тією ж ковдрою. Між ними миска попкорну, вже напівпорожня. Рейчел бере шижменю. У нас кіновечер. Приєднуйся, місця вдосталь. Вона ставить попкорн собі на коліна. Погляд Белл ковзає до картер. Її обличчя теж мерехтить у світлі телевізора, як і в Рейчел. «Дивимось ножі наголо», – каже Картер. «Хоча й так ясно, що це не на те питання», – чекала Белл. «Я казала, що сьогодні мене не буде». Белл завмирає, не рухаючись з місця. «Знаю. Руки Картер зникають під ковдрою. Коли ти відповіла, я вже була тут». Рейчел сказала, що можна залишитися на ніч. У неї теж не було планів, тож ми вирішили подивитися кіно. «Ти бачила це, Белл?» «Мені здається, тобі сподобається». Бел байдуже. «Чи сподобається їй фільм? Їй не подобається все це. Вони вдвох. Без неї. Гіркота в животі. Клубок у нутрощах ворушиться». Це якийсь розрахунок. Рейчел пересуває фігури. Намагається переманити картер на свій бік. Бел так просто не віддасть її. «Про що?» Бел намагається звучати веселіше, йде до дивана. Затуляє телевізор для Рейчел, кидає її у повну тінь. «Це детектив?» – каже Картер. «Про сім'ю скупою проблем. Вже подобається». Белл займає місце посередині. Між ними своїм тілом стає бар'єром між Картер і Рейчел, повертаючи собі двоюрідну сестру, яка поки не бачить, ким є Рейчел насправді. Вона підтягує ноги під ковдру, тягне її на себе, поки одна з них Рейчел не опиняється на холоді. Рейчел простягає їй попкорн. Бел вагається, але бере жменю. Усе це, гра на публіку, мама, й донька, і Картер. Це точно він. Рейчел показує на екран, чи то намагаючись підтягнути Бел у курс справ, чи то підкреслюючи, що в таких речах вона краща. Жодної журналістської машини під вікнами. Бел перебиває персонажа у фільмі. Вони вже поїхали. каже Рейчел, видно. Їм теж треба спати. Або їм не так цікаво зникнення тата, як твоє повернення, каже Бел, не відводячи погляду, бо не змогла б сховати, хто з них їй важливіший, але мусить тримати Рейчел поруч, придивлятися, щоб зрозуміти, як її знищити. Ось наскільки близько вона. Чує, як у Рейчел у грудях тихо бренеть подих. Він повернеться, Бел. Картер притискає свою ступню до Бел, підлаштовуючи їх. Поліція з Вермонта скоро його знайде, і він повернеться додому. «Правда ж?» Вона нахиляється до Рейчел, говорить через Белл. Рука Рейчел зависає над попкорном. Погляд бігає між Картер і Белл. «Так, я впевнена, що повернеться», – відповідає вона. Белл тепер краще читає Рейчел. Бачить, що Картер поставила її у глухий кут. Може, Картер не втрачена? І, може, тато теж ще ні? Краще би повернувся, додає Бел, як погрозу, бо так і є. Рейчел знову дивиться на телевізор. Наступної п'ятниці твоєму дідусю 85, каже вона, не питаючи. Картер сказала, що твій тато щороку влаштовує тут сімейну вечерю, а макарони з сиром – це традиція. Ми можемо зробити це і цього року, навіть якщо він ще не повернеться. Бел ковтає. Намагалася не кивати. Боковим зором вдивляється в Рейчел. Мерехтіння телевізора на склі її очей. Що вона мала на увазі? Невже Рейчел проговорилась? Чи знає, що тато не повернеться наступного тижня? Взагалі не повернеться, бо вона подбала про це. Ага, хмикає Бел. Було б добре. Рейчел бере ще попкорну. Бел здригається від хрускоту в її роті. «Йордан вигулює дідуся на вулицю?» – питає Рейчел. Белл занадто близько, відчуває маслянистий подих, не можна ж увесь день сидіти вдома. Белл вже хотіла відповісти, але стрималася. Це не вперше Рейчел питає про дідуся і Йордана, про їхній розпорядок. Белл зауважила такі речі, відколи не уникає Рейчел. Чи є в цьому щось важливе? Чи Рейчел просто вдає турботу? «З дідусем усе гаразд», – відрізає вона, обриваючи ці спроби, щоб там Рейчел не задумала, – і кидає м'яч назад. «Тобі подобаються макарони з сиром?» – усмішка грає на устах Рейчел. «Так, люблю». Фільм закінчився. На дні миски, крихти і необсмажені зерна. «Треба так ще зробити», – каже Рейчел, – у її очах блиск, який повторює холодний блиск усмішки. «Якщо хочете, кіновечір, у трьох. Мені сподобалося. І мені», – вимовляє Белл водночас із Картер. Вони сміються, і Рейчел псує все, підключившись до сміху. «Може, раз на тиждень? У мене ще багато фільмів для перегляду. Рейчел підводиться. Миска дзинькає у її руках. Картер, де хочеш спати? Можу приготувати для тебе ліжко Чарлі». Белл напружується, і Картер це відчуває. По дотику їхніх ступнів. Все гаразд, Картер усміхається їй. Я ляжу з Бел, як завжди. Чудово, сяє Рейчел, і, може, Бел стала гірше розбиратися в людях, бо та усмішка виглядає вже зовсім щиро. Бел повертається після чищення зубів, квапиться коридором, щоб Рейчел не застала її, ці світлі очі в темряві. На добра ніч, дівчата. Кличе Рейчел із гостьової кімнати. Двері прочинені, не зачинені, навіть не замкнені. Бел здригається. Їй холодно. Хоч у будинку тепло. На добраніч, гукає Картер із кімнати Бел. Бел теж повторює із затримкою в півсекунди. Нижче, темніше луною. Вона доходить до своєї кімнати і зачиняє двері, спирається на них спиною. Картер уже в ліжку. Розташувалася на своєму звичному боці. Ну і. Бел вимикає верхнє світло, залазить під ковдру. Що? Картер знизав плечима. Бел кладе холодні ступні на відкриту шкіру ніг Картер та відштовхує їх. Ну, Рейчел. Бел знижує голос до шепоту. Вона не довіряє Рейчел і її напівпрочиненим дверям. Та, може, стоїть у темряві і підслуховує. Ну, і що з нею? Картер не підлаштовується, не знижує голосу. Вона сказала, що «немає планів, і чому б нам не подивитися фільм, поки ти не повернешся?» «Мені не хотілося лишатися вдома. Це не проблема. Ми весело провели час. Хіба ні?» Бел не може сказати, що їй було весело. Чому ти захищається?» «Я не захищаюся», – огризається Картер, схрещує руки на грудях. «Захищається». "Бо я знаю, ти знайдеш причину сердитися." "Та нічого такого," відказує Бел. "Ні, знайдеш." Картер не відступає. "Я не злюся, ні, просто треба бути з нею обережно, добре?" шипить Бел. "Чому це?" "Рейчел добра. Вона добре ставиться до нас обох і пережила багато. Чому ти завжди мусиш так?" "Я нічого такого не роблю," каже Бел. "Це Рейчел" Вона все це робить. Вона повернулася на тиждень з вигаданою історією, де була 16 років, і одразу «мій тато зникає». Звісно, вона хоче, щоб ти думала, що вона добра. Бел, попередження. Картер, у відповідь, вона щось тобі казала? Про що? Картер перехрещує руки по-новому, вдивляється в стелю. Про все? Про мого тата? Про твоїх батьків? Про те, чому зникла і брехала. Може, щось проговорилася? Може. Картер кусає нижню губу. Казала, що вона злий геній зі своїм планом панувати над світом. Картер. Бел повертається до неї. останні попередження очі гострі. Ні, нічого, зітхає Картер. Питала про школу, про танці, потім обговорювали фільм. Нічого підозрілого, вибач, Бел і чутно, що не вибачає зовсім. Вона піднімає руку опускає її між собою і Белл. Пряма лінія. Її власний бар'єр. Белл вимикає лампу, кидаючи їх у темряву. Тепер її черга дивитися у стелю. Кого вона зможе переконати, якщо навіть Картер? Ні? Може Рейчел вже виграла? Ні, бо в Белл ще є план, ще наступний хід. Джеф щось знає про Рейчел або вважає, що дідусь знає. «Дядько Джефф, це шанс повернути тата і прибрати Рейчел, як мало б бути завжди». Бел не дуже слідкувала за дядьком з моменту повернення Рейчел, а може, варто було. «Твій тато щось сказав?» Бел питає обережно. «Це можна з'ясувати тільки у темряві». «Про Рейчел?» «Картер ворушиться. Ковдра шарудить. Ні, ну, звісно». Казав про неї. Про повернення, про стрес. Через це, каже дядько Чарлі, пішов, щоб побути на самоті. Але він радів, що вона повернулася. Белл міркує над цим. Може, варто показати їй запис, що вони підслухали, коли Джефф говорив із дідусем. Але раптом Картер розповість про це Рейчел, і вони втратять перевагу. Він дивно поводиться. З часу, як Рейчел повернулася. Пауза. Шарудіння волосся Картер по подушці. «Ні», – каже вона, – «а чого ти питаєш?» «Просто так, цікавлюсь». Білки очей. Картер світяться у темряві навпроти. Повільне моргання, і їх нема. «Ну, може трохи», – каже Картер. Але всі стали дивними, відколи повернулася Рейчел. Ще одне моргання, особливо ти. Картер повертається до Бел спиною. «Я спати», – каже вона, – «тридцять другий». Дзвоник над дверима дзенькнув, і Бел нервово сіпнулась. Вона пішла через магазин, проминула ряд із туристичним спорядженням, хокейним відділом, прямуючи до дверей кімнати для персоналу, не звертаючи уваги на напис, тільки для працівників, і рішуче штовхнула двері. Всередині був дядько Джеф, який саме готував собі каву, машина глухобурчала. Бел, озвався він, ти що робиш? Тобі не можна тут перебувати? Я прийшла поговорити з тобою. Бел напружило підборіддя. Ого, я щось скоїв? з усмішкою спитав він, додавши молока до кави. Це ти скажи. Це через Картер. Він відпив ковток. Вона ж ночувала у тебе минулої ночі, так? Вона з шері зараз. Ну ти ж знаєш, які бувають підлітки. Я ж сама підліток, кинула Бел, але справа не в Картер. Тоді через твого батька. Джеф підняв очі, зморшки зібралися коло повік. Думаю, він повернеться завтра. Це логічно. Повний тиждень, щоб прийти до тями, поліція не хвилюється. І не через нього, сказала Бел, це через Рейчел. Джеф ще раз ковтнув кави, немов навмисно виграючи час. Що саме? спитав він. «Бел вагалася, як краще підійти, піти на пролом чи лишити щось на потім. Я думаю, ти щось знаєш про неї, але мовчиш. Його губи розтулились і знов зімкнулися. Я знаю не більше за тебе», – мовив він і покахикав, притискаючи кулак до рота, затискаючи у ньому й неправду. Бо Бел знала, дядько їй бреше і могла це довести». «Я хочу тобі дещо показати». Бел кивнула на стіл, де лежав телефон Джефа екраном догори. Вона сіла і дістала свій, почекала, поки дядько сяде навпроти. «Минулого тижня, коли у нас була сімейна вечеря, ти допомагав дідусеві сідати в машину». «Так», – сказав Джеф. Очі підняті, кава лишилася осторонь. «І що? На тобі був увімкнений мікрофон. Він записав усе, що ти казав». Бел спостерігала, як Джефф важко ковтає. Одна рука стискається в кулак, кисляві пальці ніби виступають горами під шкірою. Усе видає його. «Хочеш послухати?» Вона не чекала відповіді. Прокрутила до потрібного аудіофайлу і натиснула «Відтворити», додавши звук на максимум. «Ти всередині, тату?» Голос Джеффа з минулого тижня. «Металевий» віддалений у динаміках її телефону. Бел дивилася на дядька, поки той з минулого говорив. Джеф нервував, провів рукою по шиї. «Зараз пристебнув пасок. Я... я...» заїкнувся дідусь. Не хвилюйся, я допоможу». «Шурхіт, клацання». «Тату, пауза. Я мушу тебе спитати, і мені треба, щоб ти згадав». Джеф схилився, обличчя в долонях, лікті на столі, шелест тканини по мікрофону. «Я не знаю, хто це», – прохрипів у відповідь дідусь. «Ти знаєш, тату?» – наполягав Джеф, «Той, що зараз і досі ховав обличчя. Ти знаєш, де вона була? Де її знайшли?» «Не знаю». «Тату, спробуй згадати. Це дуже важливо». Вона зупинила запис. Кімната наповнилася тишею. Белл використала цю тишу проти Джефа поки той нарешті підняв голову з рук. Бел, я можу все пояснити», – сказав він, очі широко розкриті, мов у світлі фарі погляду. «Справді?» – вона прокашлялася. «Чому ти думаєш, що дідусь знає, де була Рейчел? Що він знає, хто її знайшов і коли?» Джеф завагався, швидко заморгав, м'язи сіпнулися біля рота. «Ем, так, я питав його про Рейчел». Я нічого не знаю, клянусь. Але тато казав щось дивне про неї, от я й намагався дізнатися більше. Тепер, думаю, він просто плутався у спогадах». Белл звузила очі. «На записі не чути, щоб дідусь казав щось про Рейчел до тебе. Все збережено. Ні». Джеф захитав головою, занадто довго і різко, відводячи погляд. «Не тоді, за кілька днів до того, коли я був у нього вдома». І що він сказав, наполягла Бел. Точно не пам'ятаю, відкашлявся Джеф. Щось про Рейчел, про те, що знайшов її. Може, він згадував якесь старе, і це прозвучало так, ніби про її повернення. Він зараз плутається, його спогади ненадійні, але я хотів перевірити, поки ми залишилися вдвох після того, як він її побачив. Раптом щось згадає, але він не зміг. Я не мав так чинити, це нечесно. Здавалося, він і далі брехав, знову покашлюючи, втупившись у відбиття в екрані телефона Бел, та не в неї. Тобто, дідусь щось знає про Рейчел чи ні? Бел посоровішала, намагаючись впіймати його погляд, не знаю, не думаю. Бел опустила руку на стіл. Це примусило його подивитися на неї. «І ти нічого не знаєш більше про її зникнення чи повернення?» «Ні, нічого не знаю», – відповів Джефф. «І чи брехав він зараз чи ні – невідомо». Джефф не любив конфліктів, а Бел жила ними, вони надто різні. Але їй не подобалося, як він вимовив слово «знаю», ніби щось підозрював, чи напіввірив у чуже, а вона просто використала не те слово. «Точно впевнений». Вона дала йому ще один шанс. Впевнений? У Рейчел колись був привід тебе боятися. Обличчя Джефа затьмарилося. Брови закрили очі. Мене? Ні, тихо відповів він. Чому ти питаєш таке? Я завжди добре ставився до Рейчел. Думаю, вона теж мене любила. А зараз Джеф знизив плечима. Вона ж сім'я, звісно. «Сім'я, понад усе», – сказала Белл, відлунюючи слова Шері. Але Рейчел була для неї меншою родиною, ніж інші, набагато меншою, ніж тато. А якщо Джефф знає щось, що допоможе повернути його, ти знаєш, де тато? Чи казав, що хоче піти після повернення Рейчел? Джеф похитав головою. «Не знаю, де він, але знаю, що повернеться. Він – серце цієї родини». Нічого не казав, але було видно, як він перевантажений. Джеффа перебив телефон, що завібрував на столі і закрутився, мов роздратований жук на спині. Вони обоє глянули на екран. Вхідний дзвінок від Боба, друг Джеффа, якого він завжди згадував у розмовах, навіть коли це було недоречно. Боб із Вермонту. Бел серце підскочило десь до горла. «Стривайно!» Чорт забирай. Джеф потягнувся відхилити дзвінок, але Бел відбила його руку. Боб із Вермонту, сказала вона, голос уривчастий, нервовий. Це його повне ім'я. Роберт Мейер?» Джеф примружився. Бел ляснула в долоні, щоб вибити його з оціпеніння. Так, чорт, Бел вихопила телефон до того, як дядько встиг. Ей, віддай! Бел прийняла дзвінок і піднесла телефон до вуха. Джеф підхопився на ноги, і Бел відступила від нього. Алло? Хрипкий голос на лінії. Боб із Вермонту. Не тільки ім'я, а ще й голос. Джеф, я маю тобі дещо сказати. Привіт, Бобе, відповіла Бел, відходячи від Джефа, ніби у двотактному танці, простягнувши руку, щоб тримати його на відстані. «Це не Джеф». Боб із Вермонту виявився уважним, слід віддати йому належне. «Ні, не він», – сказала вона. «Я Белл, його племінниця. Донька Чарлі? Донька Чарлі», – повторила вона. «Тепер, коли ви згадали, хотіла спитати саме про нього». «Я і так знаю, що ти зараз спитаєш», – зітхнув він, дотикаючи динаміка. «Ти останній, кому телефонував мій тато перед зникненням. Бел все одно продовжила, не зупиняючись. «О третій ночі минулої суботи, тієї ночі, коли він зник». «Що він сказав, Бобе? Мені дуже треба знати», – додала вона. Голос урвався, хапаючись за останню надію. «Ще одне зітхання. Боб із Вермонту. Уважний, іще й дихав у трубку. Але, можливо, він єдиний, хто знає, де тато». Я ж усе це вже розповів поліції Вермонту. Тільки повернувся з допиту, подумав, що Джефу треба знати. Бел, то не цікавило. Що саме мій тато сказав у телефоні? Це важливо. Джеф відійшов у бік. Слухаючи, очі бігали з боку в бік. Він нічого не сказав, відповів Боб, чітко вимовляючи приголосні. Дзвінок тривав кілька секунд. Я взяв слухавку, кажу, «Алло, хто це?» А у відповідь тиша. Я чув тільки вітер, ніби хтось був, але мовчав. Ось і все. Я більше нічого не знаю, як і поліції казав. Белл затримала подих, надувши щоки, обмірковуючи. Якщо тато не говорив, може це була не він, а Рейчел з його телефона. Або варіант третій – Боб із Вермонту бреше. «Що він каже?» – прошепотів Джеф театрально. Вона проігнорувала його. «Тату телефонував із Денвіла, Вермонт. Він їхав до тебе». Поставила питання, зробивши його питанням. «Ну, він так і не приїхав, і я від нього нічого не чув. І взагалі, чому мене втягнули у ваші сімейні розбірки? Через вас поліція тепер мене випитує всяку фігню». Яку саме фігню? Бел глянула на Джефа, намагаючись згадати всі уривки історій про Боба, які він розповідав. Хіба не згадував щось про Darknet, тільки тому, що я вирішив жити поза системою? Почав обурюватися Боб. А як щодо твоїх онлайн-дій? Бел намагалася сформулювати максимально ввічливо. Ти вже як ті копи, перхнув Боб. І ні, якщо ти про це я не продавав твоєму татові фальшивий паспорт. Він до мене не приходив, чесно слово». Бел подумала, «Може, в неї є слово «боба», але ще є щось важливіше. То ти справді продаєш фальшиві документи?» Спробувала зачепитися за нитку. «Пауза. Ні, не продаю». «Гаразд. Але якби ти знав про такі речі, скільки би коштувало людині отримати нову особу?» «Паспорт? Водійські права?» Кажу ж, я нічого не знаю про такі речі, відповів Боб, занадто наполегливо відмовляючись. А якщо у мене є три тисячі доларів, ризикнула Бел, це достатньо? Боб видихнув, у трубці зашипіло. Думаю, це більше, ніж достатньо, обережно вимовив він. У Бел запекло у шлунку, вузол тяжко опустився. Її тато не звертався до Боба з Вермонту, вона мала його слово. Але хтось інший міг. Ще раз ризикнула, адже втрачати вже нічого, навіть із дядьком Джефом поруч. 16 років тому Рейчел Прайс не приходила до тебе за новою особою, у неї були би гроші. Тінь пробігла очима Джефа, він чекав відповіді, дивлячись у Белл. Боб закашлявся, і Белл не могла не подумати, що після цього піде брехня, якщо він такий, як Джеф. Вона мовчки чекала. «Ні, не приходила», – чітко і повільно сказав Боб. «Я ніколи не бачив Рейчел Прайс. Якщо б вона зверталась, я б розповів Джефу, заощадив би всій вашій сім'ї ці роки болю». «Вона не приходила. І ти маєш моє слово. І твої батьки теж. Не знаю, навіщо твій батько дзвонив мені і втягнув мене в усе це. Але я хочу залишитися осторонь, чуєш?» Бел пустилися, як здута кулька. Може, він бреше в одному, а в іншому, ні, і лишалося або вірити, або ні. Чудово почув Бо без Вермонту, сказала вона. Лінія обірвалася. Короткий гудок у слухавці. Оце вже веселий тип. Бел кинула телефон дядькові. Той зловив його на льоту, притиснувши до грудей. Що він сказав? Нічого конкретного. Бел скривилася, тато дзвонив йому у тієї ночі але, здається, нічого не сказав. Боб його не бачив. Джеф кивнув. «Я довіряю Бобу. Він би не збрехав. Звісно, темні справи в інтернеті. Найчесніші люди. Дядьку Джефе». Він повільно моргнув. «А ти чому думаєш, що твоя мама бреше про зникнення?» «Я?» Бел знизала плечима, прикидаючись здивованою. «А ти?» відкинула питання назад. Ні. Голос Джефа затих і загубився. Добре, радію, що ми згодні. Джеф закашлявся в кулак. Бел, тільки не кажи Рейчел про цю розмову, прошепотів він, коли вона схопила свій телефон. А то я скажу їй, що ти ніби знаєш, куди вона зникла насправді. Джеф з плечі, піднісши їх до вух. Домовились, пробурмотів він у підлогу. Добре, Бел розчинила двері п'ятами випускаючи його на волю, і показала великий палець – сім'я понад усе. Кожен щоразу віддає по шматочку Рейчел, і ще більше – себе. Сім'я – понад усе, а наступний – дідусь. Тридцять три. Привіт, Йордане. Бел показала зуби у посмішці. Надто хижій, якщо судити по тривожному обличчю Йордана. «Вітаю, Анабел, сказав він, відчиняючи двері навстіж. «Ми не чекали гостей, я якраз готую обід для твого дідуся. Чудово, я до вас приєднаюся». Бел не залишила йому вибору, зробила крок через поріг, відсунула двері з рук Йордана. Вона зайшла всередину, її огорнула хвиля сухого тепла, аж очі защепало. Йордан кивнув, побачивши її реакцію. «Твій дідусь мерзне». Бел пішла за ним коридором. Сходи вели вгору праворуч. Дідусь уже не міг підніматися нагору. Будинок ніби розділили навпіл для нього. Кабінет став йому спальнею, а Йордан спав на другому поверсі у кімнаті, де колись виріс тато. Тут багато історії, ціла будівля, цеглинки родини Прайсів. Бабусю, якої Бел так і не зустріла, не стало саме тут, після падіння зі сходів, невдало вдарилась головою. Белл і Картер колись намагалися викликати її привид, доки духи не стали чимось страшним. «Гей, бабусю Рейчел, дивися, як я стою на руках». «Гей, бабусю Рейчел, а диявол існує?» «Дідусь сидів у вітальні, в улюбленому кріслі, в тому самому, де вони колись разом читали книжки. «Пад, до тебе хтось прийшов». Йордан вимовляв кожне слово надто чітко. «Твоя внучка Анна Бел. «Ти радий?» Бел зайшла в поле зору дідуся. Плюхнулася на диван навпроти. «Привіт, папа, рада тебе бачити». Вона теж старанно вимовляла кожен склад. «Я буду на кухні», – сказав Йордан. «Тобі щось треба?» «Каву?» «Ні, дякую, я в порядку». Йордан тихо зник. Килим ковтав його кроки, і вони залишились удвох. Бел вже давно не залишалася з дідусем удвох, не рахуючи першого його інсульту минулого літа. Тато завжди був поряд, допомагав, втручався. Коли дідусь плутався, був знайомим обличчям серед уламків пам'яті. Тут жарко, правда ж? Бел почала пітніти. Дідусь щось прокашляв у горлі. «Тобі сподобався наш сімейний обід минулого тижня, діду?» Паелья була хороша». Дідусь підняв тремтячий палець, нарешті поглянув на неї. «Чарлі? Тата тут немає. Вимовити це було боляче. Він поїхав, пам'ятаєш? Але скоро повернеться, я обіцяю». Дідусь кивнув угору замість вниз. Шкіра на шиї дивно натяглася. «Ти чекаєш свій день народження наступного тижня?» Дідусь втупився в неї порожнім поглядом. Може, вона говорила надто швидко, а може, як казав тато, дідусь більше не пам'ятає Бел, вона з того втраченого часу? Можливо, і Рейчел теж. Бел знала, як це. Пам'ять підступна штука, егеш. Зникла не повернеш, як не запитуй, але Бел мала спробувати, мусила. А ти хто? спитав дідусь, як і треба було. Це Бел, Анабель, донька Чарлі, Рейчел, сказав дідусь, і у Бел по спині пішли мурашки. "Ні, я, дочка Рейчел". Дивно було так просто це вимовити, хоча все було так заплутано. Очі дідуся ковзнули вниз по її обличчю. "Рейчел, Рейчел, моя мама". Бел спробувала інакше, і це теж звучало не так, ніби вимовляла заборонене слово. «Ти пам'ятаєш, Рейчел?» Голова дідуся ледве ворухнулася. Не зовсім кивок, але щось подібне. Белл вхопила би будь-який знак. Можливо, нерозумно було чіплятись за надію на старого, який майже нічого не пам'ятав. Але ж ось, колись і від неї всі очікували, що вона скаже правду. Коли була ще дитиною, яка майже не розмовляла. «Рейчел зникла, ти знаєш це?» Белл сповільнила мову, затиснувши руки між колінами. В очах дідуся промайнуло щось. Одна рука впала на коліна. Чарлі? Так, Рейчел, дружина Чарлі. Дідусь озирнувся через плече в коридор. Він шукав Йордана? Папа? Це була випадковість. пробурмотів він ніхто ж не хотів її вбивати. Ніхто її не вбивав, діду,-сказала Белл. Відчуваючи спалах роздратування, хоча знала, що це несправедливо. Рейчел повернулася, пам'ятаєш, ти її бачив. Губи дідуся сіпнулися. Ти знаєш, де вона була весь цей час, діду? Її хтось знайшов, пам'ятаєш? Бел, дуже треба було, щоб він згадав. Дідусь сильно заплющив очі. Я голодний. Діду, прошу. Бел пересунулася на край дивана. «Скажи мені все, що знаєш про Рейчел. Я не зможу допомогти татові, якщо ти не допоможеш мені». Дідусь дивився крізь неї, розфокусовано, мовчки, губи ворушились, беззвучно. «Рейчел?» – спробувала вона ще раз, – жодної реакції. Це було марно, і вона це знала, як знала і клубок під грудьми, що смикався на своїх нитках. Дідусь нічого не пам'ятав, і навіть якщо колись щось знав, то все загубилося разом із уламками пам'яті, разом із двома забутими внучками. Джеф, мабуть, надто буквально сприйняв плутані бурмотіння дідуся. Чортовий Джеф завів її у глухий кут. «Не зважай, діду!» Бел здалась, витерла насупленість тильним боком долоні. «Пробач!» У дверях з'явилася голова Йордана. До обіду ще кілька хвилин, пате. вигукнув він, глянувши на Бел. У темних очах настороженість, губи стиснуті у неохочий жест. Що? різко кинула Бел, злякавши його. Вибач, він відступив, потім знову зробив крок уперед. Я не хотів підслуховувати. Справді, кинула вона. Відчувши, як розчарування всередині застаріло і стало злим, Йордан підняв руки у жесті здачі. «Будинок маленький, ти говорила досить голосно, це випадково». Він зайшов далі. «Мені шкода, що твій дідусь не зміг відповісти на твої питання, ти намагалася, правда, шпати?» Дідусь пробурчав у відповідь. «Можемо поговорити тут?» – запитав Йордан, показавши великим пальцем через плече. Бел підвелася, пішла за ним на маленьку кухню, де в мікрохвильовці грівся обід дідуся під жовтим світлом. Вибач, він підняв густі брови, зморщивши лоба. Не люблю говорити про ньому, ніби його немає. Хочеться сказати не бери близько до серця, він і мене здебільшого не пам'ятає, але я ж не родина. Тобі, мабуть, складно, все нормально. Бел шморгнула носом. Дідусь же не обирав забути її обирати. Це було набагато гірше. Запитайте у Рейчел. Він плутається, особливо з тим, що було давно. Але ти хотіла поговорити з ним про Рейчел, так? Я подумав, може я зможу допомогти. Бел нахилила голову, мовчки закликаючи його продовжити. Він пам'ятає Рейчел, сказав Йордан, поглянувши на таймер мікрохвильової. Може, молодшу версію, ще до того, як вона зникла. Іноді згадує її. Зазвичай дівчина Чарлі Рейчел, і що вона любить книжки, викладає англійську. Вона, до речі, приходила вчора на каву, теж без попередження. Йордан спробував усміхнутися без зубо. Бел не подобалося, як він об'єднує її і рейчел в одну купу. Пат, здається, впізнав її. Тепер ти маєш відповідь на одне з питань. Шлунок Бел стиснувся ще тугіше. «Рейчел була тут?» Йордан кивнув. Вона хотіла зайти до пата, подивитися, як він живе без Чарлі. Попросила каву. Про що вони говорили? Про дрібниці. Як будинок майже не змінився з минулого разу, коли Рейчел тут була. Я зробив їм каву, потім пішов складати білизну, дати їм трохи часу. «І ти не чув, про що вони говорили?» Ти ж казав, будинок маленький. Я був на горі. «Заперечив Йордан. Лише на п'ять хвилин. Але...» Зупинився. Знову скривив губи, ніби стримував себе. «Йордан?» Він розтиснув губи. «Нічого поганого. Просто дивно. Я спустився вниз, а Рейчел уже не було там, де я її залишив. Він показав на маленький стіл. Дідусь був тут із двома чашками кави, а Рейчел не було. Я покликав її на ім'я». Не відгукнулася. Куди вона пішла? В кімнаті загуло на полегливе пі-пі-пі. Йордан зиркнув на мікрохвильову. Бел покашляла, аби повернути його увагу. «Знайшов її у вітальні», – сказав він. Я спитав, чого вона там, чи щось шукає. А вона сказала, просто хотіла подивитися, чи щось змінилося. Подякувала за каву, хоч навіть не допила, і пішла. У вухах Бел клацнуло, щелепа скрипіла, зуби стискалися, кусали порожнечу, кусали щось невидиме. Де саме у вітальні вона була? Йордан повернувся до мікрохвильової, біля каміна, але як тільки я зайшов, вона пішла. «Вона щось взяла?» «Ні, звісно ж ні», – прошепів Йордан, витягуючи гарячу тарілку з мікрохвильової. «Морква і шматок курячого пирога». Бел намагалася уявити сцену – камін у глибині кімнати, за диваном і книжковими полицями. Вона не могла згадати нічого біля каміна, що могло б зацікавити Рейчел. Це була просто звичайна вітальня, де колись жила родина, тепер – старий чоловік, який пам'ятає лише половину з них. Що ж саме шукала Рейчел? бо справа не лише у тому, що вона нишком втекла під час неочікуваного візиту. Ні, вона раз у раз питала у Белл та Картер про розклад дідуся, чи виводить Йордан його з дому. Все це вело до єдиного висновку. У цьому домі було щось, що Рейчел хотіла або потребувала, щось, що вона прагнула приховати. А якщо це було важливо для Рейчел, то це мало стати важливим і для Бел. «Йордане», – сказала Бел, намагаючись прозвучати лагідно, але не вийшло. «Так», – відповів Йордан, бо знав її надто мало. «Мабуть, тато не встиг це сказати з усім цим гармедером». Бел вигадувала на ходу. Але на день народження дідуся він завжди возив його у Муз Брук Стейт Парк. На рибалку, на прогулянку. Це була брехня». Вони ходили туди лише раз за все життя. Тато хотів повести його й цього року. Я знаю, після інсульту все інакше, і ви не зможете йти стежками. Але там є дороги біля кемпінгу, по яких його крісло проїде. Кажуть, завтра буде гарна погода. Я думала, ви могли б все одно з'їздити, на годину чи дві, прогулянка, пообідати. Дідусю це сподобається, думаю. Може, відволічиться трохи від думок про тата, оце єдине, Бел не довелося вигадувати очі її мимоволі наповнювалися від думки, що тата немає. Йордан стиснув губи у загадковому виразі вона й сама його майже не знала. Якщо твій тато так хотів, сказав, чи, може, запитав, вагаючись так, Бел одразу підхопила це його бажання. «Тато тримає все разом, навіть коли його немає. Джеф теж міг би поїхати. Дідусю потрібен хтось із синів». «Гаразд», – погодився Йордан, вимовляючи це неохоче, наче розриваючи слово навпіл. Розумів, що його обманюють, та все одно погоджувався, бо відмовити було б значно важче. А Бел зробила б цю відмову ще важчою. «О котрій?» «Може, якщо ви вийдете об одинадцятій?» – запропонувала Бел прорахувавши усе в голові. «Так, об одинадцятій завтра. Я скажу Джефу зустріти вас там. Чорт із тим дядьком Джефом. Помилився. Тепер у нього на завтра є плани. Тепер і в неї з Ешем теж. І в Рейчел. Насичений-насичений буде день у всіх. Добре? Нехай так. Добре?» – повторила Белл. «Навіть краще, ніж добре». Рейчел. Бел зачинила за собою вхідні двері, підвійне клацання замка, ніби годинник відраховував останні секунди. Я вдома. Бел чекала, прислухаючись до будинку. Чи є хтось живий, чи скрипить підлога, чи зітхають стіни. Рейчел завжди рухалася тихо, кроки її були легкі і небезпечні. Бел щодня дізнавалася про неї щось нове як вона ходить, як кліпає, коли втомилася. Як перебирає пальцями, стискаючи великі пальці, коли задумалася. Рейчел виникла за рогом, беззвучна, із широкою посмішкою. Гарний день? спитала вона, відступаючи, щоб Бел зайшла до вітальні. Бел кинула куртку на диван. У неї був чудовий день. Нічого особливого, мовила вона. Рейчел кивнула. А Картер сьогодні зранку як усе гаразд? Здавалося такою мовчазною за сніданком. З нею все добре. Бел знала, до чого хилить Рейчел. Хотіла використати Картер проти неї, але Бел відмовилася грати за її правилами. Всі просто хвилюються за тата. Я за ним теж сумую, додала, граючи вже у свою гру. Рейчел опустила очі, перебираючи джинсову тканину, створюючи гори й долини з деніму. Знаю, Люба, сказала вона, мені шкода. За що саме хотіла спитати Бел, але розуміла, що це буде помилкою. Рейчел не повинна знати, що Бел їй не довіряє, поки не стане надто пізно. Дідусь теж сумує за ним, сказала Бел, уважно стежачи за нею. Я сьогодні ходила до нього, а він весь час кличе Чарлі, нічого не розуміє. Рейчел проковтнула слину. Йому важко, сказала вона, і це могло означати, що завгодно. Бел прокашлялася, особливо з наближенням дня народження. Зазвичай тато возить його в Моозбрук на прогулянку щороку. Йордан сказав, що все одно повезе дідуся як подарунок. У Рейчел в очах щось сіпнулося, ніби кульки покотилися під шкірою. Кажуть, завтра буде гарна погода, там є дороги для крісла. «Я не поїду. Дідусь мене вже не пам'ятає, тільки плутається. Але Джеф буде. Звісно, це не замінить тата, але хоча б щось». Тепер уже Белл відвела очі. Не хотіла, щоб Рейчел відчула, що за нею стежать. «Давай же, клюнь, потрап у пастку». Оце і було потрібно Рейчел, дідусь і Йордан на кілька годин поза домом, щоб вона могла зайти і зробити все, що запланувала. Бел знатиме, що та попалася, якщо спитає, котра година. «Давай, давай, Рейчел!» «Гарна ідея!» – сказала вона, притиснувши великий палець до губи, створюючи ще одну долину. «Можливо, і я могла б поїхати. У котрій вони йдуть?» – зловила. Бел ледве стримувала посмішку. Йордан казав, що вийдуть об 11.30. Рейчел знову кивнула. Невеликі рухи, ніби між іншим, але Бел знала краще. У мене, мабуть, запис до лікаря на 12.00. Вже почала вигадувати відмовки. Я ще подивлюся в календарі. Рейчел безшумно пішла у коридор, до сходів. Бел кілька секунд зачекала, дістала телефон, набрала повідомлення Ешу. «У тебе є ще менша камера, яку ніхто не помітить». Відповідь прийшла за кілька секунд. У Белл під грудьми затягнулося, поки з'явилися три крапки. Він відповів, «Та твою ж! Що цього разу витворяємо?» «Кому ти там посміхаєшся?» – спитала Рейчел, знову з'явившись у кімнаті зі своєю посмішкою. Белл навіть не почула її кроків. «Нікому!» – Бел заховала телефон – то еж, бо нічого кращого не вигадала. Знімальна група? перепитала Рейчел, посмішка розквітла у справжню усмішку. О, він симпатичний, підморгнула. Що кибел порожевіли. Та ні, не дуже. Рейчел засміялася. Замовкни, Рейчел, сказала Бел, сміючись теж, тільки тому, що сміялася Рейчел. Рейчел стихла, закінчила сміх зітханням. Але усмішка ще залишалася у зморшках біля очей. «Знаєш, Бебел, вона вагалася. Я ж повернулася всього два тижні тому. Для тебе це, напевно, ще дуже дивно. Але ти можеш не кликати мене, Рейчел. Можеш казати «мамо». Вона перебирала пальцями. «Якщо тобі так зручніше?» Незграбна пауза на нейтральній смузі між ними. Межу перейдено, і Бел не знала, що далі». Вона теж закрутила кінчики волосся, це була навіть не найгірша ідея. Бел хотіла, щоб Рейчел їй довіряла, мусила цього досягти, щоб та не бачила, як усе закінчиться. А кінець був близько. Завтра Бел її спіймає. Бел прокашлялася, зробила крок до Рейчел, переступаючи межу. Можемо разом приготувати вечерю сьогодні. Рам, мамо? Рейчел засяяла Тридцять чотири. Листок зачепив око Бел. Вона потерла його, ненароком стукнувши ліктем по Ешу. Дивися на камеру. прошепів він, ухиляючись від гілки. Вони причаїлися серед дерев вздовж Медісона Веню, навпроти низького білого будиночка дідуся. Котра година. Бел глянула на телефон. 11:01. нуль одна. «Я сказала Рейчел о пів на дванадцяту. У нас буде мало часу, щоб усе підготувати». «Та нам і не знадобиться більше», – відповів Еш, повертаючи камеру і ловлячи нервовий вираз її обличчя. «Давай швидше, Йордане», – прошепотіла вона, спостерігаючи, як Йордан нарешті допомагає дідусеві сісти на пасажирське сидіння жовтої машини. Він склав інвалідний візок і поклав його в багажник, а тоді сам сів у машину. Двигун загуркотів. «Гарної прогулянки, дідусю», – сказала Бел, коли машина здала назад і поїхала повз них. «Ходімо». Вони перетнули порожню вулицю. Бел, камера, еш, темна смуга перед двором, тінь від телефонного дроту згори. Вони перейшли, і її зворотної дороги не було». Біля сходів до вхідних дверей стояла дерев'яна бочка з пластиковими квітами і потворна керамічна жаба з вудкою в лапах. Бел підняла жабу за голову. Там, у забрудненому поглибленні, чекала маленька срібна ключка. Вона підхопила її. Усі знають, що дідусь завжди тримає запасний ключ під жабою. Вона розраховувала на те, що і Рейчел це пам'ятає. «Дай пройти» сказала вона, відштовхнувши Еша на сходах. Встромила ключ у замок і відчинила двері. «Треба не забути покласти ключ назад, коли підемо. Буде зроблено». «Жабу, до речі, звуть Барі», додала вона, заходячи вперед у задушливу важку спеку дідуся. Це Картер так його назвав. «Ні, я мав на увазі», – почав Еш, піддаючись на жарт. «Ти ж розумієш, про що я?» Виправився блін, як тут жарко. Він зачинив за собою двері, морочачись із камерою. Сюди. гукнула Бел, ведучи його коридором у вітальню, що була ще душнішою. Йордан бачив, як Рейчел не шпорила тут у вітальні. Сказала вона для камери біля каміна. Бел пішла туди, окинувши поглядом усе навколо. Від кошика з дровами до телевізійної тумби і буфету під вікном на дальній стіні. Нам треба дізнатися, що вона шукає. Це важливо, я це відчуваю. Вона зачекала, поки Еш приєднається до неї. Вона просила його вдягтися непомітно, що для Еша означало тонку жовту водолазку і джинсовий комбінезон. Мультик-міньйон у дії. Найкраще місце для камери на книжкових полицях, показала Бел на величезну шафу, де сотні книг лежали в різних напрямках, у порядку, зрозумілому лише дідусеві. Багато з них вона впізнавала. Дідусь читав її їх у дитинстві. Там вона менше за все її помітить, так? У тебе є маленька камера. А вже ж Еш скинув рюкзак, розстібнув його однією рукою. Але тобі ніхто не казав, що питати хлопців про розмір їхньої камери це неввічливо, Бел перхнула, а потім пошкодувала, бо Еш самовдоволено усміхався: "Давай швидше", кинувши йому. "Рейчел ще була вдома, коли я вийшла, але ми не знаємо, коли вона з'явиться. Вже поспішаю". Еш дістав маленький чорний квадратик із крихітною лінзою і тонким чорним дротом. Усе це, не більше його долоні, достатньо маленька. Згодиться. Вона вирівняла обличчя, приймаючи камеру від нього. Для непомітної зйомки, сказав Ремзі. Давай ставити, сказав Еш, поклавши ручну камеру на столик, щоб звільнити руки. Вона все ще знімала, націлена на них. Треба розетку. Здається, одна за книжковою шафою. Еш став на коліна, «Дістав кілька товстих книг із найнижчої полиці. Ось вона. Чудово. Дріт можна провести за книгами. Куди ставити камеру?» Він забрав її у Бел, навіть не запитавши, і їхні пальці ненадовго доторкнулися. «Я ж асистент оператора», – пояснив, помітивши кисле обличчя Белл. «А я – мозок цієї операції. Побачимо ще». Еш поставив камеру на другу зверху полицю, приблизно на рівні голови, між двома горизонтальними рядами книг. Корінці були темні, здебільшого чорні, і камера ідеально зливалася з безладом. Помітити її можна було тільки цілеспрямовано шукаючи. А Рейчел шукатиме не це, вона шукатиме щось інше. «Гаразд?» – перепитав Еш перевіряючи. Белл я зараз дріт проведу ззаду, пробурмотів він, зосереджено прикусуючи язика, як тоді, коли підліз під мій светер на другій нашій зустрічі, сказала Бел, намагаючись збентежити його, бо це було весело, і їй потрібна була відволікаюча дурість від клубка у животі. Це не зовсім так було, спокійно відказав він. Я надто незграбний для такого, і засідницю тримав. Бел. «Я намагаюся зосередитися», – відповів він, протягаючи штекер. «Мені потрібен пароль від Wi-Fi, щоб налаштувати. Знайди його». Посилав її подалі, бо не міг послати себе самого. «Знайшла», – відповіла вона, бо й так знала, де шукати. На тумбі біля телевізора лежав папірець із статовим почерком, удвічі більшим, ніж зазвичай. «Wi-Fi password, petprice 23 Бел провела пальцем по-написаному, по тому, чого торкався батько. Еш повернув книги на місце, задоволено оцінивши інсталяцію справжніми шпигуни. «Мене звати Меддокс, Еш Меддокс. А мене звуть швидко, вмикай цю штуку». «Гаразд, буркотунко», – зобразив ображений тон. «Не можна так зі своїм шпигуном-чоловіком розмовляти. Ти сам із мене це витягуєш, дорогенький». Криво посміхнулася вона, все ще намагаючись відштовхнути його, хоча всередині вже з'явилася маленька частинка, яка не хотіла цього. «Ага, бо ти така міцна», – промовив Еш з хитрим поглядом, витягаючи айпад. «Дівчина, що їсть почуття на сніданок. І на обід підхопила вона. А на вечерю, дітей, пророкотів він низьким голосом». Бел посміхнулася краєчком губ, але це їй не сподобалося. Їй не хотілося, щоб Еш думав, ніби він її розгадав. Що він знає її достатньо добре, щоб розгледіти це. «Пароль?» – спитав він, відкривши налаштування. «Петпрайс 123». Він вів пароль «Зачекай». Натиснув кнопку на маленькій камері. Пролунало коротке біпання, жоден діод не світився, не видаючи їх. «Є зв'язок», – сказав він, не відриваючи очей від екрана iPad, підніс його, щоб Бел теж побачила. Вони стояли пліч пліч, дивлячись на двох людей на екрані, які теж стояли пліч пліч і дивилися на iPad. Один, як міньон, друга, з таємничою усмішкою. Бел помахала рукою, і її, її мініатюрна копія на екрані повторила жест із затримкою в секунду. «Оце ми», – сказала вона. Було видно майже всю вітальню. Від каміна на дальньому кінці до дідуся в кріслі та телевізора. Якість картинки краща, ніж вона очікувала. Вона підняла очі від Еша на екрані до Еша поряд, ковзаючи поглядом по його очах. «Ми ж її спіймаємо, правда? Докази. На відео. Зіпсуємо їй і цей документальний фільм. Ну, Еш почухав носа». Це ж не її фільм. Повернення Рейчел Прайс? перепитала вона з твердим голосом, бо Бел не терпіла дурниць, а Еш їх точно допускав. Дякую, я знаю, як він називається, усміхнувся. Але документалка не про Рейчел, вона про тебе. Бел здивовано глянула на нього. Ремзі казав, що ще після першого інтерв'ю зрозумів У тобі щось є. Що навіть коли Рейчел повернулася і все змінилося, все одно саме ти залишаєшся героїною цієї історії. Що ти маєш на увазі? У животі стиснулася, і вона забула про колишній клубок. «Ти і її серце», – каже Ремзі, – а він знається на цьому. Він замовк, прикусив губу, подивився на її губи. «Може, твоє ім'я і не у назві, але справжня героїня». Це та, кого ця історія змінить найбільше. Ремзі вважає, що це ти. Серце Бел загуло у горлі, шкіра затремтіла, стала електрично живою, і скрилися місця, де рука Еша торкалася її руки. Фу, пробувала вона зіпсувати мить. Не вдалося. Бел опустила очі на айпад і побачила, як Еш дивиться на неї. М'який вигін на пів губ. Повільне тепло в погляді. Який же він недолугий, правда? На екрані одна з рук Еша потягнулася до неї. Бел побачила, як вона простягає руку до його комбінезону і підтягує до себе. Вона підняла очі. Вони зустрілися поглядами, а тоді губами. Тепла рука Еша обхопила її за шию. Інший тип дрижання, що пробіг тілом згори донизу. Нижня губа Бел ковзнула між його, розкрившись, ніби це було найприродніше у світі. Не було відчуття марності, навпаки. Здавалося, що все життя вело саме до цієї миті, і сяйво розчинило колишній клубок. Ніс Еша вперся у її, а гострі кути айпет тисли на живіт. Першою відірвалася Бел. Важкі повіки губи пекли. Ой, прошепотів. Еш, його подих лоскотав їй щоку. Його голос повернув її в реальність, у задушливу кімнату, і Белл згадала, як була беззахисна, як зняла з себе захист, як це нерозумно. Вона відчула, як повертається клубок, і він справді повернувся, випаливши все всередині. «Ти правий». Вона відступила, не дивлячись на нього. «А навіщо?» Він все одно скоро піде, залишить її. Довіряти найбільша дурість. Вона не довіряла, хай повірить, ми не мали цього робити. Очі Еше потемніли я мав на увазі не це. Бел витерла губи рукавом. Я просто дражнила тебе сказала. Ми ж так завжди взаємна неприязнь мені це зовсім не було неприємно. Вона подивилася на нього суворо. Гаразд, Бел. Слабка. Однобока усмішка, погляд згаслий. «Ти права, ти для мене суцільна неприємність, але я мушу терпіти, бо це робота, і я допомагаю своєму швагрові. Отож би й воно. Тепер стало краще, значно краще. Пора йти на двір, Рейчал може з'явитися будь-якої хвилини». Еш затис iPad під пахвою, закинув рюкзак на плече і підняв камеру. Бел могла б запропонувати допомогу, але намагалася бути неприємною, стерти те, що між ними щойно сталося. До того ж, він справді асистент-оператора. А Бел? Серце, хоча зараз це звучало безглуздо, коли вона мислила ясно. Ремзі помилявся. Вона не зміниться. Якщо Бел вдасться, усе повернеться так, як було до появи цих камер». Рейчел зникне. Залишиться лише Бел і тато, як і має бути. Побачите. Бел зачинила двері і спустилася слідом за Ешем. Обійшла будинок, щоб покласти ключ назад під керамічну жабу. Готова до Рейчел. Вони знову перейшли дорогу, пробираючись у кущі та дерева іншого боку, під безперервний шурхіт машин із Майнстріт. Еш кинув рюкзак, коли вони зайшли досить глибоко. «Потримаєш айпад?» – сказав він, не дивлячись у очі, передаючи пристрій. «Я зніму, як ти спостерігаєш?» «Звичайно, я ж серце», – відповіла вона, теж не зводячи очей. «На екрані порожня вітальня. Що чекала?» Бел і Еш мали бути десь поруч, сховані серед піксельної зеленої стіни за вікном. «Котра година?» – спитав Еш. Бел подивилася вгору на екран. «Двадцять дев'ять по». «Добре, що не марнували часу», – додала вона з черговою шпилькою, і Еш відступив. Вона переводила погляд із зображення кімнати на часу кутку, рахуючи хвилини. Вона прийде, я впевнена. «Одинадцята тридцять. Клубок розростався, роз'їдаючи її зсередини. А якщо вона помилилась?» Вона не могла помилитися, нужба Рейчел. Одинадцята тридцять одна, і до них долинув шипучий звук шин. Машина звертала з мейнстріт. Еш вдихнув, Бел видихнула. Лиш би це не був дідусь із Йорданом, подумала вона, сподіваючись не побачити жовтий колір крізь листя. Його не було, вона побачила срібло. Сріблястий Фортескейп із злими передніми фарами. За кермом невиразна постать. Рейчел. Так, Бел і Еш перезирнулися, і Бел посміхнулися лукаво, але цього разу не поділилися посмішкою з ним. Ти таки добре її знаєш, сказав Еш, і Бел не зрозуміла, чи хотів він образити її у відповідь. Рейчел припаркувалася, поставивши два колеса на траву біля дідуся. Еш навів камеру, зумуючи, щоб зняти Рейчел, яка виходила з машини і зачинила дверцята. Белл напружено вдивлялася, серце гупало за очима. Рейчел підійшла до будинку, не озираючись, наче була тут господаркою. Вона обійшла поручень, нахилилася до керамічної жаби. Схилилася, зникнувши з поля зору, прикрита срібною машиною, але коли підвелася, в руці стискала щось маленьке. Вона має ключ. Прошепотів Еш. Молодець. Баррі. Рейчел піднялася сходами, вставила ключ у замок і відчинила двері. Прослизнула всередину і зачинила за собою. Шуму не було чутно через дорогу. Вона всередині. Бел опустила погляд на iPad, повернувши екран так, щоб Еш і камера бачили. Порожня вітальня. Бел порахувала до десяти. Перш ніж Рейчел з'явилася в кадрі, проходячи повз шкіряне крісло дідуся. Вона зупинилася, підняла руки, щоб зібрати волосся у хвіст, розстебнула комір. Знову рушила, минувши диван. «Що ти там шукай, Рейчел?» – запитала Бел крізь екран. У глибинах душі було відчуття, що би це не було, воно може стати початком кінця для Рейчел, для всіх них». Рейчел ставала все більшою на екрані, прямуючи до камери. Прямо, до камери. Її обличчя і очі повернулися. Погляд вп'явся в ту сторону. «Блін, вона ж не...» – почав еш. Рейчел зупинилася. Одна рука піднялася в повітря. Вона зробила ще крок, нахиливши голову, і подивилася прямо у сховану камеру. Погляд впіймав їх. «Блін, вона такі...» Відгукнулася Бел, її пройняв дрож, коли вона й Рейчел зустрілися поглядами через екран. Ні, ні, ні, як вона помітила камеру так швидко? Вона ж була добре схована. Рейчел насупилася, її обличчя наче поглинуло рукою, що стала величезною, простяглася до маленької камери. Закрила об'єктив рожевим відблиском пальців, заполонила весь екран. Картинка перекинулася в чорне, під полицею зверху. Вона знайшла камеру. Все вже скінчилося. Тридцять п'ятий. Ні, ні, ні. Белл дивилася на чорний порожній екран. «Тихо», – прошепів Еш. «Вона може почути. Це несправедливо. Все мало бути вже закінченим». «Вибач», – сказав Еш. «Але цього було замало. Зовсім замало. Ні». Бел простягла йому айпад, що став для неї непотрібним. Вона не виграє. Куди ти йдеш? Еш схопив її за руку. Я маю знати, навіщо вона тут. Бел, її ім'я вихопилося разом із подихом, але вона вже бігла від нього через дорогу. Перестрибнула через тіньову смугу ліворуч від будинку, пригнулася під вікнами вітальні. Вона обійшла ріг, рукою тримаючись за дерев'яні дошки. Серце намагалося затягнути її назад, але Бел не слухала, розум переміг. Це її шанс знешкодити Рейчел. Бел пройшла ще три кроки і опустилася навколішки під вікном, тим, що на дальній стіні вітальні, біля каміна, над сервантом. Якщо Рейчел відволікалася, шукаючи щось своє, вона не помітить Бел. Бел вперлася ногами і повільно, дуже повільно, Піднялася, випрямляючи ноги, зупинилася, коли її очі зрівнялися з підвіконням, дивлячись крізь самий нижній кут скла. Її власне віддзеркалення заважало побачити, що там, у кімнаті далі. Бел посунулася ближче, притисланіс до вікна, обвела долонями очі, кімната відкрилася погляду, і Рейчел теж застигла, нерухома, дивилася просто на неї. Серце Белл підказало їй це, вириваючись із грудей. Рейчел нахилила голову. Набел? покликала вона. Голос її був приглушений склом. «Чорт!» Белл підвелася на повний зріст. Долоні ще притискалися до скла. «Привіт!» – відгукнулася вона, намагаючись прибрати зі свого голосу страх. Я подумала, що всередині хтось є. Рейчел посміхнулася. Та посмішка не дійшла до очей. «Заходь!» Вона кивнула в бік коридору та вхідних дверей. Пальці крокували по повітрю. «Подвійний чорт!» «Добре?» Бел усміхнулася, відступаючи, поки знову не побачила у склі лише себе. Та ця посмішка не переконала й саму Бел. Вона пішла за ріг, перебираючи в голові виправдання, відкидаючи ті, що не згодяться, ті, що Рейчел одразу б розкусила. «Еш?» Мабуть, уже побачив її. Бел махнула рукою у його бік, наказуючи йому тікати. Провела двічі долоною по шиї. Все скінчено. Вона приречена. Подвійно приречена. Рейчел потрапила в пастку, але план розвалився. Вона піднялася сходами, і двері відчинилися. Рейчел стояла у спекотному повітрі. На обличчі не читалося нічого. «Привіт!» Вона відступила, впускаючи Бел у дім. «Привіт!» Озвалася Бел ще життєрадісніше, намагаючись збити її з пантелику. Це смішно, додала ще не знаючи, що скаже далі і в чому тут смішне. Що ти тут робиш? запитала Рейчел. Бел опинилася в кутку, вигадала брехню. Я не могла знайти свою пляшку для води. Подумала, може вчора тут залишила. Ти не бачила її тут десь? Бел пройшла до вітальні. Слухай, вона спеціально примружилася. А ти що тут забула? У тебе ж мала бути зустріч із лікарем. Бо Рейчел, можливо, спіймала Белл. Але й Белл спіймала Рейчел тут. Нічия, випробування для обох. Белл здавалося, що вона склала цей іспит. Тепер черга Рейчел. Ой, я переплутала день, сказала Рейчел, спираючись обома руками на спинку дідівського крісла. Справді? Так. Прийшла вигуляти дідуся, здається, щойно їх не застала. Бел кивнула, ніби це мало сенс, потім зробила паузу, підняла підборіддя, ніби її щойно осінило. А чого тоді ти була всередині? Рейчел потирала долоні об шкіру крісла. Коли зрозуміла, що їх тут немає, зайшла з запасним ключем. Вона помовчала Упета день народження наступного тижня і я не знала, що йому подарувати. Думала, швидко гляну, може здогадаюся, що йому сподобається. Бел завершила кивок. Не така вже й хороша брехня, як у неї. Рейчел показала на книжкову полицю. Хоча, здається, мене викрили. Я помітила камеру на полиці. Погляд Бел пішов за напрямком її пальця, ніби шукала, крутячись, хоча насправді чудово знала, де камера. А це відмахнулася рукою. Тато поставив її кілька місяців тому, щоб вдень наглядати за дідусем ще до другого інсульту. Думаю, вона давно вимкнена, з того часу, як Ярдан прийшов, не вмикали. Рейчел кивнула підборіддям логічно, так, логічно. Бел була задоволена своєю відповіддю А чого ти була біля вікна? Рейчел повернула питання їй. «Мені здалося, що всередині хтось є», – відказала Белл. «А запасного ключа під жабкою не було. Рейчел, не зіб'є її з пантелику. Ти не бачила, що моя машина перед будинком?» Рейчел звузила очі. «Машину бачила, але не впізнала. Що твоя? Я ще номера не запам'ятала». «Добре, що це була ти», – сказала вона з ніяковим сміхом. «Ніби з Рейчел можна розслабитися». Ніби Рейчел не найнебезпечніша людина для неї. Ага, пощастило. Рейчел кинула погляд за спину у відчинені двері коридору. Її очі видиралися сходами, сходинка за сходинкою, поки між ними наростала тиша з гострими зубами. Белл уважно розглядала обличчя Рейчел, шукала нові ознаки, які вчилася розпізнавати, подіргування, лінії. Чи здогадалася Рейчел? Хто з них справді спіймав іншу? Мабуть, нам варто повертатись додому, га? сказала Рейчел, порушивши мовчанку, пропонуючи вихід. Хочеш, підвезу? Бел не могла відмовити 36. Дякую, що прийшла, Ане Дейв Вінтер сидів навпроти неї яскраве світло кімнати для допитів відбивалося від його жетона. Що сталося? Все дуже погано. Все було погано, Бел це знала. Затягнутий клубок провалювався в порожнечу її шлунка, і нема за що зачепитися. Тато зник уже десять днів, це тимчасово, це випробування, це проблема, яку Бел вміла вирішувати. У неї це не заберуть. Бел не знала, як жити без нього. Це буде важко почути Анабель, Але ще важче, якщо він буде тягнути з цим далі. Белл стиснула щелепу, готуючись. «Якщо тато мертвий, то й Рейчел також. Ми відстежили його кредитну картку», – сказав Дейв, напружено піднявши плечі до вух. З'явилась нова транзакція в банкоматі, і поліція штату Вермонт змогла дістатися на місце. «Карткою користувався не твій тато. Це був студент коледжу, 22 роки, на ім'я Меттью Еббі». Поліція опитала його щодо зв'язку з Чарлі Прайсом. Зв'язку немає. Він шмигнув носом. Каже, що знайшов картку під столом у закусочній, куди ходив минулого понеділка. «У якій закусочній?» – спитала Бел, переплівши пальці, вчепившись за них. Дейв глянув у свої нотатки, перегорнув сторінку. «У Вермонті. Хау-кау-кафе біля Бартона». Бел впізнала містечко. «Там живе Роберт Мейер», – Дейв кивнув. «Він стверджує, що не бачив твого тата тієї ночі і що під час останнього дзвінка нічого важливого не обговорювали. Але те, що картка знайшлася саме там, свідчить, твій тато був у тій місцевості». А це все одно залишало питання відкритим, чи брехав Белбоб із Вермонта чи ні. Меттью Ебі притягують за шахрайство з кредиткою, але це не дало нам жодних додаткових зачіпок щодо місцезнаходження Чарлі. Окрім того, що минулого понеділка він був у тій закусочній. Камер там не було, якщо ти про це». «Гаразд», – сказала Бел, «Це була одна новина, і не така вже й погана. Навіть добра. Виходить, тато не мандрував Вермантом. Витрачаючи гроші на бургери і пиво, наче сам вирішив зникнути. Що ще?» Дейв зітхнув, провів пальцями по губах. Найгірше було ще попереду. Спочатку погана новина, а тепер зовсім погана. Що? Вирвалося в Бел, горло стисло, мов перед плачем, чи перед блюванням щось посередині. Ми знайшли не лише кредитку, обережно сказав Дейв. Думки Бел випередили слова, гублячись у здогадах. Чорт, ні, що ще? Тільки не тіло. Ні, ні, ні. Ми знайшли його телефон і паспорт. Телефон, як і очікували, був вимкнений. Виявив їх прибиральник у смітнику на приватному аеродромі у Вермонті. Дейв зробив паузу. Прямо біля канадського кордону. Він залишив усе так, наче цього достатньо. Повна історія. Початок, середина, кінець. Що ти намагаєшся мені сказати? Бел нахилилася вперед. Тінь від волосся стелиться по столу, а живіт нескінченний урив обриву до кінця світу. «Аннабелл», – сказав він ще тихіше. «Я думаю, твого тата вже немає в країні. Схоже, він сам хотів поїхати. Пішов добровільно. Транзакції по карці збили нас за пантелику, але, ймовірно, він перетнув кордон минулого тижня». Дейв прочистив горло. «Сів на невеликий приватний літак, а ми й не знали, бо, ну, за нашою версією, він позбувся старого паспорта, бо отримав новий з іншою особою». Бел похитала головою. Дейв продовжив. «Ми вважаємо, що саме тому він міг звернутися до Роберта Мейера, людини, яка має зв'язки з онлайн-злочинністю, ймовірно, причетний до такого». «Ні, мені шкода, Анабел, сказав Дейв, «і це було видно». Очі опущені, важкі, зморшка на підборідді. Я справді хотів допомогти знайти його після всього цього. Але всі ознаки вказують на те, що Чарлі поїхав добровільно, залишив країну, можливо, під іншим ім'ям. Покинути минуле життя не злочин, яким би болючим це не було. «Ні», – прошепотіла Белл. Нарешті зірвався голос, вислизнув, ледь чутно. Він тепер поза нашою юрисдикцією. Дуже далеко. Мені шкода, але ми більше не можемо його шукати. Очі Дейва ще потемнішали. Я хочу бути з тобою відвертим, Анабель, бо ми все це пройшли разом, ти і я. Зникнення твоєї мами. А ти була однією з причин, чому ця історія так запам'яталася, маленька дівчинка, покинута в машині. Потім те, що було з Філіпом Алвесом, і все після повернення Рейчел – я хочу, щоб ти мені довіряла, коли я кажу, ми більше не шукаємо Чарлі, і, якщо чесно, виглядає так, ніби він і не хоче, щоб його знайшли». Бел гримнула вхідними дверима вибух звуку, що прокотився коридорами та закутками будинку 33. Гримнула й дверима своєї кімнати, впавши обличчям у ліжко, закопавшись між подушок. Ніякої реакції на подвійний вибух, жодних кроків чи тихих стуків у двері. Рейчел, мабуть, не вдома, і добре, бо Бел зараз не могла її бачити. Зустрінься вона з нею, їхня холодна війна спалахнула б полум'ям, і почала б її Бел. Тато не міг просто так втекти до Канади, лишити своє минуле життя і Бел у ньому. Дейв вінтер помиляється. Неймовірно, просити його довіритися їй. Бел йому не довіряла, вона взагалі нікому не довіряла. Бел вдарила кулаком по подушці, потім іншим це Рейчел, усе через неї, і тільки Бел це бачила. Інший варіант визнати, що тато сам так вирішив залишив її погодитися з Дейвом Вінтером. А Бел ніколи не обере цей шлях, бо той ранить набагато дошкульніше. Белл перевернулася на спину і ткнулася поглядом у стелю. Кредитка залишена в закусочній, щоб її хтось знайшов, щоб відволікти поліцію. Це ж була Рейчел, правда? Вона ж і дзвонила Бобу з Вермонта. Вона ж підкинула телефон і паспорт, щоб усе виглядало так, ніби тато перетнув кордон. Рейчел – експертка із зникнень, вона просто повторила власний трюк. Але як це довести, якщо поліція вже здалася, а Белл залишилася сама? Коли саме викинули телефон і паспорт невідомо, зате кредитку лишили минулого понеділка або ще раніше, в неділю, щоб студент знайшов її в понеділок по обіді. Тож, де була Рейчел у ті перші два дні після зникнення тата? У неділю вона була вдома, а в понеділок спогад виринув у пам'яті. Того вечора на кухні. Бел викидала пачку яблучного соку. Пила його тільки, щоб допекти Рейчел. У смітнику стояв стаканчик з-під кави на вино, справда. Саме на цьому зачепилася її пам'ять. Намагалася згадати логотип. Стоп, як називалася та закусочна, де знайшли картку тата. «Хау-кау-кафе». Вона знову чула цей голос Дейва Вінтера, і в голові все стало на місце. Белл кинулась до ноутбука на краю ліжка. Натиснула кнопку, благала, щоб він завантажився швидше. Ввела «How Cow Café Vermont» у Google і натиснула «Enter». Ноутбук тремтів разом із її пальцями. Сторінка результатів. Сайт закусочної і фото їхнього логотипу. Червоний фон. Біла мультяшна корова із дутими губами що дме на чашку гарячої кави. Це воно, правда? Те саме, що вона бачила у смітнику минулого тижня. Пам'ять була не такою вже яскравою, не запам'ятала цього, бо не думала, що це стане важливим. Але вона пам'ятала достатньо, і це не може бути випадковістю. Минулого понеділка Рейчал підкинула кредитку в тій закусочній у Бартоні, штат Вермонт. Дорогою, коли викидала телефон і паспорт на аеродромі північніше. Дорогою взяла каву, щоб не заснути. Пила її в машині дорогою назад у Горгам. Принесла стаканчик додому, щоб викинути. Вона все розпланувала, але не подумала, що Белл це побачить. Ось докази. Справжні докази. Що саме Рейчел зробила так, щоб здавалося, ніби тато зник. Якщо Бел знайде цей стакан, Дейв Вінтер мусить їй повірити. Так? Бел не марнувала жодної секунди. Вона вискочила з кімнати, гуркотом злетіла сходами, наче грім. На кухні вона потягнула ручку шафи, викотилася подвійна шухляда для сміття, гримнувши на петлях. Обидва відра майже порожні. Їхній вміст лежав на самому дні, захований глибоко у сміттєвому пакеті. Бел занурила руку всередину, дістаючи ж мені сміття і виносячи їх на світло. Яєчна шкаралупа і бананові шкірки, обгортки від продуктів, використана кава, що просочувала пальці коричневим, того стаканчика тут не було. Інше відро здавалося перспективнішим – картонні рулони, клапті паперу. Але Бел перелопатила обома руками, стаканчика не знайшла. Рейчел винесла сміття. Значить, це у смітниках на дворі. Бел зірвалася на ноги, летячи крізь будинок. Вона врізалася у вхідні двері, залишила їх відчиненими і помчала до сміттєвих баків біля тротуару, їх зазвичай завжди вносив у двір тато. Бел зупинилася перед ними. Спочатку металевий бак. Бел відчепила еластичний шнур із кришки. Сезон чорних ведмедів, хіба не знала. Вона сунула кришку і та гучно впала на доріжку, кружляючи, мов, гра, ніби це барабани. Вона заглянула всередину. Тут була лише одна чорна сміттєва торба, зім'ята на дні. Бел занурила руку аж до плеча, метал холодив під пахвою. Вона схопила верхівку пакета і витягла його. Пальці не зграбні, поки вона розв'язувала вузол. Пакет розкрився і разом з ним запах, кислий підтекст у весняному повітрі. Бел розгорнула отвір, перебираючи всередині, підскакуючи кожного разу, коли торкалася чогось вологого. У пакеті було занадто темно, а її очам вона довіряла більше, ніж пальцям, які перетворювали все на павуків і слимаків. Бел підвелася і вивернула пакет. Сміття посипалося навколо, Обгортка прилипла до чобіт. Вона присіла посеред усього, стала перебирати цей безлад рукою. Яблучні огризки і стебла броколі, вчорашня вечеря, слизькі шматки поліетилену. Зім'яті паперові рушники в жирних плямах. Лушпиння цибулі, шматок сиру з пліснявою. Бел перевірила, все стаканчика не було і тут. Але вона не здавалася. Може, Рейчел поклала його в контейнер для переробки. Бел скинула кришку з контейнера для вторсировини, перед очима попливли складені коробки, папір і пачки. Серце гупає вдвічі швидше, тиск набирає силу за очима. Бел вхопилася за бак і перевернула його, все випадає на траву, встряхнула для сором'язливих шматків, які прилипли внизу. Вона опустилася на коліна, заглядаючи під коробки всередину упаковок. Гортаючи, очі бігають швидше, ніж руки. Вони знали раніше за неї, стаканчика не було й тут. Бел переглянула все знову сміття і в Бруд просочився у джинси, під нігтями в'ївся бруд. Вона сподівалася змінити результат силою надії. Це мало бути тут. Будь ласка, будь ласка. Вона опустилася на землю. Сіла посеред вітчою, серед сміття, що рухалося навколо, Руки забруднені, опльовані й порожні. Його тут не було. Його тут не було, і Рейчел знову виграла. Бел вдарила ногою по сміттю, з горла вихопилося гарчання, у грудях спалахнула злість. Що ти там робиш? спитав тоненький знайомий голос за спиною. Голова Бел різко обернулася. «Міс, надто цікава, з будинку 32 завжди у своїй ролі стоїть на тротуарі. Руки за спиною дивиться на Бел у купі сміття зі зморщеним обличчям. «Сміття виношу», – сказала Бел майже істерично, розвівши руки навколо свого сміттєвого трону. «Не варто їх так залишати», – міс Нельсон цокнула язиком. «Сьогодні ж вівторок». Сміття вивозять у понеділок вранці. В животі у Бел знову провалля. Поряд із гнівом. Ось воно. Стаканчик був би тут. Але Бел запізнилася. На півтори доби пізніше, і доказів більше нема. Вони втрачені назавжди. Чорт вирвалося в неї, і Бел знову вдарила по сміттю. Міс Нельсон здригнулася. Нічого, Люба, наступного тижня знову приїдуть. Бел не могла плакати, тому розсміялася, втупившись у забруднені руки. Міс Нельсон теж нервово посміялась, перекочуючись із п'яти на п'яту. «Тобі слід прибрати все це? Закрити баки? А то ведмедів привабиш? Сезон чорних ведмедів?» «Я знаю, що сезон чорних ведмедів», – різко обірвала Бел, витираючи руки об джинси. «Так, гаразд», – міс Нельсон оглянула свої чисті руки – я хотіла спитати, у твого дідуся ж на цьому тижні день народження? У п'ятницю, буркнула Бел, не піднімаючи очей, бо це була якась межа у її голові. Малесенький Гол сказав якщо тато не прийде до того часу, вже ніколи не повернеться. Знаєш, він колись був одним із моїх найкращих клієнтів, сказала вона, ніби це провина Бел. Пет заходив до книгарні через тиждень, а тепер зовсім його не видно. «Ні», – відповіла Бел, – «бо не хотіла говорити. Жодної розмови, тим паче сидячи серед сміття, не маючи змоги повернути тата. Я думала, може занести йому кілька нових книжок на день народження. Це добра ідея?» – спитала міс Нельсон, дивлячись на неї згори. «Дуже добра, міс Нельсон, тільки ж ви знаєте». Він уже не може читати, навіть не пам'ятає, хто я. Забути – це ще один спосіб піти, і всі рано чи пізно йдуть. Хотілося б, щоб і міс Нельсон пішла, бо важко розсипатися, коли хтось стоїть над тобою. Ох, – різко вдихнула вона, свист між зубами. Та все одно не пішла. Навпаки, наблизилася ще більше. «Я намагалася сьогодні зателефонувати шефу Вінтеру», – сказала вона, – «Поліція щось зрушила у справі того чоловіка?» «Якого чоловіка?» – прошепіла Бел, сцепивши зуби до болю. «Ну, того, що стежив за вашим домом. Жодного чоловіка немає!» Вибухнула Бел. За очима вже палало. «Жодного! Чорт забирай!» «Рейчел його вигадала!» «Ясно! Вона й тата мого зникла, а це моя провина, що я не догледіла за нею!» Міс Нельсон відступила». Повільно кліпаючи очима, Бел глибоко вдихнула, намагаючись повернути себе назад. Це просто хтось із преси, міс Нельсон. Знаєте, ці фургони телеканалів? Тоді тут купа чоловіків стежила за будинком, всі вже поїхали. Бел підвелася на коліна, схопила порожній пакет для сміття, що надувався від вітру. Рада вас бачити, міс Нельсон, кинула Бел сподіваючись, що та нарешті зрозуміє і залишить її в спокої, але не могла не завдати останнього удару, не поділитися з кимось тою люттю, що кипіла під шкірою. І, може, вам теж варто перестати дивитися на наш будинок? Всі знають, що ви це робите. Я навіть чула, що сусіди називають вас міс надто цікава. Обличчя міс Нельсон стиснулося, губи тонкою лінією, але Белл це не полегшило. Вона таки пішла, розвернувшись на шпинках, не попрощавшись, поки Белл почала збирати сміття, кидаючи його назад у пакет. Їй треба було все прибрати до повернення Рейчел, бо доки Рейчел нічого не помітила, у Белл ще залишався шанс. Тато не в Канаді, Белл це знала відчуттям у животі, але він мусить десь бути так само, як і Рейчел десь була всі ті 16 років – те, що вона сказала міс Нельсон, було правдою. Не варто було випускати Рейчел з поля зору. Бел помилилася, що так уникала її на початку, трималася подалі від дому, від неї самої. Вона тільки дала Рейчел час усе спланувати і здійснити, а тепер тато зник. Більше ні. Бел вже пустила Рейчел у своє життя, проводила з нею час, удавала ніби вони зближуються мати і донька. Це наблизило її до правди, але треба було піти ще далі. Стежити за нею кожну мить, не відходити, стати її тінню. Бо саме Рейчел приведе її до тата. «Не випущу тебе з поля зору!» Тридцять сім! Белл прокинулася ще до того, як розплющила очі, вирвана зі сну різким вдихом у горлі. Вона підвелася на ліжку. Перевірила телефон на тумбочці. Дві години, чотири хвилини ночі. Щось її розбудило, але вона не розуміла, її витіснили чи затягнули. Жахливий сон, чи... Внизу почулося якесь шарудіння Шурхіт, тихий натиск кроків. Рейчел не спала, ходила по дому. Вона, напевно, збиралася кудись піти, думаючи, що Белл міцно заснула. Але Белл не спала. Випила сьогодні забагато кави і ще дві ночі перед тим, щоб спати чутливіше, прокидатись від кожного шелесту, щоб Рейчел не змогла зникнути посеред ночі. Але зараз вона саме це й робила. Бел засунула ноги з ліжка, намагаючись рухатися якомога тихіше. Вона підозрювала, що Рейчел може таке вчинити. Бел не залишила їй іншого вибору. Останні два дні була з нею постійно. Навмисно покашила, щоб лишитись вдома. Удавала, що хвора. Не дозволяла Рейчел виходити самій. «Мені треба в банк. Я піду з тобою». Якщо Рейчел і здогадалася, вона цього не показала, навіть не вагаючись. «Це навіть краще би, Бел, Я теж не люблю бути сама». Бел знову почула приглушене ковзання взуття внизу. Тихий, глухий звук. «Щось підняли, щось поставили». Вона накинула худі і схопила телефон, відкрила переписку з Еш. Вони не писали одне одному з вівторка. Вона набрала. «Сподіваюся, це тебе розбудить. Рейчел кудись крадеться, я йду за нею. Зустрінь мене з камерою. Думаю, це воно». Вона сунула телефон у передню кишеню худі і на шпинках попрямувала до дверей. Кроки легкі, як у Рейчел. Та Рейчел не була тиха зараз. Бел усе ще чула її шарудіння, скидання, як вона вимальовує темряву подихом своїх кроків. Вона, певно, думала, що нема потреби більше тиші, раз Бел спить, а тато пішов. Бел обережно відкрила двері, лаючись подумки, коли низ зачепив килим. Вона вийшла в коридор. Рейчел, мабуть, уже прямує до вхідних дверей. Бел була в цьому впевнена а далі, напевно, до своєї автівки. І це була перша проблема Белл. Але вона могла піти слідом на старому велосипеді. Він стояв у гаражі, і вона могла бути швидкою, бо втратити не могла нічого. Або якщо Еш вийде зараз, може встигнути приїхати машиною, забрати її і разом простежити за Рейчел. Ось як вона теж уміє планувати. Белл була тінню серед тіней темною постаттю серед темних постатей, стоячи на верхній сходинці. Вона спустилася сходами, ступаючи спочатку на носки, потім обережно опускаючи п'ятитиша серед тиші. Вона переступила через ту сходинку, що скрипить, і зупинилася за три кроки до кінця. Подивилась у бік вітальні. Рейчел була ще там шародіння взуття по килиму, шелест тканини, Стукет серця Белл у власних вухах. Якщо Белл піде на кухню, вона зможе обійти, подивитися, що робить Рейчел з відкритого дверного прорізу, що з'єднує кімнати. Вона вже напоготові, щойно Рейчел вийде. Бел прокралася останніми сходинками, перетнула коридор і зайшла на кухню. Плитка холодила крізь шкарпетки. Тут теж було кромішньо темно, жодного світла. Тільки слабке, сріблясте світло місяця. Якщо Рейчел думала, що Бел спить, чому ж не ввімкнула світло? Вона просунулася вздовж стільниці, захована від Рейчел стіною, минула у бідній стіл, переступаючи ніжки стільців. Бел притислася до стіни, трьома пальцями обхопила край відкритої арки. Трохи нахилившись, вона підтяглася ближче. Беззвучно, голова тільки за кутом, очі широко розплющені, шукаючи. Рейчел стояла спиною, біля тумби з телевізором. Вона щось тримала обома руками, дивилася вниз. Белл впізнала закручену золоту фоторамку. Вона знала, яке-то фото. Вона і тато, зроблене під час сімейної вечері в піцерії «Роза Спіца», його рука на її плечі – Картер був розмитим фоном, якраз проходив позаду. Чому Рейчел раптом так зацікавилася цим фото? Вона ж мала купу часу, аби його роздивитися. Рейчел нахилилася, щоб поставити фото на місце легенький шурхіт, коли воно торкнулося поверхні. Вона випросталася, занадто висока, напівголови вище, плечі ширше, ніж має бути. Серце Бел вискочило з грудей, Тіло спалахнуло жаром боротьби чи втечі. Вона кліпнула, намагаючись розірвати темряву, щоб роздивитись те, чого так боялися. Відсунулася трохи далі, щоб переконатися. Це була не Рейчел, а чоловік. Бел не стрималася звуку горлі. Шкарпетка зісковзнула під неї. Чоловік різко обернувся. Голова смикнулася в її бік. Він був такий самий темрява крала будь-які обриси. Вони застигли дві темні постаті вона тут, він там. Поки Бел не зрушила з місця, спрацював інстинкт. Не спускаючи очей із фігури, вона торкнулася стіни, намацала холодний пластик вимикача, мить надії перед спалахом світла, а раптом це тато, нарешті вдома. Вона клацнула вимикачем очі, засльозилася від раптового жовтого сяйва. Бел моргнула. Це був не тато, але й не чужинець, вона знала це обличчя, цей погляд. Чоловік років п'ятдесяти, старший на десять років, ніж останнього разу, коли вона його бачила. Темне, коротке волосся, посивіли колами біля довгих вух, прикрите бейсболкою. Широко посаджені очі з забагато білків, через що він завжди здавався приголомшеним. «Ти не мала тут бути». Бел намагалася не показати страху в голосі. «Не вдалося. У нас судова заборона на тебе, Філіпе». Філіпе, Алвес посміхнувся, нарешті наче ожив під світлом, розпрямив руки, помахав ними біля боків. «Ой», – сказав він, розсміявшись, як поранений пес, хрипко й моторошно. «На моє виправдання, ти теж не мала бути тут», – думав, «будинок порожній». «Порожній?» – Бел перекрутила слово в голові. «Будинок не порожній, і вона не сама, бо якщо Рейчел не кралася в вітальні, значить, вона нагорі в ліжку». «Рейчел?» – гукнула Бел через кухню в коридор. «Рейчел, гучніше! Мамо?» «Її тут нема», – сказав Філіпе. Він підійшов ближче, поки Бел не дивилась і не могла стримати його поглядом. Мамо? Рейчел, нема, кажу ж. Філіппе підвищив голос, перекриваючи її крик. Я бачив, як вона виїхала двадцять хвилин тому. Бел завмерла, губи напіввідкриті для наступного, мамо. проковтнула це слово. Клейке й глухе. Рейчел, нема. Рейчел вислизнула, а Бел пропустила це. Тратила шанс. Рейчел зникла, і тепер Бел хотіла, аби вона повернулася з іншої причини. «Знову стежиш за нашим домом, Філіпе?» Бел знизила голос, згладила кути майже приязно, намагаючись виправити крик. Повітря пульсувало присутністю цього чоловіка, тиснуло на вуха. Бел не знала, на що він здатний, і чи не спровокує його її гострий язик. Він кивнув. Відтоді, як Рейчел повернулась. Бел теж кивнула, проклинаючи міс Нельсон за те, що мала рацію, а себе за те, що не повірила. Гаразд, як ти й кажеш, Рейчел зараз нема. Тож, може, прийдеш іншим разом. Знову це хрипке, заїкаючись сержання, очі витріщені, як у нічної примари. Як вона, твоя мама? спитав він, витираючи рота рукавом. Відколи повернулась? Ем, Бел не знала, що робити, як його позбутися. Може, краще говорити з ним, удавати дружелюбність. Вона написала Ешу. Може, він уже їде. Або він спить і телефон на беззвучному. Або пані Нельсон уже побачила, що Філіпе лізе в дім і подзвонила поліції. «Чорт, ні, тільки но сказала їй не стежити за їхнім домом, не втручатись». Вона не думала, що так скоро знадобиться допомога, вирвалась і нашкодила лише собі. «Ало?» – Філіппе помахав їй рукою. «Вибач», – Бел ковтнула. «Не слід змушувати чекати». Вона могла говорити про Рейчел, доки вирішує, що робити, говорити його мовою. Одержимість, яку не витравили шістнадцять років, бо ось він знову на тому самому місці. З нею все гаразд, сказала Бел, все гаразд. Філіпе, не сподобалась така відповідь. Було важко звикати, сказала Бел, повторюючи за всіма. Але вона тримається, тримається, слово розкололося в роті Філіпе, і ця відповідь йому не до вподоби. Ну, сказала вона. Не все було добре. Дивно, коли хтось повертається після стількох років. Були непорозуміння, старі образи виринають, самі розумієте. Філіпе видав звук у горлі. «Вона тобі щось розповідала? Де була?» «Її тримали в підвалі», – проковтнула Белл. «Вона не знала чоловіка, який її забрав». Філіпе знову розсміявся. «Ага, ага», – сказав, піднімаючи руки, пальці сіпалися. «А де вона була насправді?» Белл почухала потилицю, даючи собі час на роздуми. «Чого хоче почути Філіпе? Що змусить його піти?» «Вона була в підвалі». «Ага», – сказав він, – «глузливо, перекошено». Голова підскакувала на шиї. «То чому ж твій тато втік, га?» Він зробив крок до неї. Рейчел Прайс повертається додому, а через тиждень Чарлі Прайс зникає. «Підозріло, чи не так?» «Не кажи, що це просто збіг, я думав, ти розумна». Белл відчула гарячий сплеск у животі. Стримала його, зараз не час. Треба мислити холодно. «Мій тато не втік», – холодно сказала вона. «Та втік?» – Філіпе відрізав. Слова зліпилися в один рядок. Видно, що йому це подобалось. Белл вдихнула, щоб сповільнити серце. «Ну ж, бо, еш, прокинься, будь десь поруч». «Ні, не втік». Він би так не вчинив. Філіпп стиснув губи, наче стримує сміх дякувати богові, що не розсміявся. Та втік, сказав він. Я його бачив. Бел обірвала наступне речення. Що ти сказав? спитала вона. Ті дивні очі блиснули. А тепер ти слухаєш. Що значить, ти його бачив? Бел зробила крок назустріч, одразу пошкодувала. Я стежив за будинком, просто сказав він. Було пізно, десь друга ночі, і я побачив твого тата, як він вийшов із дому. Взяв сумку, дуже повільно зачиняв двері, щоб нікого не розбудити. Бел похитала головою. Коли це було? Ти ж знаєш, коли. Тієї ночі, коли твій тато зник, у передостанню суботу. Він сів у свій пікап і поїхав. Я був навпроти, через дорогу. Подумав, що він мене помітив, отой пішов геть. Бел усе ще хитала головою, не спиняючись. Ні, це неправда. Його пікап лишався біля дому, як він міг поїхати на ньому. Філіппе знизав плечима, руки повисли в повітрі біля вух. Я тобі не вірю, сказала вона. Просто розповідаю, що бачив. Він був сам, він був сам. Язик ковзнув по губах, намочив їх. Бел не вірила йому. «Філіппе брехун. Звісно, брехун, переслідувач, божевільний, втратив усе, бо не міг відпустити таємницю Рейчел Прайс. І досі не міг. І досі мав що втрачати. То скажи, чому ти думаєш, що твій тато втік? Філіпе примостився на краєчку дивана, вмощуючись. Він не втікав. Рейчел повинна була щось тобі сказати. Бел переступила з ноги на ногу. Вона сказала, що її викрав чоловік і тримав у підвалі 16 років, а тоді відпустив. Брехня, — прошипів Філіпе тим хрипким шепотом, який Бел пам'ятала. Ти щось знаєш. Я нічого не знаю, — сказала Бел, але вона знала значно більше, ніж щось. Але чому Філіпе Алвес заслуговує на ці відповіді, коли їй їх так і не дали? До біса його. «Кажи!» – він знову підскочив, почухав шию, лишивши чотири криваві подряпини. «Я нічого не знаю!» Вона знову стала тією восьмирічною дівчинкою, що сидить на задньому сидінні автомобіля, а чужинець у формі поліціянта кричить їй у лице. «Давай же!» – видихнув Філіпе. «Ще страшніше, ніж якби закричав. Ти ж жила тут із ними обома. Ти мусиш щось знати. Бачила, чула. Ні». Бел помітила, як у Філіппе змінюється лице, як людь піднімається від подряпин до гори. «Ну жбо, Еш! Ну ж бо, міс Нельсон! Ніхто не йде?» Бел сама. Не зовсім одна. Телефон був тут, у передній кишені худі. Чи могла вона подзвонити 911 так, щоби Філіпе не помітив? «Не дуже. Це ж сенсорний екран, треба дивитись на нього». Але вона все ж сунула руку в кишеню, торкнулася телефона, щоб відчути його. «Ти повинна щось знати. Я мушу знати, що сталося насправді. Я так довго чекав». Він чекав не так довго, як Белл. То були не його батьки. Не його життя розсипалися. Спалах гніву, стисло в узлом у животі, але вона не випустила його, слухала свій страх. «Чому ти не віриш тому, що каже Рейчел?» Бел спробувала заспокоїти його. «Мені потрібна краща відповідь. Правда? Якби це була правда, твій тато не втік би. А може це Рейчел щось йому зробила? Вирвалося в неї попри все. Навіщо їй щось робити, якщо він перший їй нашкодив?» Філіпе посміхнувся, певен, що загнав її у глухий кут. «Я ж бачив, як він йшов. Вона з ним не була». Бел видихнула. «Мій тато непричетний до зникнення Рейчел, вона сама це казала. У нього було алібі. А вже ж, знову глузливо Філіпе. Його визнали невинним, сказала Бел, стримуючись, хоча хотіла закричати на нього, на цю людину, яка зробила її життя своєю справою, хоча не заслуговує жодної відповіді. Ти не бачив його обличчя, коли повернулась Рейчел». Він не знав, що вона жива, я тобі це обіцяю. Я знаю його краще за всіх». Того дня він був у лікарні, потім поїхав додому. Він непричетний. Філіп зігнувся. Знову, заходячись тим страшним хриплим сміхом, звук ліз у шкіру. Бел стиснула телефон міцніше. «Чому ти смієшся?» – спитала вона. Невпевнена, чи хоче знати, боялася, що Філіп Алвес стане її кінцем. Чи не звучить вона так само, коли говорить про Рейчел? Знаєш, Філіппе все ще сміявся. Це не вперше я у цьому домі. Тоді мене теж мало не спіймали. Про що ти? Бел знову переступила з ноги на ногу. Ноги трусилися. Я був тут 16 років тому. Зайшов так само. Засувка на тому вікні, до речі, досі поламана. Він кивнув через плече. Вам варто її полагодити. Ну... Далі. Його очі ще ширше, не кліпають. Думав, знайду якісь докази, поки нікого нема. Поліція вже почала підозрювати твого тата, здається, у квітні, перед його арештом. Я знав, що це моя справа дізнатись, хто вбив Рейчел. Я був на кухні, коли почув машину. Не встиг вибігти. Піднявся нагору. У першій ліпші двері. Виявилось, твоя кімната, а в кутку ліжечко. Місце безпеки Белл. Можливо, воно ніколи і не було таким безпечним. «Я ховався у твоїй кімнаті, слухав. Чарлі зайшов у дім. З ним був хтось іще, якийсь чоловік. Я не впізнав його голосу. Чув, не все вони говорили тихо, щоб тебе не розбудити». «Тихо, не розбуди, Аннабел», – сказав твій тато. «Значить, ти теж була там». Філіпе вже не дивився на неї, очі втупились кудись за її спиною – він поринув у спогади. Можливо, зараз у Бел є шанс, доки він відволікся. Вона подалася назад, сховала одну руку за аркою вхідної кухні, змінила руки в передній кишені. Я не все почув. Вони були тихі заради тебе, сказав Філіппе, ніби то її провина. Бел обхопила телефон пальцями і почала повільно тягти його з іншого боку. Але Чарлі був розлючений, бо знав, поліція починає підозрювати його. Він крикнув, «Щось я не забув би ніколи». Філіпе досі не кліпав, очі сльозилися. Белл глянула вниз. Висунула екран телефону з кишені. Він не побачив її обличчя, тож телефон попросив код. Але Белл натиснула екстрену кнопку. Філіпе не стежив, прочистив горло для наступної частини. «Твій тато сказав, мені байдуже, що ти шкодуєш». Ми домовлялися на другу, ти не встиг ось Клавіатура була відкрита. Бел натиснула дев'ять, великий палець попрямував до одного, очі метнулися вгору чи ніхто не бачить. Але бачила вона стримала зойк, удавши кашель. Філіппе дивився на неї, чекав на відповідь, але він не бачив, що робить ліва рука за стіною. Це могло стосуватися будь чого. Бел втримала його погляд але без очей не знайде один. Може, вони домовлялись про обід чи ще щось, хтось спізнився. Шия Філіппи смикнулася, щока здригнулася. Вони говорили про Рейчел. «Про слідство», – сказав він, – певен у власній правоті. Рейчел зникла близько шостої, парирувала вона. Очі свербіли, хотіли знову глянути вниз. Вона дозволила їм це. Знайшла один, натиснула двічі і повернула погляд нагору. Але алібіт твого тата починалось із другої, правда ж?» Тоді він порізав руку. Белл удавала, що думає, опустила очі, але ті спинилися на телефоні. Вона знайшла кнопку виклику внизу, палець сам собою натиснув її. «Гей, що ти там робиш?» Тяжкі кроки, і Філіпе навис над нею. Він гепнув долоною по її руці, телефон полетів на плитку. «Що ти робила?» Це ти поліцію викликала? Очі палали, пальці стиснули зап'ястя Бел боляче. Ні. Бел виривалася зі сталевих пальців, адреналін стирав біль. Я хотіла тобі щось показати, доказ, щось про рейчел. О. Філіппе відступив, рот ще повторював звук, відпустив її руку. Він повернувся, нахилився до телефона на підлозі, пішов до біса. Проскрипіла Бел. Зібрала сили і кинулася на Філіпе. Він не мав відвертатись, вона вже не восьмирічна і непокинута дитина на задньому сидінні. Вона штовхнула його, він упав, покотився по інерції. Бел не стала чекати на шок у його очах. Вона кинулася до задніх дверей, рвонула ручку вниз. Філіпе встав швидко. вона відчула рух повітря позаду. Вона потягнула двері, коли він схопив її за хвіст волосся, смикнувши голову назад, оголивши шию. Рука Белл різко пішла вгору, лікоть уперед. Вона вгатила його просто поміж очей. Почула хрускіт. Філіпе заверещав, притискаючи руки до закривавленого обличчя. Белл проскочила у відчинені двері, в нічну темряву. Перетнула терасу за три кроки, вискочила на мокру траву, що промочила шкарпетки. «Рятуйте!» – закричала вона. «Допомо!» Хвіст волосся знову рвонуло, боляче потягнувши за шкіру голови. Вона впала на траву від сили рибка, з грудей вирвався хрипкий стогін. Філіп теж упав, притиснув її зап'ястя до землі. «Які в тебе докази?» Задихався він, кров капала з носа на її обличчя, стікала у волосся. Що ти знаєш? Допоможіть. закричала Бел. Міс Ненсон. Філіпе відпустив одну з її рук. Долонею затулив їй рота, солоний смак крові й його липких пальців, але він не міг тримати рота й обидві її руки одночасно. Вона потяглася вгору. Розчепірені пальці шукають його дивні очі, нігті здерли щось м'яке, вологе. Філіпе верещав, мружачись. Знову схопив обидва її зап'ястя, відпустив рот. «Кажи, що знаєш!» – заривів він. «Я нічого не знаю!» Вона вперлася в траву, намагаючись скинути його. «Ну ж бо, міс Нельсон! Ну ж бо, Еш! Хтось допоможіть, будь ласка! Я мушу знати!» Його крик напружив жили на шиї, оголені й червоні. «Пішов ти!» – Белл плюнула йому в обличчя – вдарила його коліном у груди Ти не маєш права знати Я мушу Чому ти заслуговуєш на відповіді Кажи Ні крик Але це була не Бел і не Філіпе Дві бліді руки вибігли з темряви Філіпе відлетів від неї перекотився по місячній траві Бел підвелася дихання уривчасте швидке Рейчел стояла перед нею на тлі беззоряного неба. Очі її блищали злісно, рот оголив усі зуби. Вона дивилася на Філіпа і знову заревіла. Це був відчайдушний, жахливий звук, але Бел більше не боялася. Вона не була вже сама. «Я тебе вб'ю!» – заверещала Рейчел. Відступила, схопила граблі з тераси. «Торкнешся, моєї доньки, я тебе вб'ю!» Вона підняла граблі над головою, кинулася на Філіпе. Вона дійсно зібралася це зробити. Рейчел замахнулася, але Філіпе відскочив. Граблі вдарили по його гомілці. Він заверещав. Рейчел потягла граблі назад, щоб замахнутись ще. Та Філіпе не дав їй шансу. Схопився на ноги і помчав крізь темну траву до дерев позаду. Зник у нічній темряві. Рейчел кинула граблі. Бел сіла. Очі. Рейчел знову спінилася на ній вже не злі, але ще блищали. Вона кинулася до Бел, впала навколішки поряд. Ти не поранена? ніжно взяла Бел за голову, тримаючи з обох боків. Ти ціла? Бел глянула вниз і сіра худі вже у плямах крові. Це не моя, сказала вона. Думаю, я йому ніс зламала. Ти не поранена? повторила Рейчел і, мабуть, мала на увазі не кров. Все добре. Голос Белл зірвався. «Де ти була?» «Пробач». Рейчел обійняла її, пригорнула, притиснула долоню до потилиці, як створену саме для цього місця. «Пробач». Белл хотіла відштовхнути її, але водночас хотіла ще трохи так залишитись виснажена, вся в дрижаках, а Рейчел тепла біля неї. Тіло Белл зраджувало, забуваючи, що боятися треба було саме Рейчел. «Це був Філіпе Алвес», – сказала вона, відштовхуючи себе від неї. «Поліція ж розповідала тобі про нього, правда? Той, хто був одержимий тобою цією справою, той, хто викрав мене, коли мені було вісім». Рейчел уважно слідкувала за нею. У небі не було зірок, але вони були в її очах. «Я більше не дозволю йому наближатись до тебе, обіцяю». Сказала Рейчел, це моя робота захищати тебе. Тебе ж не було, Бел, тихо. Мені треба подзвонити в поліцію. Рейчел витерла очі. Вона легенько провела рукою по рукаву Бел і підвелася. Потім, заведемо тебе додому. Гаразд, Рейчел змахнула по екрану телефону, піднесла його до вуха. Бел почула гудок, він прорізав ніч так, як їхні крики кілька хвилин тому. Клац. «Офіцер Вінтер?» Рейчел повернулась додому. «Це Рейчел Прайс. Це терміново. Філіпе Алвес щойно був у нашому домі. Він напав на Бел. «Я в порядку!» – крикнула Бел десь позаду, підводячись, витираючи мокру траву з ніг. «Так», – сказала Рейчел, відповідаючи на якесь питання. «Так, ще раз. Він утік через задній двір. Надішліть сюди патруль, ви маєте його зловити». Рейчел повернулася, очі вишукували Белл у темряві. Жовте світло з дому освіщало половину її обличчя, інша була в місячному сяйві. Вона вдихнула. «Це він, Дейве, Філіп Алвес, той, кого ви шукаєте, той, хто викрав мене. Тридцять вісім». Рейчел заглушила двигун, витягла ключ і підняла його так, ніби він міг відімкнути ще щось інше. Можемо скасувати вечерю на честь дня народження твого дідуся, Белл. Після вчорашнього Белл знизала плечима. Ні, я в порядку, сказала вона, бо й сама не надрозуміла, як почувається. Вона згадала божевільні очі Філіпа, його нервовий сміх. Філіп був тим чоловіком, тим, хто тримав Рейчел у підвалі 16 років і потім відпустив її. Все закінчилося, сказала Рейчел, простягнувши до неї руку і стиснувши її долоню. Бел не відсахнулася. Вона була надто виснажена, вже не знала, у що вірити. Якщо вони знайшли цього чоловіка, то, може, Рейчел не брехала зовсім. Можливо, вона просто помилялася. Ходімо. Рейчел вибралася з машини. Бел повторила її рух з іншого боку. Пані Нельсон стояла у відчинених дверях, спостерігаючи, як і минулої ночі, коли приїхала поліція. Бел кивнула їй. Вибачення, перемир'я. Бел. Голос прокотився вулицею. Це був Еш, який поспішав до них у темно-синьому светрі з білими пташками. Бел поглянула на Рейчел. Я зайду всередину, сказала Рейчел. Почну прибирати. Белл дочекалася, поки вхідні двері за нею зачинилися. «Еш заговорив перший. Я чекав на тебе. Отримав твоє повідомлення. Вибач, телефон був на беззвучному. Його брови були стурбовано насуплені. Що сталося? Ти йшла за Рейчел? Куди вона пішла? Що робила? Хтось сказав, що тут була поліція. Що ти дізналася?» Бел зітхнула, знаючи, що доведеться все пояснити, хоч і не була певна, як. Вона поманила його за собою, подалі від дому, у бік цвинтаря. Поліція була тут не через Рейчел. Вони приїхали через Філіпа Алвеса. «Філіп Алвес?» – прошепів Еш. «Той псих, що був одержимий цією справою. Той, хто тебе викрав. Він вдерся до будинку, коли побачив, що Рейчел пішла». Шукав підказки. Але я була там. Він подумав, що я знаю щось про Рейчел. Він розлютився. Еш змінив ходу, його кроки співпадали з її. Він майже потягнувся до її руки. Він тебе скривдив? Міг би, сказала Бел. Якби Рейчел не повернулася вчасно. Вона його налякала, він утік. Вона тебе врятувала? перепитав він. Бел не хотіла відповідати. Рейчел не мала би взагалі залишати її одну, і якщо вона не брехала, то навіщо нишком виходила з дому так пізно, все стало занадто заплутано, де тепер лінії фронту. Хто на чиєму боці? Це ще не все, сказала Бел. Ми щойно повернулися з поліції, і давали свідчення. Рейчел каже, що це він. Філіп Алвес був тим чоловіком, що її викрав. Еш зупинився, втупився у неї. «Це Філіп?» «Так», – каже Рейчел. Тепер його брови насупилися ще дужче, зігнулися над носом. Але він замовк, хіба Філіп не сидів у тюрмі три роки після того, як викрив тебе. Підбори Бел дряпали тротуар, ковзали по ньому. Рейчел каже, що був довгий період, коли чоловік зовсім не підходив близько. Залишав їжу у темряві, обличчя завжди було сховане. Це міг бути хтось інший, і вона тоді цього не помітила. Брат, друг. Філіп Алвес. Еш проказав це ім'я, спотикаючись, ніби воно йому не підходило. Коли Рейчел повернулася, поліція показувала їй фото Філіпа і питала, чи це він, сказала Белл. Тоді вона сказала ні. Вона не впізнала його до того, як побачила особисто, як він рухається, як дихає. «Неймовірно», – сказав Еш, – «але що саме він мав на увазі?» Вони йшли стежкою серед цвинтаря, на траві лежали червоні листки. Тобто тепер їм треба його знайти? Вже знайшли. Державна поліція затримала його за кілька годин, коли він йшов трасою «Шосе номер два», його вже арештували, зараз допитують федеральні агенти. До речі, я зламала йому ніс, сказала вона, щоби він знав, вона й без Рейчел могла б дати собі раду. Філіп Алвес, повторив Еш, залишаючи ім'я у повітрі, ідучи назустріч йому. «Чому ти повторюєш це так?» – різко кинула Бел. Він зупинився. Просто «Чи ти віриш їй?» – вузол стислося в животі Бел. Вона повернулася до безпечної відповіді, сховалася за нею. Не знаю. А як же все, що ми дізналися? Якщо відповідь просто у тому, що Філіп Алвес, чуженець, її викрав, то навіщо вона позичала ті гроші у Джуліана Тріпа перед зникненням? Не знаю. Ще далі заховалася Белл. Можливо, три тисячі доларів були для чогось іншого. Не для втечі. А свідчення у січні? Червона кофта, чорні джинси. Може, то була не Рейчел? Що вона так відчайдушно шукала у домі твого дідуся? Не знаю. Може, це й неважливо. І, і, можливо, стаканчик у смітнику. Просто ще одна чашка з коровою. Їх не так вже й мало. Еж дивився на неї так, ніби не розумів. Та, може, і сама Бел не розуміла. Чому вона тепер захищає Рейчел? Стає на її бік навіть якщо це здається неправильним. Бо інший варіант, якщо це не Філіп Алвес, вірити словам того, хто роками був одержимий цією справою. Тато, який уночі йде з пакованою валізою, тато, що розмовляє з якимсь незнайомцем про алібів ті місяці після зникнення Рейчел. Бел могла вибрати або повірити Рейчел, або Філіпу Алвесу. І Рейчел – легший вибір, менш болючий. Філіп Алвес ще раз сказав Еш, «Перестань вимовляти це так. Пробач». Він глянув на неї під тінню червоного дерева. «Просто я думав, що відповідь буде ближче додому». Бел підвела підборіддя. «Ближче додому? Що ти маєш на увазі?» «Ні нічого. Відступив він. Мені просто здалося. Ти маєш на увазі мого тата. Правда ж?» «Я цього не казав», – мовив Еш, піднявши руки, обережно оминаючи міну, яку вже активував. «Але саме це ти мав на увазі, так?» Бел стиснула щелепу, погляд став крижаним. «Чому так завжди? У нього було курва-алібі. Думки затулилися від марення Філіпа. Це має бути Філіп. Мій тато нічого не робив. Я це знаю, Еш. Знала, мусила вірити». Без нього вона була зовсім сама, і, можливо, я помиляюся, може він і справді мене покинув, утік до Канади. Може, подумав, з поверненням Рейчел всі знову почнуть підозрювати його у зникненні, як ти зараз. Може, він знав, що люди від нього відвернуться, і злякався. А тепер, коли всі дізнаються про арешт Філіпа, коли нарешті з'явиться відповідь у цій клятій загадці Рейчел Прайс, він зможе повернутися додому і нарешті стане вільним від таких як ти, Чарлі Прайс. Ім'я назавжди зганьблене після арешту Дейвом Вінтером за те, чого він не робив. Це мало сенс, якщо тато поїхав саме з цієї причини, Бел могла владнати це у своїй голові. Я не це мав на увазі, Бел, благаю. Він сказав мені триматися подалі від тебе прямо перед тим, як зник. Знаєш, Сказала Белл, б'ючи по найболючішому. Тепер вона знала Еша, і він знав її. А це означало, що вона знала, як боляче вдарити, як ранити так, щоб лишилось назавжди. Він попереджав мене. Казав, що ти використовуєш мене для фільму. Маніпулюєш мною з приводу Рейчел. Дивно, що в тебе зараз немає камери, чи не так? Це ж був би чудовий матеріал для твого фільму, так? Мого імені немає в назві, але я, серце, пам'ятаєш, Чи ти це просто казав, щоб маніпулювати мною, щоб вразити Ремзі, щоб він подумав, що з тебе є толк. В її очах палило, але це вже не діяло, як мало б, бо було надто пізно. Вона підпустила його надто близько, і тепер боліло й їй самій. Де твоя камера? Еш, га. Вона штовхнула його у плече, ткнула двома пальцями. «Оце все, що між нами мало статися, так? Це безглуздо, це не має значення. Ти підеш, ти завжди збирався йти. Тобі ж не важливо, окрім як зняти класний фільм для Ремзі. Закручений сюжет, несподівані повороти, за які великі телеканали дадуть купу грошей. «Давай, де твоя камера?» Бел, зупинись». Голос Еша зламався навпіл. У очах блищали невиплакані сльози. Це нечесно. Я знаю, що ти робиш. Тоді все, добре. Дихання Бел затиналося, руки тремтіли. Все скінчено. Вона залишила його там, серед ряду могил, під кривавим деревом. Дочекалася, поки Еш не зможе її бачити, щоб витерти очі. «Я купила торт на день народження, ти думаєш, він не образиться?» – спитала Рейчел, помішуючи макарони з сиром на плиті. «Не думала, що встигнемо спекти свій. Все нормально, він не згадає». Бел дивилася у задній двері, коли вечір згущувався. Її відображення мерехтіло, як тоді, коли Філіп првонув її за волосся, відкрив горло. «Ти як, Бел? Рейчел зупинилася, досипаючи сілю каструлю. Ага, вона шморгнула носом. А а ти? Рейчел обернулася. Здавалося, її здивувало це питання. Бел теж. Посмішка майнула на обличчі Рейчел, невпевнена спочатку, поки вона не зустрілася поглядом із Бел. Вони були по різні боки кімнати, але ця відстань вже не здавалася такою великою. Так, кивнула вона теж. Я теж у порядку. Бел кивнула. «Мабуть, треба йти готуватися. Ми ж сказали всім на сьому тридцять, так?» Рейчел подивилася на годинник на плиті. «Ще двадцять хвилин. Ідеальний час». Белл піднялася нагору, переодяглася у джинси та кардиган, розчесала волосся. Вона вже двічі мила його після того, як Філіп до нього доторкнувся, залишив свою кров. Та все одно воно здавалося брудним». Вона поклала гребінець на підвіконня біля фоторамки. Вона й тато усміхаються в об'єктив, той самий, що висить у нього на ключах зі Святого острова. Її 12-й день народження. Великий палець Бел провів по фото. У склі відбивалося її обличчя, в одному обличчі мала Бел, в іншому тато. Його не було вже 13 днів. Але тепер завдяки Філіпу Алвесу все мало стати добре, тато зможе нарешті повернутися. Бел була готова, готова до миру, перемиря, знову зібрати дім до купи, залишити свою броню за дверима. Бел і Рейчел могли бути на одному боці, якщо це також біг тата, сім'я, сім'я це найважливіше погляд Бел ковзнув до тумбочки. Вона пішла за ним відкрила шухляду зі своїми трофеями. І тут усвідомила, оглядаючи ручки бальзами для губ, той одинокий непрацюючий ерпод, шахову фігурку ферзя, що кілька тижнів уже нічого не брала. Вузол у животі був, але він не просив їжі, не вимагав. Напевно, вона була занадто захоплена Рейчо. Вона потягнулася всередину, пальці натрапили на щось маленьке і м'яке. Витягла її маленька рожева дитяча шкарпетка, згорнута в долоні. Бел могла повернути її Рейчел, покласти назад. Явно це мало для неї значення. Оливкова гілка перший крок. Бел зробила цей перший крок, і другий, вийшла з кімнати і пішла коридором. Вона зупинилася біля зачинених дверей до кімнати Рейчел, спробувала ручку, було незачинено власне, Бел не чула, щоб Рейчел взагалі замикала двері останні тижні. Вона зайшла тихо, щоб Рейчел не почула знизу. Ліжко було не застелене, часу не було. Бел підійшла до тумбочки і висунула верхню шухляду. Коробка з під айфону досі лежала всередині. Бальзам для губ котився на зустріч. Пачка серветок Бел заштовхнула маленьку шкарпетку у далеку частину ящика туди, де й знайшла її. Але тепер там було ще щось. У темряві сховалася холодна металевість, що торкнулася її кісточок. Бел не втрималася. Відпустила шкарпетку і пошарила по дну, витягла металевий предмет. То була обручка, проста золода, чоловіча, більше за Рейчел. Бел піднесла її ближче, роздивилася, покрутила у світлі. Усередині було гравірування. 23 липня 2005 року, день весілля її батьків. Це була обручка тата, та сама, яку він завжди носив, яку не міг зняти. І вона тут, у шухляді Рейчел. Серце Бел провалилося в живіт, вузол у душі стиснувся болем. Ні, ні. Ні, тато не міг її зняти, а це означає, все не мало стати добре. Тато не тікав, Рейчел щось зробила з ним, щось остаточне. Відповіді знову розсипалися, остання іскорка надії згасла. І нове відчуття – тато вже ніколи не повернеться. Бел розсипалася на шматки слідом за серцем, униз, униз, у прірву, активуючи всі власні міни водночас. "Рейчел", закричала вона, спалюючи дім. Бел вилетіла з кімнати. Обручка полахкотіла у її кулаці, підхоплюючи вогонь. Рейчел, сходами вниз, грім її кроків набирав силу, перетворюючись на щось гірше. "Мамо, я лише поправляю подушки", відгукнулася Рейчел. Бел пішла на голос, у саме пекло. "Не знаю, навіщо все одно нікому не важливо". Чи подушки пухкі. Вона посміхнулася сама до себе. Я більше не можу. вигукнула Бел. Її голос здригнув кімнату. Рейчел випустила подушку з рук. Бел, що? Я не можу. Ти брешеш мені. Ти брехала з того моменту, як повернулася. Рейчел кліпнула, рот розкрився. Бел, я, Бел урвала її, кинулася вперед. Вона швирганула обручку на журнальний столик. «Це обручка тата!» Вона показала на неї. Він не міг її зняти. Погляд Бел вп'явся у Рейчел. Став холодним і точним. «Що ти зробила з ним, Рейчел?» «Тринадцять дев'ятий». Рейчел похитнулася назад. Погляд її був прикований до обручки між ними. Бел. спокійно промовила вона, «хоч очі видали її», я можу все пояснити. Ні, крикнула Белл, досить брехні. Я не хочу тобі брехати, сказала Рейчел, піднявши руки То Той не бреши. Що ти зробила з татом? Де він? Я не знаю, відповіла Рейчел. Але Белл знала цей трюк надто добре і зруйнувала Рейчел усі захисні стіни, лишивши її без укриття. У тебе його обручка. Ти вбила його, Рейчел? «Мамо, ти його вбила?» – Рейчел мовчала, не встигла збрехати. «Він був єдиний, хто ніколи б мене не покинув. Голос хрипкий, роздертий, сльози прорвалися, груди порожні, серце падало все нижче, і вона могла вже ніколи його не повернути. Всі завжди йдуть. Він був у мене єдиний, а ти забрала його в мене». Очі Рейчел теж наповнились слізьми – Дивлячись, як Бел розриває себе навпіл, Бел, послухай, ні. Я тебе не слухаю. Ти, брехунка. Бел, Філіп Алвес не викрадав тебе, правда. Вона витерла сльози, знову збудувавши барикаду, зціпивши зуби. Ти й не бачила його до минулої ночі, так? Рейчел ковтнула. Скажи це, заревіла Бел. Ні. Рейчел обійняла себе за груди, захищаючи. «Та це були лише руки, і Бел могла їх зламати. Але він хотів нашкодити тобі. Я злякалася. Це не входило в мій план. Я лише хотіла тебе захистити, відгородити його від тебе. Ніхто не сміє чіпати мою дочку». «То був план?» – підхопила Бел, вчепившись у це обома руками. «У тебе завжди був план, так?» «Філіп Алвес не викрадав тебе, бо тебе ніхто не викрадав. Де ти була весь цей час? Бел, я не можу. Скажи, де ти була? Ще одна міна. Тебе не тримали у підвалі. То де ти була? Я не можу тобі сказати». Вигукнула Рейчел. Вибух. Бел спровокував її власний. Очі розширилися. «Я б таке не зробила з тобою, а ти зробила гірше». Крикнула Бел ще голосніше. Ти залишила мене на задньому сидінні своєї машини, я була немовлям. Голова Рейчел мотнулася з боку в бік, сльози виривалися назовні. Ні, Бел, я б ніколи не залишила тебе не бреши. Бел ткнула в неї пальцем, ніби пронизуючи повітря. Ти позичила у Джуліна Тріппа. Три тисячі доларів за кілька днів до того, як зникла. «Ти вирішила піти!» Рейчел відійшла назад, ніби отримала удар в груди, руки притиснуті до болючого місця. «Ні, ні, це не...» «То ти зробила це!» Бел підступила ближче. «Ти знала, що не зможеш зняти гроші сама, бо всі зрозуміють, що ти задумала втекти, тож ти взяла їх у містера Тріпа». «Ти покинула мене. Куди ти поїхала? До Боба, друга Джефа у Вермонті за новим паспортом. Ти так ховалася, так знала, як зробити вигляд, ніби тато зробив те саме. Чому ти поїхала? Скажи мені правду». Рейчел здригалася під кожним ударом, стискаючись, очі митушливі, відчайдушні. «Ні, ні, Бел. будь ласка». «Досить казати ні. Скажи мені, де ти була?» «Я не можу!» – вигукнула Рейчел, раптом зміцнівши, скорочуючи відстань між ними. «Я не можу сказати тобі правду! Я не зроблю тобі такого! Моя робота – захищати тебе! Я впоруюсь сама! Я була сама дуже довго, я знаю, як воно!» Занадто глибоко закопалася, Белл не могла зрушити її з місця, навіть розсипаючись на очах у матері. «Будь ласка, мамо! Скажи, де тато?» «Що ти з ним зробила?» Рейчел нічого не сказала, лише похитала головою. Її не хвилювало, співчуття не входило до плану. «Це моя провина», – Бел плакала. «Я з самого початку знала, що ти брешеш. Треба було сильніше намагатися це довести, поки ти не дісталася до тата. Тепер його нема, і це моя провина». В очах Рейчел блиснули сльози, закипіли нові – «Ти ні в чому не винна, Белл. Чуєш мене? Абсолютно ні в чому. Послухай, я мала 15 років, щоб уявляти, якою ти виростеш, і ти краще, ніж будь-який образ, який я могла створити в думках. Сльози зібралися у тріщині її вуст. Ти ні в чому не винна, це всі інші, і я захищатиму тебе від них». Та Бел бачила крізь ці сльози. Вона підняла підборіддя, зробила його гострим, як вістря. «Ти була замкнена шістнадцять років, Рейчел, не п'ятнадцять. Ти вже заплуталась у власній брехні». Дихання Рейчел здригнулося в грудях. «Вибач», – прошепотіла вона. «І це спричинило нову хвилю. Ні, ти не шкодуєш», – крикнула Бел, ще не втрачаючи запалу. Вона вдарила по кріслу та відкотилася з огитним скрипом по підлозі. «Якби ти справді шкодувала, ти б сказала мені правду. Скажи». «Ні», – голос Рейчел зламався. Белл здалася. Та якщо їй падати, то й Рейчел полетить разом із нею. Дихання перехопило все, наростаючи в грудях. «Я бажаю, щоб ти так і залишилася зниклою», – крикнула вона слова дерли їй горло. «Бажаю, щоб ти ніколи не поверталася». Дзвінок у двері пролунав, пронизуючи весь дім. Рейчел витерла обличчя, погляд її згас, ніби щось у неї зламалося всередині. "Бел, Люба", лагідно промовила вона, голос виснажений. "Сказати всім, щоб прийшли іншим разом. Ми можемо зробити це потім". "Ні", Бел витерла рукавом сльози, обличчя пекло. Все всередині було надломлене. "Ні". «Я більше ніколи не хочу залишатися в цьому домі з тобою сам на сам». Вона залишила Рейчел позаду, рушила до вхідних дверей, відчинила їх. На порозі стояла Шері з тарілкою домашнього торта. Зверху синім кремом було написано «З днем народження, 85 років». На сходах за нею був Картер, а на доріжці – Джеф. «Все гаразд?» – запитала Шері – очі великі, вивчаючи, Мали чути крики, все написано на обличчі Белл. Картер точно зрозуміла, брови насуплені, легкий кивок. Питає, чи все гаразд, по своєму, по секрету. «Так, все добре», сказала Белл, але той самий голос промовив це слідом. Рейчел, яка стояла просто за нею. Вони говорили разом, тепер вже обидві брехуни. Рейчел це не зачепило, «Заходьте!» – сказала вона. Усі вже зібралися. Дідусь сидів на чолі столу поруч. Йордан. Вони були на кухні. Стіл розсунули на вісім персон. Але їх було не вісім, бо тата не було. Ніхто навіть не згадав про нього. Рейчел розкладала макарони з сиром. Під час накладання вони чавкали. Довгі тягучі прожилки сиру чіплялися до ложки. Ось твоя порція Бел, люба, вона передала їй тарілку, рукою легенько торкнулася до плеча Бел перед тим як піти далі. Бел не розуміла цього, цієї м'якості у голосі, чому вона не сердиться. Бел сказала їй найгірше, що тільки можна уявити обидві на протилежних кінцях прірви, і при цьому рейчел, ніжна, лагідна. Виходить, Рейчел ще краще брехунка, ніж Бел думала. Вона зізналася, що брехала про Філіпа Алвеса, а отже, усе сказане раніше під сумнівом, і про її зникнення, і про повернення. Бел просила правди, давала останній шанс, а Рейчел відмовилася повернення до цього вже не буде не можна більше прикидатися гратися в дім чи в матір і доньку. «Щоб не сталося цієї ночі, це була остання вечеря, фінал чогось важливого. То це все-таки був Філіп Алвес?» – поцікавилася Шері, піднявши виделку. «Я одразу знала, що він якийсь не такий, коли прикинувся копом у нашому домі. Питав усілякі дурниці про тебе. А весь цей час він знав, що з тобою трапилось, бо ти була у нього в підвалі. Маніяк, я зразу це відчула, клянуся». Джеф закашлявся, переводячи погляд з Шері на Рейчел. Напевно, полегшення, що все це скінчилося, спитала Шері. І тобі Бел теж це було страшно, правда? Так. одночасно відповіли Бел та Рейчел, і це мало би скінчитися. Добре нарешті знати всю правду. Бел насупилась, дивлячись на Рейчел, що сиділа навпроти. Рейчел подивилася у відповідь. А вже ж погодилась Шері. Джеф знову закашлявся, стукаючи кулаком по грудях. «Може, поговоримо про щось легше? Це ж свято має бути. З Днем народження, тату!» Джеф підняв пиво, зробив великий ковток, проковтнув чотири рази. Дідусь не помічав цього. По крупинці підносив макарони до рота. Картер їла так само повільно, накручувала виделкою пасту, Наколювала шматочки і відпускала. Можливо, у другої половини родини Прайсів перед вечерею теж була сварка. Картер надто тиха, дядько Джефф занадто напружений і вже закінчив перше пиво. Шеррі або не помічала, або вміла ховати емоції. Просто добре знати, що все повернеться на свої місця. Шеррі кинула погляд на чоловіка, очі на порожній пляшці пива. Вибач, що ми трохи запізнилися. Це все вона вказала виделкою на картер, домашку з біології доробляла. Замість того, щоб збиратися, сиділа за комп'ютером, дивилась на графіки, розсердилася, що я її пришвидшила. Я сказала тобі не потрібна біологія, щоб бути танцівницею, а от пунктуальність потрібна. Це цілком нормально. Рейчел звернулась до Картер, не до Шері. Я теж не вмію вчасно приходити». «Може, це вперше Рейчел сказала правду. Вона справді погано дружить із часом. Двічі ненароком на роком сказала 15 років, а мало б бути 16». «Так», – знову втрутилась Шері. «Ти ж спізнилася навіть на власне весілля, так?» Рейчел опустила очі на тарілку. «Апетиту в цьому домі було небагато. Всього на 10 хвилин». Добре, що Шері була тут, щоб керувати розмовою, наводити лад у сім'ї. Зазвичай це робив тато, коли був поруч. Ніхто досі не згадав про нього восьме порожнє місце, його обручка, захована в кишені джинсів Белл. «Ти закінчила, Белл?» – спитала Рейчел. Очі блищали так, що це важко було підробити. «А, так, хоча Белл майже не торкнулась їжі». Вона не розуміла, чому Рейчел добре до неї це лише видимість для інших. Бел щойно сказала їй найжорстокіше, щоб завдати найглибшої болі на смерть. А Рейчел не пішла, навіть знаючи, що її викрили, навіть коли Бел майже побажала їй смерті. Вона залишилась. Бел потирала на бряклі від сліз очі. Вона ніколи не сварилася так із татом жодного разу. Він завжди погрожував піти з дому, якщо тільки починали підвищувати голоси вийти проїхатися. Бел не хотіла, щоб він ішов, тому завжди поступалася, це завжди допомагало. Вони ніколи не кричали один на одного через кімнату, не мусили нічого вирішувати таким чином. Та тепер Бел не була певна можливо, таки добре було викричати все до останку, дати волю найтемнішим почуттям, поділитися з кимось. «В нас, насправді, два торти», – подякувала Шері. «Один мій. Мій. Низькокалорійний», – оголосила Шері всім, затримавши погляд на Картер. Картер крутила колготки, натягувала матерію і відпускала, щоб ляснула по колінах. «Перш ніж їсти торт, взяла ініціативу Рейчел, відбираючи її у Шері. Пропоную спершу подарунки». Шері перхнула, як хочеш. «Зазвичай подарунки після торта». Але ти цього не знаєш. Пропустила кілька днів народжень, сміх через ніс. Рейчел не зважала, зникла у вітальні на кілька хвилин. Повернулася з пакунком, загорнутим у смугастий синьо білий папір у формі товстої книги. Червона стрічка навколо це від мене й Бел, Пете, сказала вона, нахиляючись над дідусем і простягаючи подарунок. Вона знала, що Белл не встигла купити подарунок. Це доброта чи змагання? З днем народження. Рейчел? Дідусь підвів до неї очі. Так, відповіла вона з косою посмішкою. Дівчина Чарлі. Правильно, Пете. Швидко підхопила Шері. Молодець. Дай допоможу, сказав Йордан і зняв стрічку з подарунка для дідуся. Я сам Чарлі. Дідусь відштовхнув його руку. Він почав здирати обгортку-обгортку кислявими покритими плямами пальцями. Розірвав папірець. Книга. Він покрутив її в руках, і Белл впізнала зелену обкладинку, навіть не дивлячись на назву. Викрадач пам'яті. Одна з її улюблених книжок. Дідусь читав її вголос, коли Бел була малою. Шері нахилилася до Джефа. Дещо недоречно, прошепотіла так голосно, що Белл і Картер чули. Давайте людині з деменцією книжку під назвою «Викрадач пам'яті»?» «Я думала, вам сподобається», – голосно сказала Рейчел, повертаючись на місце. Міс Нельсон у книжковій порадила. Але думки Белл чіплялися за інше, витягаючи його на поверхню. Рейчел не шпорила у кімнаті Белл гортаючи її екземпляр цієї ж книги. Белл застала її на цьому. Рейчел сказала, що це її улюблена, а Белл не хотіла зізнаватися, що це її улюблена теж. Рейчел спитала, чи хтось подарував їй цю книгу. Що? Як подумати? Було дивним запитанням. Та все в Рейчел тоді було дивним. Белл сказала, що дідусь читав її в дитинстві, а свій екземпляр купила вже кілька років тому. Отже, Рейчел знала, що дідусь має цю книгу на полиці вдома. Бел їй це розповідала. Забула? Це дуже мило з боку Рейчел, чи не так, Пете? Сказав Йордан. Я можу читати тобі її вдома. Дідусь випустив книгу з рук, наче вже забув про неї. Глянув на Йордана, потім на Джефа. «Чарлі?» Сказав він, у голосі з'явився напружений відтінок, майже звинувачувальний. «Чарлі не ма тату». Позвався Джефф. Пам'ятаєш? Чарлі поїхав у невеличку подорож. Незабаром повернеться. Обручка тата палала діркою в кишені джинсів Белл, обпікаючи шкіру. Секрет, яким вона не ділилась, але тепер її тягар. Може, тато вже ніколи не повернеться? Чорна діра там, де було серце. «Ти думаєш, він повернеться?» – спитала Белл у Джеффа, спостерігаючи за реакцією Рейчел. «Очі Рейчел були порожні». Звісно, повернеться. Очі Джефа округлилися, зіниці великі, від пива чи від уваги. Він завжди був центром цієї родини. Все тримав на собі. Серцем, мабуть. Ремзі помилялась. Це не Белл, це тато. Чи не так? Але ти ж знаєш, продовжив Джеф. Коли повернулася Рейчел, вибач, Рейчел, це був сильний стрес, увага преси, і думаю, йому просто треба було втекти на деякий час. Аж до Канади? Без паспорта? Наполягала Бел, переводячи погляд між ними і Рейчел. Ну, якщо поліція думає, що він подався до Канади, то це цілком у його дусі. Джеф допив другу пляшку. Чарлі іноді буває спонтанним. Мене це бісило. Знаєш, у 20 років поїхав до Коста-Рики, нікому не сказав. 6 тижнів без зв'язку. Кинув роботу на лісопильні, коли і так все було погано. Батько був у люті. Джеф кивнув у бік дідуся. «Він тобі зробив пропозицію через три місяці знайомства, хіба ні, Рейчел?» Рейчел кивнула. На обличчі нічого не змінилося. «То я й кажу. Чарлі часом просто робить щось несподівано, особливо, коли переживає сильні емоції. Це його спосіб справлятися». Пам'ятаєш, він завів роман з тією жінкою Стако Белл за пару тижнів після того, як його покинула Елен. Здавалося б, це не в його характері, але він тоді сильно страждав. Те ж саме й після повернення Рейчел. Багато емоцій, плутанини. Думаю, він повернеться цими вихідними. Два тижні, саме те. Буде ще один привід відсвяткувати. Він підняв пляшку. Але Бел не могла підняти келих за це. Три слова крутились у неї в голові, щойно сказані Джефом. «Яка ще жінка, стако Бел? Обличчя Джефа почервоніло. Він поставив пляшку з глухим стуком. «Мабуть, не те, що тобі треба знати, Бел, Мені треба. Вона відчувала це. Клубок у животі стискав, підживлюючись майже порожнім шлунком. «Яка ще жінка, стако Бел? Я, дядьку Джеф, Бел оскалила зуби. Джефф незграбно провів рукою по волосю. Просто якось Чарлі стояв у черзі, так о Бел, у Нордконвеї, здається, це було за пару тижнів після того, як Елен його покинула. Завів розмову з якоюсь жінкою, і, вибач, Рейчел, вони пішли до мотелю неподалік, і. Ну. Бел не знала подробиць, але могла здогадуватися. Але щось було ще, щось більше, серце калатало в очікуванні, коли вона це зрозуміє. Тако Белл, Норд Конвей, два тижні після того, як дівчина тата Елен їх залишила, бо Белл її відштовхнула. Ось воно. Поїздка в Сторі на 12-й день народження. Фото з татом. Вони заїхали в Тако Белл на зворотному шляху і... Клубок у животі затягнувся ще сильніше. Залишивши порожнечу у формі ножа, Бел стікала кров'ю навколо неї. Тато збрехав їй. Весь цей час. Бел казала, що це були три години. Достатньо часу, щоб двічі описатися, ридаючи на задньому сидінні, ніби світ закінчився, бо частина його справді закінчилася. Але тато переконував її, що минуло лише 15 хвилин. Ну, максимум. Вона просто вигадувала. Бел йому повірила, згодом навіть переписала цю пам'ять, перетворила її на кумедну історію з дитинства. Бел відчула, що її може знудити, серце лізло вгору до горла, бо це було зовсім не смішно це було саме те, чого Бел боялася найбільше після Рейчел, після Філіпа Алвеса, задні сидіння, погане місце, там трапляються лихі речі. Джеф і не підозрював, чим він щойно поділився, і що зруйнував. Тато збрехав Бел, зрадив її, залишив її на задньому сидінні на кілька годин, щоб піти до жінки з Ко Бел, роз'ятривши шрам, що ніколи не заживе. І якщо він збрехав про це, то про що ще він брехав їй? Сорок. Бел відсунулась від столу. Ніжки стільця розпанахали тишу, наче шматували кімнату на клапті. Дідусь затулив вуха долонями. «Ти в порядку, Бел?» – запитала Рейчел. Можливо, вона щось помітила, прочитала руйнування у погляді Бел. Води треба. Але вона не потягнулася до склянок. Відчинила шавку під раковиною, там, де зберігали всілякі кружки, не ті, що на кожен день. Гналася за передчуттям, інтуїцією, Вузол у животі вів її вперед. Шері говорила про себе, знову повертаючи увагу на себе, а Белл ховалася за дверцятами шафи. Її рука не шпорила серед рядів квітчастих і яскравих кружок, шукаючи одну єдину – улюблену татові, ту, яку або вона, або Рейчел колись розбила, і тато викинув її в смітник». Бел не пам'ятала, щоб розбивала, але вибачилась про всяк випадок. Вона була тут, у тіні, в самому кутку. Усміхнений Санта з потрісканою шкірою, не розбита. Ніколи й не була розбитою. Бел моргнула, щоб переконатися. Вона вірила в це, бо тато їй так сказав. Як із тою історією про Такобел. Як у всьому, баки для сміття, які він нібито забував закрити – хоча був сезон чорних ведмедів, а Бел пам'ятала, що закривала. Відкриті вікна, хоча не пригадувала, щоб їх залишала. Відкриті крани. Бел розсипалася, перебираючи спогади, які тато затуманював, намагався змінити. Вона розплела їх усі, повертаючись у минуле, відділяючи себе від нього, відокремлюючи справжнє від того, що стало правдою лише тому, що так сказав тато. Коли вона закінчила, коли повністю зруйнувала стару себе, то зібралася знову вже іншою. Бел випросталася, кружка безпорадно звисала з її пальців. Це була й Рейчел теж завжди тато так казав відчинені двері. Забутий у духовці обід, згоріла їжа. Раніше Бел лякала сама думка, що вона схожа на ту примару матір, має з нею щось спільне. Але тепер вона зрозуміла, нічого подібного не траплялося в домі, відколи тато зник. Бо зв'язок був не між нею і Рейчел, а між нею і татом. Саме він брехав, змушував сумніватися у власних спогадах, щоб вони ще дужче потребували його. І Бел його потребувала, можливо, занадто сильно, бо другий голос у голові – це був не її власний голос, чорт. Одна з останніх речей, що тато сказав їй, була попередженням з тобою маніпулюють, але насправді все було набагато ближче. Бел витягла смітєвий бак, кинула в нього кружку із Сантою туди, де їй і місце. Вона не стала вигадувати ще одну відмовку, покинула кухню, дивлячись прямо вперед, уперше чітко знаючи, куди йти. Сходами нагору до своєї кімнати, її батьки, брехуни. Рейчел, не та, за кого вона себе видавала, але тато також. У пам'яті сплив голос Філіпа Алвеса чому вона мала б щось зробити йому, якщо він не зробив щось їй першим. Бел знала, куди йде інтуїція вела її до книжкових полиць на стіні, до знайомого зеленого корінця твердої палітурки. Бел дістала свій примірник викрадача пам'яті. Гортала сторінки. Щось дивилося їй просто в обличчя, але вона не могла второпити, що саме. Вона лише знала. Це важливо. Це знак, який дала їй Рейчел. І Бел, нарешті його побачила. Вона повернулася на самий початок. Сторінка з інформацією про авторське право та видавництво. Очі бігали в порядках. Вона знайшла це. Десь посередині сторінки. Вперше опубліковано у твердій палітурці та електронній книзі у березні 2008 року. Вона провела пальцем по даті. Березень 2008 року. Після зникнення Рейчел. Через місяць після того. Рейчел казала Белл, що це одна з її улюблених книг, але вона не могла її прочитати до зникнення той чоловік не дозволяв їй брати книги до підвалу, але Белл знала, що ніколи не було ніякого чоловіка і ніякого підвалу. Тож, якщо Рейчел не брехала, що читала цю книгу, а на відчуття це була не брехня, то Рейчел прочитала її вже десь у ті 16 років, коли була зниклою. І це ще не все, був вище шлях далі, але він не стосувався цього примирника, що в руках Белл, і не нового, який Рейчел загорнула та поклала вниз. Ішлося про ту книгу, що була у дідуся вдома. Тобі хтось подарував цю книжку». Бел знала, що це і є шлях. Нарешті розкрити таємницю того, що сталося з Рейчел Прайс насправді. Але щоб знайти її, вона мала погодитись прийняти, куди приведе її правда що відповіді на зникнення та повернення Рейчел якимось чином ведуть до тата. Вона це відчувала інтуїтивно, як той внутрішній вузол. Всі підказки, які вона відкидала, шукаючи інші сліди, ховаючись від істини, чіпляючись за алібі, щоб відповісти на всі сумніви, навіть власні. Що казала бабуся Сьюзен? Що казав містер Тріп? Що казав Філіп Алвес? Замок на дверях Рейчел, який Бел не зачиняла відтоді, як тато зник. Бел повернула книжку на полицю, поглянула на рамку з фото на підвіконні. Її дванадцятий день народження, Сторі Ленд. Тато усміхається, обіймає її. Вона підняла рамку, вдивляючись у татові очі. Хто ж він насправді, цей чоловік? Той, хто міг залишити доньку на три години саму на задньому сидінні. Всю у сльозах і власні сечі, бо вона думала, що знову залишилася одна у світі. Бел більше не могла бути на його боці, бо він ніколи не був на її. Вона поставила фото до лілиць, щоб зник і тато, і та сумна, самотня дівчинка також. Бел це прийняла і була готова. Знала, що має зробити. Вона вискочила з кімнати і побігла сходами вниз. Але вона була не сама. Картер стояла там, підіймалася на зустріч, коли Бел спускалася. «Привіт!» – тихо промовила Картер, стаючи їй на шляху. «І тобі?» Бел спустилася ще на три сходинки, щоб опинитися поряд. «Ти як?» Картер поглянула вгору, очі мерехтіли у світлі стелі. «Нормально. А ти?» Картер відкрила рота, але слова з'явилися не одразу. Можна я з тобою поговорю? додала. Це важливо, коли побачила вираз обличчя Бел. Бел почула білі в голосі Картер, хоч та намагалася його приховати. Вона знала Картер краще, ніж себе, адже себе Бел знала не надто добре. Можеш завжди зі мною поговорити, сказала вона, але зараз я не можу, вибач, мені треба дещо зробити. Прикриєш мене? Це важливо. Картер видихнула. «Це був не просто зітх, а щось глибше. Гаразд!» – прошепотіла, відводячи руку в бік, щоб пропустити Белл. «Я прикрию тебе!» «Дякую! Люблю тебе!» Белл швидко спустилася вниз, у вітальню замість. До дивану, де Йордан залишив сумку для дідуся. Усе необхідне, якщо буде ночувати не вдома. Белл порилася в сумці. Прокладки від нетримання, вологі серветки, запасний одяг, дві пляшки з пігулками, витягла одну, придивилася до етикетки, знеболюювальні, ні, не ті. Поклала назад, пошукала іншу, знайшла ще одну оранжеву пляшку, примружилася, читаючи напис одна після кожного прийому їжі, оце саме те, що треба. Бел непомітно заховала пляшечку під рукав. Пальці давно призвичаєлися до таких трюків. Не тому, що вузол у животі велів це зробити, а тому, що їй потрібна була причина піти до дідуся додому, щоб Рейчел не запідозрила нічого. Нагода з'явилася, коли дідусь доїв свій шматок торта і відсунув тарілку. Бел чекала, силуючи Йордана рухатися швидше. Він сам того не знаючи допомагав їй у ще одному плані. Цього разу вона не зірветься. «Щось ви сьогодні всі дуже тихі», – прокоментувала Шері, чим лише підкреслила тишу. Це була тимчасова латка. Йордан підвівся, вибачившись за свої шматочки торта, по одному від кожного, дипломатично, і рушив до вітальні. Він зник аж на хвилину, з'явився у дверях арки. «Вибачте». «Не можу знайти патові таблетки для травлення. Мабуть, залишив їх удома. Я швидко збігаю, принесу». Бел була на поготові, Підвелася. «Не хвилюйтеся, Йордане, я принесу. Ви ж навіть торт не доїли». «Ні», – усміхнувся Йордан, піднявши руку. «Це моя робота. Я їх забув». «Та мені не важко», – наполягла вона, перемагаючи його поглядом. «Залишайтесь тут з дідусем, а я провітрюся. Тут задушливо». Йордан сти з губи, здогадався. Ну, якщо хочеш, Бел кивнула. Не проблема. Рейчел відсунула стілець. Бел, ти ж не можеш водити. Може, мені я візьму велосипед, перебила її Бел. Якщо Рейчел приїде раніше, вона може ніколи не дізнатися правди. Рейчел цього не хотіла. Я хвилин за двадцять повернуся. Де таблетки, Йордане? «Мають бути в шафці над кавоваркою», – сказав він, повертаючись до столу. Насправді вони вже були заховані у задній кишені Белл, вибач, Йордане. «Зараз повернуся», – кинула Белл, поки Рейчел не встигла знову заперечити. Рейчел дивилася її у слід. У її погляді було щось більше, і Картер також. Белл помахала їм, залишаючи тишу позаду і рушила до вхідних дверей. Вона зачинила їх за собою, прохолодний вечірній вітер грайливо кинувся у її волосся, лоскочучи щоки, обпалюючи стомлені очі. Вона поспішила до гаража через бокові двері. Еш тут уже не чекав, зате її старий велосипед, ще той малий, але він підійде. Вона викутила його на нічну вулицю, на тротуар, перекинула одну ногу через раму. Бел дістала телефон – Піднесла до обличчя. Та апарат не впізнав її, може через темряву, а може тому, що вона вже змінилася. Вона розблокувала телефон кодом і відкрила чат з Еш. Я помилялася, пробач. Набрала вона і натиснула «Надіслати». Вона ніколи не просила вибачення, бо ніколи не хотіла, щоб хтось повертався після того, як вона його відштовхнула. «Я знаю, як знайти правду. Ти мені потрібна». Зустрінь мене біля будинку дідуся, візьми камеру, це воно. Белл вперлася ногами в педалі і поїхала, пірнаючи в місячну нічну вулицю нарешті на шляху. Вітер завивав у вухах, ніби теж усе знав. Усе закінчиться цієї ночі. Сорок один. Вулиця дідуся. Дорога ворожа шкребла колеса. Цей звук схожий на шепіт, ніби підганяє її вперед. Жодного ліхтаря. Тільки срібло місяця, що нависає над темними горами. Але цього було достатньо. Бел побачила постать біля будинку. Вона впізнала вигин плечей Еша, його незграбний помах рукою. Він приїхав сюди на орендованій машині Ремзі. Так він її випередив, мчавши швидше за вітер. Бел стиснула гальма, зісковзнула і зіскочила, кинувши велосипед просто на траву перед будинком. «Привіт», – сказав Еш, ще раз незграбно махнувши рукою, ніби перший раз не враховується. Бел підійшла ближче. Тепер він був більше, ніж просто силует, а камера лежала в його зігнутій руці. «Пробач», – сказала вона, відчуваючи, як щось стискає її груди, обгортає серце. «Значить, вона все ж таки не втратила його назавжди. Я не це мала на увазі, я просто…» Я помилялася. Очі Еша спіймали її погляд. Він раптом усміхнувся. Ого! Бел Прайс вибачається. Треба було вимкнути камеру, щоб це зняти. Ніхто ж не повірить мені. Бел видихнула, у тому видиху відчувся навіть смішок. Вона ще ближче підійшла, легенько вдарила його в плече. Так і думав, видихнув Еш. Його подих обпік її обличчя, залишивши там тепло. Мені теж шкода. Не треба було казати про те, що правда це ближче додому. Я не мав на увазі твого батька. Але ні, перебила його Белл. Ти мав рацію. Відповідь справді десь тут, поруч. Це не Філіп Алвес. Мама щойно сама це визнала. Сказала, що не може сказати мені правду, що не змогла б так зі мною вчинити. Але я знаю, як її знайти. І думаю, що відповідь... Вона обірвала фразу, шукаючи слова і сили, щоб вимовити їх у голос. «Бел?» – тихо сказав Еш, допомагаючи їй переступити цю межу. «Думаю, відповідь веде до мого тата. Якось так». Вона зробила паузу. «Я не впевнена, що він той, за кого я його вважала. Мені знадобилося набагато більше часу, ніж усім іншим, щоб це зрозуміти». Еш закусив губу, кинув погляд на будинок. Тоді навіщо ми тут? Тут і є правда. Те, що шукала Рейчел. Щось, що допоможе нам дістатися до істини. Ось чому вона хотіла знайти це першою. Вона не хоче, щоб хтось дізнався правду. Але ми ж навіть не знаємо, що саме вона... Я знаю, що вона шукала, сказала Бел, не даючи йому договорити, дивлячись на темний будинок. Один із трьох, які вона вважала домом, частина її минулого... Частина родини Прайсів. Але і ці будинки мали від неї свої таємниці. Рейчел не просто так помітила камеру, коли проходила повз. Ми сховали її дуже добре. Вона знайшла її, бо йшла саме туди, куди ми її заховали. Вона прямувала до книжкової полиці. Еш. Очі Еша звузилися, ніби це було водночас і цілком зрозуміло, і зовсім ні. Це книжка спробувала пояснити Бел, збираючи всі шматочки пазлу, які тепер склалися у неї в голові. «The Memory Thief». Дідусь завжди читав її мені в дитинстві. Казав, «Це особлива книжка». Саме так і казав, «Дуже особлива». Я застала Рейчел у своїй кімнаті. Через кілька днів після її повернення вона переглядала мій примірник. Сказала, що це її улюблена книжка – але її видали вже після того, як вона зникла. Вона ще щось мене тоді запитала, я не звернула уваги. Запитала, чи хтось мені цю книжку подарував. Я впевнена, вона мала на увазі дідуся. А сьогодні, на його день народження, Рейчел подарувала йому новий примірник, ніби це був сигнал, навіть якщо він нічого й не згадає. Саме тому вона хотіла, щоб дідусь з Йорданом пішли з дому, чому одразу кинулася до книжкових полиць. Вона хотіла цю книжку, цей екземпляр. Еш кивнув, тепер він був із нею, тримав ці шматочки разом, але навіщо? Зараз дізнаємося. Бел проскочила повз сходи, підняла керамічну жабу за холодну голову. "Вмикай камеру", сказала вона. "Думаю, ми зараз розкриємо цю таємницю". Бел чекала достатньо довго. Фактично, все життя «Йордан із дідусем не вдома?» Еш залишився позаду. Прозвучав звуковий сигнал. Він натиснув «Запис». «Вони у нас вдома». Бел метушливо шукала ключ разом із Рейчел. Вгору сходами. Кожен звук, як глухий удар, віддавався в грудях. Вона відімкнула двері і відчинила їх. Стіна спеки спробувала відштовхнути її назад. Сушила очі і спалювала горло. Белл прорвалася всередину, пробила шлях, спека обіймала її, затягуючи Еша слідом. Він зачинив вхідні двері, а Белл увімкнула світло, окинула поглядом камеру. Тепер вона знімала не для того, щоб викрити Рейчел, а щоб зберегти правду, щоб мати відповідь щось справжнє, що не зможе забрати навіть пам'ять, як це було в день зникнення Рейчел. Відповідь, яку Бел мала бачити, але ніколи не змогла втримати. Шлях до тієї маленької дівчинки, яка була занадто малою, щоб щось зрозуміти, занадто малою, щоб сказати хоч слово. Бел зайшла до вітальні повітря, тут було ще спекотнішим і сухішим. Кімната, що бачила стільки життя, десятиліття і покоління прайсів. Еш був за нею, вмикаючи світло. Готова? Спитав він, обоє дивилися на дерев'яну книжкову полицю. І нарешті Бел була готова. Її ноги слухали очі, Зупинилися, завмерши перед хаотичними полицями, де книги лежали в різні боки, купами й рядами, стільки книжок жодного порядку. Погляд Бел бігав туди-сюди, вгору вниз, шукаючи знайомий зелений корінець. Серце підскочило, різко вдихнуло повітря. Ось вона, «A Memory Thief» Одрі Гарт, друга полиця зверху якраз навпроти її погляду. Всього за кілька сантиметрів від місця, де вони заховали камеру. Белл потягнулась до книжки. Палець зачепив обкладинку. Від спайни книги до її власного пробіг легкий холодний дриж. Вона потягнула, книжка нахилилася, вирвалася з ряду. Белл витягла її. А інші книги посипалися і почали заповнювати порожнечу. Белл подивилася вниз у своїх руках, відкривши передню обкладинку. Вона подивилася на титульну сторінку. Потім розділ перший. Перший рядок першої сторінки про чоловіка у вигаданому світі, якого прокляли не мати своїх спогадів, і він викрадав чужі, розтинаючи людям голови. Моторошна фігня, про мутів еш, Читаючи її через плече, Бел прогортала перший розділ, потім наступний. Очі бігали сторінками, такі сухі, що здавалося от-от зашарудять у голові. Вона дійшла до сторінки сто і почала швидко перегортати далі. Сторінки роздували в ній вітерець. Вона перебігала поглядом кожну аж до подяк наприкінці. «Нічого», – сказала вона, – і розгубленість дала дорогу розпачу висмоктуючи з неї все. Я думала... «Що?» «Думала, тут буде якесь послання чи... щось?» «Я не знаю». В кімнаті було занадто спекотно, її розпач спалахнув і перейшов у злість. Вона грюкнула книжкою, голосно з'єднавши обидві обкладинки. Це мало бути воно. Її рот залишився відкритим, а з нього вилетіла остання надія. Еш вільною рукою відкинув їй пасмо волосся за вухо. Давай ще раз подивимось, м'яко сказав він. Повільно. Можливо, щось пропустила. Бел вдихнула, збираючи свою останню надію назад. Вона знову відкрила книжку розділ перший, затрималася там на довгий момент. Еш став ближче, дивився спочатку очима, потім через камеру. Бел уже не просто дивилася, вона читала, внутрішній голос повторював перше речення, так само, як колись читав дідусь. Зачекай, раптом сказав Еш, помітивши щось у виду шукачі, коли наблизив зображення. Але Бел теж це вже побачила, читаючи друге речення, вона помітила, як око зачепилося за щось незвичне. He had no past, only now and what was to come. Вона торкнулась його пальцем, товстіша за інші. Ніби хтось обвів її ще раз. При світлі видно навіть трохи сіруватий блиск, наче поверх неї провели олівцем. Трохи потовшили краї, але зовсім непомітно, якщо не знати, на що дивитися. «Ледь видно», – сказав Еш. «Дуже тонко. Але так, хтось тут щось підкреслив. А може це просто друкарська помилка?» Ні, ось ще, Бел показала на останній рядок сторінки. «I don't remember you». Оце «I e, who remember», сказала вона. Голос хвилювався, поки мозок бігав наперед, перегортала сторінку. Тепер, коли вона знала, на що звертати увагу, підкреслених літер стало більше, вони ховалися у словах, зовсім ледь помітні. Якби не знати, що це особлива книжка, і не помітила б. Тут є послання. Бел кинулась до журнального столика, міцно притискаючи книжку до грудей. Відкрила її на наступній розгодці. Мені потрібні ручка і папір, клацнула пальцями, озиравшись по кімнаті. Її погляд упав на білий аркуш біля телевізора, там, де тато записував пароль від Wi-Fi своїм великим почерком. Згодиться. Бел схопила аркуш, перевернула чистим боком догори. Ручка, ручка. Ручка. бурмотіла вона, бігаючи навколо. Йордане, де ти ховаєш блях ручки? В кухні знайшла, в стакані біля мікрохвильовки, мчала назад, впала на коліна біля книжки, а Еш з камерою нависав над нею, поклавши руку на плече, щоб заспокоїти, щоб дати відчуття, що він тут. Він завжди зникав, Еш, але зараз він був тут, і це теж щось означало Г. Бел написала ці дві літери на верху аркуша, тоді повернулася до книжки. "This might just be hell", записала й ту L, і гопд, і ту P. P. "Help", Бел глянула на Еша, очі широко розкриті, серце билося так сильно, що вона боялася. "Він це почує, відчує теж". Далі знайшов він голос. Бел продовжила. Знайшла MYNA на сусідній сторінці. Вона гортала далі, шукаючи нові підкреслені літери – M-E-I-S-R-A-C. Ще сторінка. Ручка ледь встигала за очима – H-E-L-P-R-I-C-E. -E. Help. My name is Rachel Price, прочитав «Еш» у голос, складаючи літери у слова. У Бел. промайнула холодна хвиля по шкірі. Горло стиснулося, виштовхуючи серце десь не на місце. Послання від Рейчел. І це ще не все. Бел перегорнула до розділу другого. He couldn't see over the hill. EAMB гортала сторінки, голова порожніла, очі ловили тільки літери. Послання з минулого від її мами, яке та не хотіла, щоби Бел знайшла. Сторінка за сторінкою, рядки літер ставали все довші. Змішувалися і хиталися, мов би сповзали з паперу. Ще й ще підкреслені літери. Вона вже бачила їх всюди. Аж до сторінки 42. Далі. Нічого. Бел перевірила. Решта книжки чиста, більше жодної позначки олівцем. Вона вписала останню «Е», заховану в «Вепт», і нарешті вдихнула, кліпнула очима, поки свідомість повернулась на місце. Еш звузив очі, пробігав рядки розкиданих літер, але Бел мала прочитати це першою. Вона знову взяла ручку, поставила кінчик на аркуш під останнім рядком і почала розбирати букви, групувати їх у слова, переписуючи повністю послання нижче. «Допоможіть, мене звати Рейчел Прайс, мене тримає Патрік Прайс у червоному пікапі на лісоповалії Прайсів, викличте поліцію». 42. Ручка випала з руки Бел, По сторінці поповзла примарна лінія. «Дякувати Богові!» – прошепотів Еш десь над нею. «Десь далеко вгорі, бо вона падала, летіла слідом за серцем з того внутрішнього урвища. Це був дідусь. Хтось таки забрав Рейчел, вона не збрехала про це. Але це був несторонній. Дідусь. Саме він». Він забрав Рейчал з машини того морозного лютневого вечора, 16 років тому, залишивши Бел. Двері зачинилися. Обігрівач увімкнений, щоб єдина онука не змерзла на задньому сидінні, поки він зникав з її мамою, своєю невісткою. У горлі застряг клубок гострий, гіркий. Це був дідусь, її погляд бігав по його імені, виведеному власною рукою, літери гострі. Колючі, ніби терном упиваються в очі. Патрік Прайс, пат, дідусь, папа, вона схлипнула, але звук не пробився крізь клубок у горлі. Містер Тріп казав поліції, що Бел була цілком нормальною, коли він її знайшов, що вона белькотіла вигадані слова, повторювала одне й те саме. Тепер Бел гадала може, вона намагалася щось сказати. Можливо, ті звуки й були папа, папа, -па. мені шкода, Бел. Еш провів рукою по її спині, заспокоюючи тремтіння. Суха сльоза вирвалася з її висохлих очей, впала на сторінку на послання рейчел, заховане стільки років. Лісоповал Прайсів. зачитав Еш. Запитання прозвучало в його тихому голосі. Дідусева ділянка. «Все давно закрилось, ще до мого народження. А де це?» «Тут, у Горгамі. Бляха». Бел провела руками по обличчю, запустила пальці у волосся. Вона була у місті. Рейчел тримали просто тут. Я знаю той червоний пікап. Там купа старого обладнання, автівок, пікапів. Ми ходили туди, коли випадало багато снігу. Там пагорб ідеально для санок». Дід кричав на мене з Картером, коли ми підходили близько до старих машин. Казав, що це небезпечно, що треба триматися подалі. Дихання урвалося. Не тому, що це небезпечно, тому що він ховав там Рейчел. Вона була зовсім поряд з нами, а я не знала. Еш, заплющив очі, ніби слів не вистачить, щоб заповнити цю страшну порожнечу, поки спогади Бел переписувалися довкола неї. «Я не знала». Тихо повторила Белл в порожнечі власної голови. Вона глянула на крадія спогадів, що лежав розгорнутий. «Я читала цю книгу. Саме цей примірник. Це було наче сповідь. Дід, мабуть, носив їй їжу, передавав книжки, щоб мала чим зайнятися. Саме цю. Вона провела пальцем по краю сторінок. Вона мала цю книгу у тому червоному пікапі, і сховала в ній послання. Я читала її і не побачила жодних позначок. Можливо, я торкалась її слідів лише кілька тижнів чи місяців після мами. Мої маленькі пальці в невидимих маминих відбитках. Рейчел, мабуть, була у відчої. Вірила, що хтось знайде це послання, що дідусь віддасть книгу, або хтось інший прочитає і врятує її. Вона чекала цього всі ці роки, це могла бути я, мала бути я, але я не побачила, я не знала. Еш і далі не мав слів. Крадій спогадів. Книга, на яку Рейчел поклала всі свої надії. Особлива книга. Белл відвела очі, знову рушила до полиць. Рейчел була там довго. Дідусь мав дати їй ще книжки для читання. Можливо, таких особливих книг було більше. Еш пішов за нею з камерою, поки Бел хапала навмання, витягувала з полиці одну голодні ігри. Бел гортає до першого розділу, шукає позначки. Вони тут теж, ледь видимі олівцем, що виділяють літери. Допоможіть усе на першій сторінці. П. Бел здивовано глянула на Еша. Послання Рейчел є тут теж. Чорт. Еш поставив камеру на журнальний столик. Об'єктив, направлений на них. Він підійшов, плечем торкнувся Бел, окинув оком всі книги, корінці, назви набік. Він схопив м'яку обкладинку з верхньої полиці, нічний цирк, розгорнув, очі блищать, біжить сторінками. Допоможіть. Ме не звати рейдж. Обірвався, гортає ще з десяток сторінок. Тут теж вся фраза. Бел кинула голодні ігри, взяла ще дві. Перевірила – вивести тіла та за зачиненими дверима. Повідомлення є в обох, аж до дзвоніть у поліцію, закінчується на 46-й сторінці в одній, 49-й у другій. Вона кинула їх до ніг шелест сторінок і гуркіт і взяла ще дві. Тепер у Еша вже була ціла кубка, він гортав верхню. Ось тут. Поклав її долі. І тут. І знову. І знову. Гора росла під ногами. Книги плуталися під руками. Зникла. Одинадцята станція. Зникла половина. Список гостей. Усіх одне. Допоможіть. Мене звати Рейчел Прайс. Еш зупинився на книзі. Повернувся назад. Водить пальцем по сторінці. Тут інакше. Допоможіть. Мене звати Рейчел Прайс. Нас тримають замість, мене тримають. Яка це книга? Бел обережно переступила через книги, зачепила одну п'яту, відігнула корінець. Він показав їй обкладинку стара, зелена миля Стівена Кінга. Бел заглянула у книгу, знайшла ті дві літери. Нас. Ти гадаєш, дідусь, тримавши когось? Не знаю, відповів Еш. Це єдина з усіх, в інших мене. Белл дістала ще книжок, шукала виділені літери, бодай якусь різницю. «Опівнічна бібліотека», «Маленьке життя», «Шість воронів», і гра престолів». Деякі з цих книжок зовсім нові. Белл кинула малібу піднімається до все більшої купи пагорби і провалля зі сторінок полиці порожнюють на очах. Еш кивнув, показав тверду обкладинку очі пробіглися по сторінці з авторським правом. Вийшла минулого року, січень 2023 року. Бел потягнулася ще до однієї, але зупинилася, прибрала пальці, заховала руки в рукава. Що ще залишилось дізнатися? «Вона була там весь час, правда?» – ледь чутно прошепотіла Бел, дивлячись на безлад. «Наслідки. Ряд книг падає самостійно, стрибаючи разом з іншими». Гуркіт повернув Белл до реальності. Вона простягнула руку, зупинила Еша, сперлася об його груди. Дивилася в низ відповіді на загадку. Були тут увесь час. Я читала багато з цих книжок. Саме ці примірники. Ніхто ніколи не знаходив послання. Це мала бути я. Можливо, Рейчел сподівалася, що саме її дочка та Анна, яку вона уявляла колись знайде ці літери, стане її рятівницею. Відмічала їх у десятках книжок, а, може, у сотнях. Сотня надій, сотня шансів. Ціла полиця можливостей, які дід ховав тут, розповідаючи Бел, що вони особливі, але не чому. Бо їх першою читала її мама. «Пробач», – прошепотіла Бел, – «книжкам, мамі, чому це її улюблена?» Еш повернувся до крадія спогадів, підняв камеру. Може це була перша. Бел стала поруч. Вона була тут найдовше. Найбільша надія. Чорт, м'яко вимовив Еш, це жахливо. Бідна Рейчел. Правда була страшною, але це ще не все. Відповідь дідусь, вона тут. У словах самої Рейчел у почерку Бел але яке місце тата в цій історії? Залишався єдиний шлях найболючіший. Бел вирішила, відчуваючи кістками, Рішення було прийняте ще тоді, коли вона прочитала мамине послання. «Я повинна туди піти, на лісоповал, до червоного пікапа. Я мушу побачити на власні очі, мушу зрозуміти, що вони зробили з нею. Очі Еша звузились. Вони? Мій тато!» Боляче навіть вимовляти. «Чому вона щось зробила з ним, якщо він спершу зробив щось їй?» Слова Філіпа тепер її власні. Вона розвернулася, порожні руки». Вийшла з вітальні, не озирнулась ні на напівпорожні полиці, ні на хаос унизу, на наслідки. Бел більше не потрібно було нічого бачити. Еш пішов слідом з камерою за двері зовні інший світ, сріблясте сяйво на пальцях, про холодний вітер вздовж хребта, ще один трижаки. Бел кинула ключ до керамічної жаби, часу ховати немає. «Серце і розум на одному боці, обоє твердять. Час іти, ти вже зовсім поруч!» Вона кинула погляд на велосипед, покинутий на траві. «Я поведу», – запропонував Еш, вловивши її погляд у темряві. Він завів двигун, фари засвітились надто яскраво. Освітили будинок дідуся, бликнули вікнами, як докір. «Є два шляхи», – сказала Белл. «Ліс на іншому березі річки». «Найшвидше через міст біля гірської стежки. Авто доведеться залишити. Далі пішки. Міст, яким можна проїхати аж з протилежного краю міста. Обидва шляхи болючі, але один швидше, а моє серце не має часу чекати. Поверни праворуч». Еш виїхав на Мейнстріт. Белл міцно тримала камеру, дивилася на дорогу крізь виду шукач, поки Еш мчав вперед. Під миготливим ліхтарем місто розсіювалось, дерева захоплювали простір. вухам ухам шум крові, або то вже річка Андроскогін котиться поруч. Вже близько. Старий залізничний міст, що летить над дорогою, через річку тепер лише для снігоходів. Зменш швидкість. Вони проїхали під масивним зеленим металевим мостом. Подвійні бетонні опори, темряви стало ще більше, затамувавши подих. Ось тут зупинись. Еш слухняно звернув праворуч у маленький гравійний заїзд біля підніжя мосту. Авто зупинилося, припарковане біля знака гірської стежки. Бел подала йому камеру, вискочила з машини, шум у вухах став ревом, чи то власна кров, чи річка поряд. Фари згасли, і Бел чекала Еша у повній темряві місяця замало, світло не дістає. Вона увімкнула ліхтарик на телефоні привидне біле сяйво під ногами. «Тут немає світла, і далі до лісоповалу прайсів не буде жодного. Еш вискочив із машини, налаштовував екран камери. Має нічний режим, зачекай. Ось, бачу», – сказав він, дивлячись у видошукач замість очей. Бел підсвічувала собі схил пандуса. Кроки лунали порожньо, металево коли вона пішла туди, де додали пішохідну доріжку нижче рівня мосту, ближче до шуму води під ними. «Все добре?» – спитала Еша, ступаючи на міст. Метал під ногами відлунював кожний крок, не в такт, як серце Бел. Вона підняла світло від ніг, освічуючи металеву ферму, що ніби замикала їх у клітці. Чорт! Еш спіткнувся позаду. Бел озирнулась, він знову перечепився. Чорт, що? прошепіла вона. Просто, ти страхітлива у нічному режимі, твої очі світяться зеленим, вони дістали з іншого кінця. Кроки Бел прискорилися, коли Панду сповів їх до землі. Річка залишилась позаду, тепер навколо дикі хащі, дерева. Бел підняла телефон, гілки й листя танцювали на вітрі. Відкидали кошмарні тіньові плями на стежку. «Скільки ще йти?» Еш тримався близько. «Десять хвилин, якщо швидко». Ліс біля підніжжя Оленячої гори. «Ідемо вздовж річки». Белл світила під ноги, уважно стежила за кожним кроком єдине, що не давало темряві поглинути їх повністю. Це веде до старої електростанції над водосховищем. «Тут бувають ведмеді?» Спитав він, повертаючи камеру в хащі дерев. «Еш, це Ньюгемпшир. Фантастика!» Вони перейшли невеликий бетонний місток через водосховище, ще один потік темної води, якої не видно. «Тепер сюди». Дорога вигнулася ліворуч, від річки, навколо гори. Стежка нерівна, старий шлях лісорубів, розбитий важкою технікою. Еш спіткнувся, Бел простягла руку, свої світлі очі ховаючи. «Ми на місці», – зрештою сказала вона, – підсвітила високу металеву огорожу, навколо лісоповалу величезна галявина, вирізана в лісі. І ржавий напис «Постороннім вхід заборонено». Він був завжди, чи дід повісив його, коли мав що ховати. Вони пройшли вздовж огорожі до великих воріт, старий напис, облізла фарба, лісоповал прайс і сини. Еш через видошукач підійшов до воріт, торкнувся великого замка. Товстий ланцюг стягував перекладини, міцно замкнуто. Відпустив замок металевий лункий дзвін, рознісся між деревами. Як нам зайти? Там, далі. У паркані є дірка. Бел підсвітила йому шлях. Вони відійшли від воріт, де сітка була відірвана. Кут відтягнутий від стовпа. Бел підняла сітку і пролізла. Притримала для Еша. «Ми з Картером санки сюди тягали», – сказала, впевнившись, що він прийшов. «Ще одна межа перейдена. Всередині зовсім інший світ. Саме тут усе сталося. Тут її мама зникла настільки часу. Еш ішов за нею. Зараз подвір'я заросло бур'яном, висока трава. Спершу рівно далі похил до лісу. Вона з Картером бігли вгору, тягли санки». Потім разом злітали вниз до огорожі й річки. Чи чула, рейчел, їхні крики? Вони її ні. Ходімо. Бел тепер світила не під ноги, а вперед, «Докупимо тлоху на протилежному боці. Саме тут, отут, невидима межа, і дід завжди гукав Далі не лізь, там небезпечно. Ті пили поріжуть, ті авто впадуть. Повертайся назад, Бел. Бел не повернула. Вона йшла вперед, шукаючи величезні темні контури іржавих машин, визирала з під старої рами для лісу, височеної, як жирафа, яку вони з Картером охрестили Ларі здалеку, за невидимою лінією. Нога Бел зачепила щось, світло глянуло вниз, стара іржава пилка, трава проросла крізь отвір, зуби ідеальне коло. Доведеться пробиратись крізь, сказала Бел. Червоний пікап у самому центрі. Бел продиралась далі, поки не вперлася у перепону. Два авто без скла й гуми, лише остови, щеплені носами. Вона перелізла через капоти, світло зникло в металі, встала на дах і допомогла ешу. Ще перешкоди, невидимі речі чіплялись за одяг у темряві, не відпускали. Якась машина, що Бел не впізнала колеса. Шестерні, механізм занадто велика, щоб перелізти обійшли збоку. Частина пилорами велика кругла пилка, що виросла із землі. Обережно, попередив Еш. Бел заблукала в цьому темному лабіринті уламків, і ржавого мотлоху, пилки, сокири, металеві скелети колишніх машин. Ти бачиш? спитала вона. Еш подивився у видошукач. Відповів камерою. «Невпевнений», – втомлено відповів. «Бачу якусь машину там. Не знаю, чи вона червона. У нічному режимі кольорів не видно». Бел піднесла ліхтарик слідом за його камерою. Примружилась, вдивляючись у промінь. Червоний пікап був зовсім поруч. Метрів за десять – лише купа шин між ними. Вантажівка з причепом. Контейнер досі прикріплений до кузова. Кабіна і контейнер обидва червоні, тьмяно-ржаві, та вони вибивалися з-поміж сірих і бурих плям серця металевого звіра. Еш перехопив подих, він також помітив. Кінець їхньої дороги. Бел пішла до нього, пробираючись між шинами. Еш відстав. Бел озирнулася погляд зеленими очима знак питання. «Не, «Не знаю, чи варто це знімати?» – затнувся Еш. «Це місце злочину». Не здається правильним показувати, де була Рейчел. Замовк. Ремзі ж захоче для фільму. Еш похитав головою. Примружився. Белло світило йому лице. Він зупинив запис писк Лунаю в металевому лабіринті. Камеру прибрав під пахву, дістав телефон, увімкнув ліхтарик. Два промені краще, ніж один. Є речі важливіші за фільм. Він стиснув її руку. Ремзі сказав би те ж саме. «Еш!» – почала Бел, але слова не встигли народитися, і слух схопив новий звук, принесений вітром. Чийсь крик, приглушений і слабкий. Ще раз, Бел очима впіймала напрямок до червоного пікапа. Там хтось є, здивовано розкрив рота, Еш. Ще один крик, задушений у металевому контейнері, майже склався у слова. Хтось тут. серце Бел затріпотіло, підскочило до горла. «Чорт!» – сказала вона, знову схопивши Еша за руку. «Ще раз приглушене, допоможіть! Що робити?» – запитав Еш низько, тривожно. Бел і так знала. Не треба слів. Вона повинна йти далі. Червоний пікап тримав відповіді, на які вона чекала все життя. Вона відпустила руку Еша, продиралась крізь шини, очі на контейнер, Чотири металеві засуви та ручки закривали двері. Одна шина лежить плазом, ще дві сходинками до дверей контейнера. Бел піднялася на першу, потім ще, стала на товсту гуму, поклала пальці на холодний метал. Ще один крик. Тепер голосніше вона зовсім поруч, торкається стіни. Озирнулась на Еша. Він лише крихітний промінь світла десь унизу. Допоможіть. Зсередини. Бел глибоко вдихнула, наповнила груди темрявою. Вона схопилася за перший замок, рука стиснула металеву ручку, холод обпік шкіру, відтягнула вліво луна скриготу, заглушила крики, засув, відірвався від дверей. Взялась за іншу ручку, відкинула, планка звільнилася, ліва дверка відчинилася. Скрип за нею ще глибша темрява. Белл втримала ручку, тягнула двері до себе, відчинила. Вона знала, що побачить ще до того, як відчинила, ще до того, як підняла ліхтарик, ще до того, як розледіла його, схиленого біля далекої стіни контейнера. Він затулився від світла руками, приховав обличчя. «Хто там?» – крикнув, голос хрипкий, зірваний. «Це я!» Сказала Бел, ховаючись за кулею світла. Рейчел, це я, тату. Він опустив руки, очі широко розкриті, сповнені жаху, не відразу впізнав у темній постаті доньку Бел 43. Промінь світла блукав у середині контейнера, оживлюючи простір то спалахами, то тінями, рухався разом із Бел, коли вона ступила всередину. Стіни і стеля були оббиті якоюсь ізоляцією, панелями гофрованої піни. Під килимками та ковдрами так само був устелений і підлога. У далекому кутку лежав матрац, подушки та ще декілька ковдр, З іншого боку – похідний туалет із знімним баком, електричний вентилятор, кабель обмотаний навколо основи, лампа – вимкнена, непід'єднана – купи зношеного одягу та старих рушників, величезні ємності з бутильованою водою, деякі вже порожні, безладна орбіта їжі, пакети, консерви, коробки. Самотня видалка лежить на відкритій банці кукурудзи, засоби гігієни, вологі серветки, коробка батарейок, І тато, який сидів біля далекої стіни між туалетом і ліжком. На одній нозі в нього обруч із металу Ланцюг обвивав його і зникав у маленькому отворі стіни контейнера. Десь зовні був закріплений. Бел. Він підвівся. Ланцюг засичав, розмотуючись і тягнучись за ним. Він пройшов лише дві третини шляху до неї, перш ніж ланцюг натягнувся і зупинив його. У руці він тримав темний предмет. Натиснув кнопку. «Потужний ліхтарик, яскравіший за її власний». Він притулив його до коробки з крекерами, спрямував у стелю і освітив кімнату. "Це ти", сказав тато, голос уже стійкіший на обличчі. Тінь від темної неголеної щетини, яку світло не могло сягнути. "Дякувати Богові. Це ти, Бел, не вона". Ще одна тінь пробігла в його очах. Здавалося, чув голоси. "Хтось із тобою?" "Це Еш". Вона озирнулася, шукаючи його поглядом. Він зазирав усередину, моргнув повільно, наче боявся, що все це зникне, якщо подивиться довше. «Хто?» «Еш! З кіноекіпажу!» Сказала Бел гучніше, знаходячи свій голос. Татове обличчя змінилося. Стало дивним, незнайомим, освітленим знизу. Вижене його, Бел, Він має піти негайно. Бел перевела погляд з одного на іншого, опинившись між ними. «Ти маєш піти», – гаркнув тато до Еша. «Іди, чуєш? І не викликай поліцію. Жодної поліції. Це сімейна справа». Еш глянув на Бел, «Не думаю, що слід тебе залишати». «Іди». Тато показав пальцем. Обручка з тієї руки зникла. «Стій!» Бел підняла свій палець. «Еше, піди зі мною». Вона вийшла з контейнера, спустилася сходами зі старих шин. Еш ішов поруч. "Бел", прошепотів він. "Що це за чортівня? Я не залишу тебе. Я впораюся сама". Вона взяла його за руку. "Це мій тато. Це мої батьки. Моя сім'я. Мені потрібна правда, уся правда". Бел не могла ховатися за знімальною групою вічно. "Не можу залишити тебе з ним наодинці, ти ж «Я була з ним наодинці все життя. Я і тато. Тільки ми двоє. Він брехав мені, Еше. Я мушу дізнатися, що він зробив, яку роль зіграв. Він винен мені правду, нікому більше. Він не заговорить, доки ти тут, а може зараз він нарешті готовий сказати мені все». Еш глянув на контейнер, який світився серед металевого лабіринту. «Ти впевнена? Сім'я перш за все, так?» – сказала вона. Проблема була в тому, що не всі заслуговують бути сім'єю наприкінці. «Я впораюся. Я повинна це зробити. Ти знайдеш шлях до машини. Він сплів свої пальці з її. Я не за себе хвилююсь». «Не викликай поліцію, Еш», – сказала Бел, і не тому, що так сказав тато. Їй спочатку потрібна була правда, перш ніж вирішити, що з нею робити. Її сім'я, її батьки – «Її вибір, повертайся в готель, я подзвоню, коли все закінчиться». «Домовились?» Еш не відповів. Він міцно обійняв її, камера затиснута між ними. Вона притулила голову до його грудей, слухаючи, як тикає його серце. «Бережи себе», – прошепотів він, губи ковзнули біля її вуха. «Я буду», – сказала вона. «Тато, прикутий ланцюгом, він нічого їй не зробить». А потім інша думка, ще гостріша. Та він і так ніколи б їй не нашкодив. Хіба не так? Пальці Еша ковзнули її рукою вниз, коли він розвернувся. Підняв телефон. Освітив грубі обриси пилок та іржавих авто, шукаючи шлях крізь лабіринт. Бел дивилась, як він зникає, як лабіринт його ковтає. Вона вдихнула темряву. Була готова, рахуючи секунди до себе, підіймаючись угору. «Усередині контейнера, навпроти тата». Він пішов. «Поліцію не викличе?» Тата запитав так наполегливо, що це промайнуло навіть в очах. «Не викличе». «Добре». Він поворухнувся. Ланцюг заспівав. «Як я радий бачити тебе, малеча. Не знаю, як ти мене знайшла, але ти повинна витягти мене звідси». «Тату», – почала Белл, – «але він перебив її». «Вона божевільна». «Рейчел», – виплюнув ім'я – Очі шалено вирячені. Замкнула мене тут ні за що. Серед ночі сказала, що має щось показати. Привела сюди в кузов вантажівки. Не встиг я й отямитися, як вона зачинила цей браслет на моїй нозі. Скільки вже часу я тут малеча. Принесла їжу й воду кілька разів, але не каже, за що це мені. Каже, що відповіді на питання. Це була би милість. Ти повинна допомогти мені. Ключ... У Рейчел він показав на шиколотку. Шкіра під металом була почервоніла. Може, знайдеш ручну пилку серед мотлоху? Допоможи мені, малеча. Бел не рухалася. Це Рейчел зробила? Запитала, ховаючись за маскою незнання. Вона знала набагато більше, ніж тато міг уявити. Так, його голос благальний. Рейчел зійшла з глузду. Щось із нею сталося, поки вона була відсутня, її розум потьмарився. Замкнула мене тут ні за що. А навіщо їй було це робити, замикати тебе тут, якщо ти сам нічого їй не заподіяв? Татові очі розширилися. «Про що ти, малеча? Я ніколи їй нічого не зробив. Це не має сенсу». Бел прикусила губу. «Знаєш, що ще не має сенсу?» Тато втупився в неї поглядом. «Якщо Рейчел божевільна, якщо вона замкнула тебе тут без причини, чому ти не хочеш, щоб я викликала поліцію?» Він відступив, очі закрутилися, бо... Він тягнув паузу, виграваючи час. «Бо ти знаєш, яка поліція в Горгамі. Дейв Вінтер обов'язково переклав би все на мене. Знову заарештував би. Може, і справді мав би». «Про що ти, малеча? Це малеча було гострим, як ніж. Іди вже, шукай, чим зняти цей браслет. Відчини, перекуси ланцюг, шукай щось, швидко!» «Ні», – сказала Бел, кривлячись від виразу його обличчя. Вона ще ніколи не казала йому «ні». Завжди поступалася, лише б він не лишив її, бо всі зрештою йдуть. Хоча, може, це ніколи й не було правдою». «Ні, тату, вибач, але мені треба знати, чому Рейчел замкнула тебе тут». Його рот розкрився, потім зачинився. Тіні на стелі змінилися. Я не знаю, малеча. Чесно, вона, мабуть, з'їхала з глузду, коли була відсутня. Бо це... вона не була відсутньою, тату. Рейчел ніколи не зникала. Вона була тут, у цій червоній вантажівці» у цьому контейнері, прикута ланцюгом до ноги. Тут вона була всі ці роки, саме тут. Тато озирався навкруги, наче бачив усе це вперше. Белл вже більше не довіряла його очам. І я знаю, хто її тут залишив. Белл стала ще гострішою. Тато похитав головою, ланцюг заскриготів. «Чого ти так дивишся на мене? Це не я». Я не мав до цього жодного стосунку. Брехав надто легко. Це злітало з язика, може тому, що він тренувався усе її життя. Це дідусь. Бел пильно стежила за ним, шукаючи хоч натяк на правду. Дідусь забрав Рейчел. Він тримав її тут, на своєму подвір'ї, у цьому контейнері. Приносив їжу і воду, книги, щоб читати і вбивати роки. Весь цей час вона була тут. Весь час вона видихнула трохи темряви. «Ти знав? Ні!» Його голос зірвався. Очі ще ширше, шкіра зібрала нові зморшки. «Я не знав! Клянусь тобі, малеча! Повір мені!» «Я завжди тобі вірила!» – сказала Бел, і її голос ледве не зламався. Вона вибудувала нову стіну. «Ти був невинний, єдиний, хто дійсно про мене піклувався, хто ніколи не покине!» «Я вірила тобі. Я захищала тебе. Розповідала всім, що вони помиляються. Бо у тебе було алібі. Ти не міг бути причетний до зникнення Рейчел, так?» «Так, правильно. Будь ласка. Ти маєш витягти мене звідси». «І це було майже ідеальне алібі. Чи не так?» Бел не зупинялася, ігноруючи його благання. «Майже спрацювало. Ти порізав руку на роботі рівно о другій годині» бо так ти домовився з дідусем. Саме тоді він мав викрасти Рейчал. Глибока рана, потрібні були шви. Це означає, що ти мав бути у лікарні, на камерах спостереження, і поліція не могла підозрювати тебе кілька наступних годин. Міцне алібі. Тато хитав головою, моргав. Але дідусь не забрав її одругий, правда? Він запізнився, бо Рейчел поїхала у торговий центр у Берлін. Дідусь зміг перехопити її лише тоді, коли вона доїхала тією дорогою, де знайшли мене і машину. Він забрав її лише о шостій, коли твоє алібі вже добігало кінця. Тобто воно вже не було таким міцним, так? Залишалося кілька вільних хвилин. І поліція одразу цим скористалася. Бел опустила руку, палець, «Як спусковий гачок. Ти не збирався, щоб тебе арештували, але це сталося через запізнення дідуся. Бел, послухай мене». «Ні, це ти слухай. Хтось почув, тату, як ти говорив із дідусем?» Мимовільний рух губ надто пізно, аби приховати. Він хотів запитати, хто саме, але не міг, і обоє це розуміли. «Ви все спланували разом із дідусем, зникнення Рейчел» ти знав, що вона тут? Ні, закричав він, руки тремтіли, підняв їх догори. Я не знав, я не знав, що вона тут. Очі розширилися, зісковзнули з її обличчя, рот розкрився. Не міг навіть дивитися їй у вічі, коли брехав. Та ти ж, він не знав, пролунало за спиною Бел, голос такий рідний, що здавалося він їй власний. 44. Бел моргнула, і Рейчел вийшла з темряви позаду. Піднялася в контейнер. Вона не дивилася на Чарлі, очі її були тільки для Бел, рука сіпалася біля стегна, ніби хотіла потягнутися до неї. Він не знав, повторила вона. Нарешті каже правду. Бел розгорнула плечі, не стоячи ні до тата, ні до мами, десь посередині між ними. Звідки ти знала, що я тут? запитала вона. «Минуло двадцять хвилин, а ти не повернулася додому», – відповіла Рейчел. «Я поїхала до дідуся шукати тебе, побачила книжки, розкидані по підлозі. Зрозуміла, що ти знайшла моє послання. Я знала, що ти прийдеш сюди, до червоної вантажівки. Пробач». Вона опустила очі лише на мить. «Я не хотіла, щоб ти дізналася так. Взагалі дізналася. Це твоя родина. Ті... «Хто тебе виростив? Я бачила, як ти їх любиш, і хоч як це мені боліло, я не хотіла завдати болю тобі. Я не хотіла, щоб ти дізналася». «Та вже було надто пізно. Що ти маєш на увазі? Він каже правду». Бел кинула погляд на Чарлі. «Він не знав, що ти тут». Рейчел не дивилася на нього, говорила про нього, навколо нього. «Це правда. Він не знав, що я весь цей час була тут». У цій вантажівці. Він не знав, бо вважав мене мертвою. Тепер вона подивилася на нього, очі палали. Ланцюг задрижав, коли Чарлі відступив назад, але Рейчел ще не закінчила. Він думав, що я мертва, бо сам сказав Пату зробити це. Такий був план. Ти все правильно зрозуміла, Бел. Але дідусь не мав просто забрати мене у другий того дня. Він мав убити мене. Тато видав у горлі глухий, хрипкий звук. «Здивований, Чарлі!» – виплюнула слова Рейчел. Смертельні, як її погляд. Напевно, сильно здивувався, коли три тижні тому побачив мене на своїй кухні. Після 16 років упевненості, що я мертва, так? Усі інші припускали, що я загинула. А от ти був єдиний, хто був у цьому певен. Вона фиркнула. Глузливий сміх заховався десь глибоко. «Яке в тебе тоді було обличчя?» «Я думала, в тебе серцевий напад станеться. Навіть сподівалася цього». «Я не знаю, про що ти», – прохрипів Чарлі. «О, нічого». Рейчел цокнула язиком. «Зате я все знаю. Навіть більше, ніж ти. Пат мені все розповів. Пояснив усе, щоб я зрозуміла, що це не його вина» що, насправді, тримаючи мене тут, він мене рятував. Твій тато так хотів саму це вірити і так прагнув, щоб і я повірила, що, не вбивши мене, а залишивши тут, він врятував мене від тебе. Ти наказав дідусеві її вбити? Белл повернулася до тата, ледь упізнаючи його. Навіщо? Забагато навіщо. Чому дідусь погодився? Рейчел подивилась на обох – «Очі загострились для одного, заблищали для іншого. Ти сам їй скажеш, Чарлі?» Тато кинувся вперед. Ланцюг брязнув, коли він досягнув межі. Він скривився, схопившись за груди. «Це все неправда, Бел, Вона тобою маніпулює». «Добре, я розповім їй сама». «Замовкни, Рейчел!» – закричав він. Обличчя налилося червоним. Тінь від нього звивалася по стелі. Не слухай, її, Бел, Бел металася поглядом між мамою і татом. Вона хоче правди, Чарлі. Вона заслуговує на неї, а ти ніколи її їй не даси. Рейчел повернулася до Бел, очі лагідні, посмішка м'яка. Дідусь погодився на цей план. Принаймні так думав твій тато, тому що Чарлі його шантажував. Чим саме? запитала Бел. Ще одна таємниця Прайсів. «Яка ж у нас сім'я? Егеш!» Рейчел стиснула губи. Коли твій тато був підлітком, одного вечора він почув, як батьки сваряться. В ту ніч його мама померла. Він виліз із ліжка якраз вчасно, щоб побачити, як пад штовхнув маму. Марія впала зі сходів, шия зламана, тяжка черепномозкова травма. Судмедексперт записав це як нещасний випадок що вона оступилася, бо було темно. Саме таку історію Пат їм і розповів. Але Чарлі знав, що це не випадковість, що маму штовхнули, що його батько її вбив. Навмисно чи ні, він нікому про це не сказав, ні Пату, ні Джефу. Тримав у собі роками, десятиліттями, аж поки не знадобилось. Ти, мабуть, думала, що вбивство дружини. Це у вас сімейна риса, так, Чарлі? Вона виплюнула ці слова в його бік. Повернулася до Бел. Чарлі сказав Пату, якщо він не погодиться вбити мене, він піде в поліцію і розповість їм, що бачив тієї ночі. Що піде до кінця, дасть свідчення проти батька. Що переконає Джефа, мовляв, і той це бачив. І як же дідусь міг би сказати, що обидва його сини брешуть? Ось чому Пат погодився. Боягузи, усі до одного». Татовий погляд звузився, прицілюючись у потилицю Рейчел. Пат мені розповів, сказала Рейчел, не помічаючи цього, що якби він не погодився, не забрав мене, боявся, що Чарлі сам мене колись уб'є. Тому він рятував мене. Але Чарлі мусив думати, що я мертва. І він повірив. Ланцюг задзеленчав, тато заходився ходити туди-сюди. Твій тато подякував йому після всього, уявляєш. Сказав, що не хоче знати жодних деталей, як він це зробив і де моє тіло, головне, щоб зроблено. Хотів мати відмову від відповідальності. пат завжди казав, якщо Чарлі коли-небудь розкається, пожалкує, він розкриє всю правду, що я жива. Що знайде спосіб повернути мене додому? Але Чарлі ніколи й словом про це не обмовився. Він був певен, мене вбито. І жодних докорів сумління, жодного жалю заскоєне. Тато вибухнув сміхом, уривчастим, порожнім. Навіщо ти це робиш, Рейчел? Бел тобі ніколи не повірить. Вона ж тебе навіть не знає. Бел, глянь на мене, малеча. Вона глянула, але всього на мить. Його очі були червоні, шалені, слизняві сталакти слини тягнулися з поміж зубів. Вона повернулася до Рейчел, обличчя поранене але спокійне. «Чому тато хотів тебе вбити?» Белл подивилася на обох. Голова йшла обертом, бо не могла дивитися на двох одночасно. Рейчел зітхнула. «Я ще до того знала, що Чарлі збирається мене вбити. Не лише тоді, коли мене забрав пад. Я знала це тижнями, місяцями. Чому? Ти ж знаєш свого тата?» Сказала вона «не зле. Може, навіть краще, ніж я». Знаєш, як це працює. Все крутиться навколо нього, він завжди правий. Контролює всіх у родині, навіть якщо ті цього не помічають. Звернула увагу, як всі перепрошують перед ним, а він ніколи, бо ж не помиляється. Він думав, що зможе контролювати і мене. Я була занадто юна, коли вийшла за нього, наївна, а він значно старший, отже, мав рацію у всьому. Але... Стати твоєю мамою змінило мене, і я почала бачити його справжнього. Думаю, він відчув, що я віддаляюся і намагався втримати мене. Місяцями намагався змусити мене думати, що я сходжу з глузду, щоб я потребувала його, щоб не змогла піти. Рейчел стиснула повіки. «Ой, Рейчел, ти залишила відкритими двері. Рейчел, Люба, ти забула вимкнути духовку?» «Будинок мало не згорів. Нічого з цього не траплялося. Я це знала, але він умів переконувати, і я стала сумніватися в собі. Вона кинула на нього крижаний погляд. «Ти зробив помилку, Чарлі, велику. Ту останню різдвяну ніч. Рейчел, ти залишила Аннабел у ванні одну. Вона могла втопитися. Він тебе тримав, ти кричала. Тоді я зрозуміла. Я ніколи б не забула про тебе». «Ти була моїм світом. Я зрозуміла, що він небезпечний, що мусила його залишити. Думаю, Чарлі відчув, що програв, що я піду і не міг з цим змиритися. Тому і захотів мене вбити. Останній спосіб контролю». «Та досить». Тато сіпнувся в ланцюгу, затупав ногою, контейнер задрижав. «Ти чуєш себе, Рейчел? Тобі потрібна допомога, серйозно. Це все». «Фантазії у твоїй голові! Бел у це не повірить! Я виростив її розумнішою!» Він і справді її виростив, і вона справді була розумною, але саме тут він помилився. Вона вірила Рейчел, бо ніколи не залишала вхідні двері відчиненими, не забувала зав'язати сміття, не розбивала ту кляту чашку, а тато залишив її на парковці тако Бел на години, а не хвилини». Але вона була досить кмітливою, щоб побачити ще й інше. Все те, про що Рейчел не сказала. «Але ти і справді збиралася йти, правда?» – сказала Бел. «Ти позичила три тисячі доларів у Джуліана Тріпа за два дні до зникнення. Ти хотіла використати їх, щоб утекти від нас. Втекти». Рейчел кивнула, з куточків губ з'їхала сумна посмішка. «Ти права, Бел, і ти розумна» не через нього. До того часу тато вже забрав у мене всі банківські картки. «Для мого ж блага», – казав він, – «бо я начебто використала кредитку до межі і забула про це. Це була брехня. Я не мала доступу до грошей, а вони були потрібні, щоб піти». Я знала, що він мене вб'є. Питання було не чи а скільки часу залишилось. Я не думала, що встигну дочекатись, поки все з кредиткою розрулиться, Особливо, коли він ще й сказав, що моя машина зламана, аби більше мене ізолювати. Я не могла чекати. Джуліан був моїм єдиним другом. Робота. Єдине місце, де я була вільна від Чарлі. Я знала, якщо попрошу Джуліана після школи, він дасть мені гроші. І він дав. Через кілька днів. Три тисячі доларів. Цього було достатньо. Потім Чарлі полагодив мені машину, і я зрозуміла – Маю йти того ж дня, поки не пізно, того самого дня, середа, 13 лютого. Ти права, Бел. Я тікала, але я хотіла забрати тебе з собою. Бел видихнула рештки темряви. По спині пробігла дрож, але не холодна, а тепла. Ось вони, ті слова, яких вона чекала все життя, хоч і не знала цього до цієї миті. Мама її не покинула не вибрала залишити. Бел завжди була частиною плану. Вони мали тікати разом. Сльоза вислиснула. затрималася на віях. Рейчел простягнула руку, провела великим пальцем по зап'ястку Бел, і там теж пробігла тепла дрож. Я планувала все тижнями, Бел, все це. І тепер, коли гроші були, настав час діяти. Ось, що трапилося в торговельному центрі, чому я двічі зникла того дня. Перше зникнення було заплановано. Це правда, що я тобі казала, як ми зникли в торговельному центрі. Контейнер для переробки за дверима з написом «Тільки для персоналу». Але це не випадковість і не тому, що за нами стежив переслідувач. Я відвідувала той центр тижнями, усе продумала, відстежувала камери, Знайшла сліпу зону біля тих дверей, з'ясувала, коли кожного дня ці контейнери виносять через бокові двері, куди їх везуть, скільки часу до вивезення, чи є там камери. Я знала якщо ми пройдемо через ті двері, заліземо в контейнер і нас вивезуть, а машину поставимо на сусідній вулиці, ніхто не дізнається. Двері тільки для персоналу не були залишені незачиненими. «Я вкрала ключ у когось за два тижні до того. Я була готова, Бел, і все спрацювало. Ми зникли в тому центрі жодної сліду, щоб хтось бачив, як ми виходимо. Ти так добре трималася в тому контейнері, ніби знала, як це важливо, щоб нас не впіймали. Я хотіла, щоб люди думали, що ми зникли десь поблизу дому, щоб було неможливо розгадати, і вони не шукали нас ніде більше» а Чарлі не мав би жодного уявлення, де ми. Рейчел зупинилася, переводячи подих, очі потемніли від споменів. Я не знала, що це був той самий день, коли Чарлі і Пат домовилися реалізувати свій план. Чарлі мав порізати руку близько другої, щоб почати створювати собі алібі. Саме тоді Пат мав забрати мене з дому. Але пат приїхав якраз вчасно, щоби побачити, як ми їдемо до центру, тож він поїхав за нами до Берліна. Сів біля нашої машини, чекав, доки ми повернемося. Ми пропали на години. Белл ховалися в тому контейнері, чекали, щоб нас вивезли. Але пат не міг подзвонити Чарлі, щоб сказати, що щось пішло не так із часом. Алібі Чарлі мало бути ідеальним. Жодного зв'язку, жодних дзвінків. Тож пат чекав. Коли ми повернулися до машини, він поїхав у слід. Він думав, ми додому їдемо, а ми збиралися зникнути назавжди, знайти новий дім. Тому я й їхала об'їзними дорогами, щоб камери не зафіксували наші номери. Я не знала, що пад весь час за нами. Ми були на тій тихій дорозі, і він побачив можливість. Обігнав нас, різко загальмував попереду. Я з'їхала з дороги, щоб не врізатися в нього». «Ти була в порядку, Белл. Завжди така хоробра». Я вийшла з машини кричати на цього водія. Тоді побачила, що це Пат. Спитала, навіщо він це зробив, міг же нас убити. А він сказав, що мусить щось мені показати, це терміново. Я вже зрозуміла, наш план зруйновано, бо Пат бачив нас після того, як ми зникли. Я задумалася, що робити, і не помітила наручників у нього в руці. Він відкрив багажник». Схопив мене за зап'ястя, запхав усередину, зачинив кришку. Я кричала, билася, вимагала випустити, але потім стало страшніше. Я зрозуміла, що залишила тебе з відчиненими дверима. Було холодно. Я перестала кричати за себе, почала кричати за тебе, просила пата. Нехай зі мною робить, що хоче, але мусить повернутися і закрити двері, переконатися, що ти не змерзла. Він так і зробив. Перевірив, що пічка гріє, закрив двері. Каже, ти його побачила. Бел, покликала, дав тобі сік і залишив у машині. Хотів, щоб я знала. Він ніколи не скривдить онуку, обіцяв подбати про тебе, поки я не можу. Потім привіз мене сюди. Вона розвела руками, показуючи на імпровізовану в'язницю. Бел знову все осягнула ребристий поролон на стелі, ланцюг на нозі тата що зникав до дверима. Це маленьке, темне приміщення, мамин дім на всі ці роки. Вона спробувала уявити, як Рейчел бачила це в перший день. Гострі кути, глибокі тіні, стіни, що стискалися. Як вона все це пережила? Рейчел, здається, читала її думки, впізнаючи цей погляд у її очах, так само, як Бел тепер упізнавала мамин. У Пата був тиждень, щоб все організувати, після того, як Чарлі наказав його вбити мене. Він обклав усе поролоном. Показала вона на стелю Для температури, звісно. Але я завжди думала, щоб ніхто не почув моїх криків. Ніхто й не почув. Вона шмигнула носом. Я була прикута ланцюгом за щиколотку. Вентиляційні отвори. В стінах і на стелі. Він поставив генератор позаду, провів кабель у дірку в стіні. Тож у мене був електрообігрівач на зиму, вентилятор на літо. Боже, літо тут було нестерпне. Така спека, що я майже не могла рухатися. Був ліхтар, коли генератор працював, щоб не сидіти в темряві. Інколи тільки ліхтарики – але Пат приносив стільки батарейок, що вистачало тримати хоч якесь світло весь час. Вона знову поглянула на Бел, наче прив'язуючи її до цієї миті, де вона вже не була за кутою в ланцюг. Пат приходив двічі на тиждень. Їжа, вода, усе, що я просила. Сидів зі мною трохи, двері тримав відкритими. Я завжди думала, що зможу його переконати відпустити мене. Здається, кілька разів була близькою. Але він казав, тільки якщо Чарлі покається, тоді зможе мене відпустити. Інакше, відпустити мене – те саме, що вбити. Він завжди приносив мені нову книгу кожні кілька тижнів. Але ти вже це знаєш. Знайшла всі книжки. Я думала, Пат, віднесе їх у Букиніст або віддасть тобі. Не думала, що збереже. Він і не був любителем читати. Він читав мені вголос, сказала Бел, ковтаючи клубок у горлі. Ті самі книги, що ти читала. В очах Рейчел знову заблищали сльози. Я просила його це робити, думала. Коли ти виростеш, може помітиш позначки, знайдеш послання. Пробач. Бел опустила очі. Провина тягнула їх донизу, важка, як гиря. Це не твоя вина, Бел. Рейчел провела рукою вниз по руці Белл, потім іншою, аж поки їхні очі знову зустрілися. «Ти не знала. Мені довелося писати так блідо, що ледве видно. Чесно, не дивуюся, що ніхто не знайшов. Іншого способу не було. Пат дав мені олівець і блокнот, щоб записувати, що мені потрібно. А коли приніс першу книгу, я просто написала послання великими літерами на першій сторінці». Але Пат гортав її і відразу побачив. Сказав, що спалив книгу і більше не принесе, якщо я ще раз таке зроблю. Довелося хитрувати, ховати послання так, щоб Пат не знаходив, бо я знала. Кожного разу перевірятиме кожну книгу. Крадій спогадів. Це була друга книжка, яку він приніс, і перша, куди я сховала звернення. Тому вона моя улюблена. Я завжди казала йому, що вона особлива, але не казала чому. І хоч це не спрацювало, воно дало мені надію, сенс. Белл відчула, як і в її очах зблизкують сльози, незаплакані за всі втрачені можливості, всі роки такої близькості, якої вона й не знала. Тобто ти і я тікали разом. Ось для чого ті три тисячі, ось чому ми зникли у центрі. «А дідусь перехопив нас, забрав тебе. Тому ти зникла двічі. Одна втеча була запланована, друга – ні». Рейчел кивнула. «А який був твій подальший план?» – запитала Бел. Ланцюг задзеленчав. Вона здригнулася, майже забувши, що тато тут, стежить за ними. «Куди ми прямували після торговельного центру?» Бел мала знати, яке життя Рейчел планувала для них, якою була інша дорога. Вона вже прожила одне життя. Та маленька дівчинка, залишена в машині, таємниця напотало чужим поглядам, все життя боючись, що її знову залишать. Бел мусила знати інший шлях, інше життя, яке у неї відібрали тато і дідусь. За кілька тижнів до того дня... «Сказала Рейчал. До того, як Чарлі відрізав мене від грошей, я купила ще одну машину. Дешеву, неофіційно у подружжя, яким потрібна була готівка. Я припаркувала її в Рендолфі, на вулиці з одними дачами. Там ніхто не міг її помітити. Ми мали змінити машини, втопити мою в озері Дюран, звідти, їхати до Вермонту, у містечко Бартон. Там живе Роберт Мейєр» уточнила Белл, вже знаючи хід подій, адже частину цього шляху вона вже пройшла за останні два тижні. «Друг Джефа, Боб», – кивнула Рейчел. Джеф завжди згадував про нього при нагоді. Якось розповів, що Боб продає фальшиві документи через Даркнет, і це не так дорого, як мені здавалося. Джеф і не підозрював, яке зерно посадив, як воно мені згодиться». Я виписала номер і адресу Боба з телефону Джефа за тиждень до втечі. Записала на папірці, бо телефон збиралася залишити в машині на дні озера. Той папірець був одним із небагатьох, що лишилися в кишені, коли мене забрав Пат. І три тисячі доларів від Джуліана. Пат не знайшов грошей. Я їх сховала. А от папірець... Я стільки разів на нього дивилася, ми були так близько до нового життя. Я вивчила на пам'ять номер і адресу. Іноді повторювала їх, перевіряла себе. Ми мали прийти до Боба тієї ночі і купити нові документи для себе обох, Бел. Гроші були і ще залишалися на початок життя. Потім їхати на приватний аеродром біля кордону. Уговорити когось із пілотів на маленькому літаку перевезти нас до Канади. Нові паспорти мали бути для польоту, для перевірок. Ніхто б не дізнався, хто ми насправді. Звідти. Маленьке містечко Долхаузі, провінція Нью-Брансвік. Там кілька тисяч людей. Майже немає туристів. Я шукала інформацію на шкільних комп'ютерах, аби не залишати слідів. Чарлі нас би не знайшов, ніхто б не знайшов. Там мав бути наш новий дім. Ми могли б там зникнути». «Ми могли б бути там щасливі, сім'єю», – Бел моргнула. «Вони могли бути щасливі там. Це боліло б менше, ніж реальність, у якій вона жила». Рейчел забула лише одне. В неї була не тільки записка з номером Боба і три тисячі доларів, коли її викрав дідусь. У неї була і белина шкарпетка, маленька рожева з рюшиком, яку мама принесла, повернувшись із того світу. "Ось чому ти все організувала так", сказала Бел, "щоб усе виглядало так, ніби тато втік із країни, купив нову особу, бо це був наш спільний план. Це мав бути наш план", повторила Рейчел. "Зачекай", заклинився Чарлі, смикаючи ланцюг, махаючи руками до Бел. "Як це виглядає, ніби я втік?" Бел стиснула щелепу. "Ти втік?" Купив нову особистість у Роберта Мейєра, залишив свій паспорт і телефон на приватному аеродромі у Вермонті і сів на невелик літак до Канади під чужим ім'ям. Поліція вважає, що ти там, тому більше не шукає. Вона спостерігала, як міняється його обличчя, як у погляді з'являється паніка. Він не зміг це приховати ні від неї, ні від Рейчел. «Мене ніхто не шукає?» Його голос був відчайдушний і хрипкий, уже майже крик. "Я шукала", — прошепотіла Бел, але тато, здається, не почув. "Мене ніхто не шукає". Тепер він кричав, лють заливала йому шию, сягала очей. "Вони думають, що я втік? Ну, ти ж таки втік". Рейчел стала перед Бел, затуляючи її собою. "Брешеш", — заревів він, нахиляючись вперед, розмахуючи руками. Він не міг дістатися, ланцюг дзвенів. Бел знає, що я ніколи б. Ти поїхав серед ночі, Чарлі. Зібрав речі взяв паспорт. Мені навіть не довелося цього робити за тебе. Брехлива сука. Рейчел оголила перед ним зуби в жорстокій посмішці. Я знала, що повернення з могили змусить тебе мучитися. Я цього і хотіла. Я жива, розповідаю світу, що мене забрав зовсім не той, хто мав. Ти навіть не міг спитати у тата, єдиної людини, яка знала правду, бо він вже не пам'ятає нічого. Мабуть, намагався, так? Думав, скільки я знаю, що робитиму. Та ні, ти протримався лише тиждень, а потім утік уночі, ночі, поки наслідки не дістали. Я знала, що це можливо, сказала вона Бел. Я ночами не спала, раптом він спробує зникнути. Я вирушила за ним через кілька хвилин після того, як він поїхав. Перехопила його ще до того, як доїхав до Мейнстріт. Сказала, що настав час розповісти йому правду, що було насправді, але не могла сказати, мусила показати. Привезла сюди до вантажівки, збрехала, ніби знаю, що мене викрав лише пад, і що Чарлі не міг зрозуміти, на що здатен його батько. Я бачила його блиск в очах, знала, як він думає, шукає спосіб врятувати себе, звалити все на батька без жодних докорів. Я показала, куди під'єднано генератор, а поки він не дивився, защіпнула наручник на його нозі і замкнула. Яке ж у нього було обличчя, коли він зрозумів, що я знаю? «Брешеш!» – завив Чарлі. Слина стікала по підборіддю. Бел знає, що я не втечець. Ти божевільна, Рейчел. Бел, вона бреше. Вона не хотіла вірити. Нутро пручалося, але мусила. Тато її залишив, і це була не просто його й мамина суперечка. Це бачив і Філіп Алвес. Бел сказав тато, дивлячись крізь Рейчел на дочку. Подивись на мене, малеча. Не слухай її. «Вона хвора. Ти маєш мені довіряти. Які в тебе докази? Що все це? Правда?» Серце Белл підло зраджувало її, стискаючись від його голосу, рвалося до нього. Погляд бігав між ними Рейчел. «Гроші? Тату?» «Я знала про три тисячі доларів від містера Тріпа. Я знайшла книжки у домі дідуся. Повідомлення, яке залишила мама. Воно й привело мене сюди». А ще Філіп Алвес, він бачив, як ти тієї ночі йшов. «Ти не думаєш, що вона це все підлаштувала? Його очі пом'якшали. Вона маніпулює тобою, доню. Вона хвора. Їй треба допомогти разом, ти і я. Але ти мусиш мене звідси випустити негайно». «Чарлі», – почала Рейчел, – «я не з тобою розмовляю з донькою». «Нашою донькою», – твердо сказала Рейчел – Щось нове з'явилося в її очах. Кам'яне, незламне, вона не відводила погляду. «Ключ від наручника у Рейчел, Белл. Ти маєш мене звільнити. Я вже два тижні в цьому пеклі, Белл, допоможи». «Два тижні?» – Рейчел видушила смішок. «Ти витримав два тижні в Чарлі. Ти й уявлення не маєш, через що я тут пройшла. Спробуй 15 років». Тато відкрив рота, але Белл перебила його. П'ятнадцять років. Вона торкнулася плеча Рейчел, повернула її до себе. «Ти не вперше це кажеш. Хоч минуло вже понад шістнадцять років із того дня. Тобто ти не залишила цю кімнату три тижні тому, коли повернулася?» «Ні. Коли ти вийшла звідси?» «Минулого літа», – сказала Рейчел. «У серпні, коли твій дідусь переніс перший інсульт». Белл витріщилася на неї, знову змінюючи уявлення про все. Вона навіть не задумувалась, що сталося з Рейчел, коли дідусь потрапив до лікарні, коли втратив пам'ять, і Рейчел разом із нею. «Зазвичай він приходив двічі на тиждень із припасами», – сказала вона. «Я не хвилювалася, коли він пропустив раз, думала зайнятий, але вже другий раз я почала економити їжу і воду, про всяк випадок». Я не знала, що він у лікарні після інсульту. Через два тижні я подумала, що він залишає мене тут помирати, що не може більше цього витримати, але й убити не вистачає сил. Їжа майже закінчилася. Вода теж. Генератор виключився. Нікому було заправити бензин. Без вентилятора, без світла. Так спекотно, що я просто розливалася потім, а води не вистачало. Я думала, що помираю тут у темряві. Відчувала кожну кістку. Я так схудла, так зневоднилася, що наручник нарешті сам зійшов із ноги. Я вперше була вільна, але не могла відкрити двері зсередини. Очі її тяжчали, згадуючи. Повільну смерть саме тут. Я пробувала все. Робила знаряддя з банок, з вентилятора. Намагалася відтиснути двері. Дарма. Я мала тут померти. Минуло двадцять один день із часу, як я бачила пата. І ось почула, як хтось вовтузиться ззовні. Я ледве трималася, але змогла кілька разів ударити ліхтариком у двері, кричати про допомогу. Рейчел дивилася на двері, відкриті в безкінечну чорну ніч. Двері відчинилися. Я так звикла до темряви, що спершу не бачила нічого. А потім почула голос пата. Він питав, хто я. Рейчел похитала головою. «Я не зрозуміла», – думала. «Це чийсь жарт?» Він питав, що я тут роблю, хто я така. І я зрозуміла. Він справді мене не впізнає. Не пам'ятає мене і того, що тримав мене тут. Я відразу здогадалася. У нього інсульт, сильні пошкодження мозку, пам'яті немає. Це був єдиний шанс, і я не збиралася його втрачати. Я вже не була прикована, а двері були відчинені. Я сказала твоєму дідусю, що я ріелторка, шукаю клієнта, який би хотів купити цю територію, і випадково зачинилася в машині, просиділа весь день. Він вибачився. Справді вибачився переді мною. Я схопила кілька речей, три тисячі доларів, і була вільна. Пат навіть тримав мені двері, коли я вибиралася. Сказав подзвонити, якщо знайдеться покупець. Він мене не впізнав. Я навіть не мусила бігти і не змогла б. Просто вийшла. Перше, що зробила, пила воду з річки, аж поки не стало зле. Біля дороги побачила машину, залишену на стоянці за мостом. Там була їжа, вода, одяг, спорядження для кемпінгу. Я все взяла, кілька днів ховалася в лісі, поки не набралася сил. Бел кивнула. Пазл нарешті склався. Всі знаки й напівправди, які вона знаходила, вказували на це. «Ти втекла вісім-дев'ять місяців тому», – сказала вона. «Чому не повернулася тоді додому?» Рейчел прикусила губу, залишився білий слід, коли вона її відпустила. «Я майже повернулася, ледь не пішла одразу в поліцію Горгема, так хотіла побачити тебе, але зупинила себе». Це як із посланням у книжках. Перший раз зіпсувала, знала, треба бути обачнішою. У мене був лише один шанс повернутися. Я хотіла підготуватися, зробити все правильно. Тому я поїхала з міста, покинула Нью-Гемпшир. У туалеті на заправці пофарбувала волосся, сіла на Крейхаунд, потім ще на один. Зрештою опинилася в маленькому містечку Мілінокет у штаті Мен. Думала, що досить далеко, і мене там не впізнають. Ні за волоссям, ні за худобою. Грошей вистачило на початок. Зняла кімнату, працювала покоївкою, отримувала готівку. І все планувала. Досліджувала, була обережна. Користувалася лише громадськими комп'ютерами, не поблизу місця проживання. Я знайшла твій старий інстаграм, Бел. Я, мабуть, розглядала твою фотографію з браслетом тисячу разів. І більше вона мене тримала, і мені було потрібно. Дідусь ніколи не казав мені, що Чарлі тоді заарештували. а Журі визнало його невинним у моєму вбивстві. Це мене налякало, що всі так помилилися, визнали його ні в чому невинним. І він чи не зробив це, чи не намагався. Я зрозуміла, що не можу звертатися в поліцію, що не можу довіряти правосуддю, щоб воно покарало Чарлі за все. Як це мало виглядати? «Ніяких доказів, ДНК не було, бо він не був на місці. Єдиний свідок не пам'ятає, що Чарлі йому наказав. Ні, правда не допоможе дістатися до Чарлі, відвернути його від тебе. Тож я вигадала інший план, іншу історію про те, де була всі ці роки і що робитиму з тими, хто це зробив. Була ще одна річ. Треба було знайти ще щось, перш ніж повертатися. Це зайняло час, а виявилося, Воно зовсім поруч. «Ти про одяг?» – спитала Бел. «Червона кофта і чорні джинси з того бутика в Нью-Конвеї. Це була ти в січні?» В очах Рейчел блиснула інша іскра. Не гнів, а гордість. Її ретельно сплановане, а Бел все розкрутила по ниточці. Дві брехунки під одним дахом. Яка мати, така й дочка. «Так, то була я». Я жила вже ближче, в трейлері біля Ланкастера. Позичила машину в сусідів, поки їх не було. Там я колись купила ту червону кофту і джинс, шукала подібні, щоб зняти етикетки. Поліція не могла визначити час, перетворити їх на ганчірки. Пат викинув мій перший одяг, навіть спалив. Щороку приносив новий, на Різдво. Рейчел підійшла до купи одягу, увійшла в межу дії ланцюга. Тато не рухався, стежачи, як вона ногою розгрібає старі кофти і светри, розкидаючи купу ганчір'я. Коли я була готова, коли настав момент, я підстриглася, вдягла той зношений одяг. Свіжа рана на колодці, над якою я працювала, ніби щойно звільнилася з кайданів, знищила всі сліди себе у трейлері. Залишила сумку, якою закривала обличчя, на тій дорозі. Потім я повернулася додому. Я знаю, що плутала у своїй історії, Бел. Було тяжко брехати тобі, ніби й ти була покарана. Але я не вірила, що ти сприймеш правду, не була готова. Тих людей ти любила, вони виростили тебе. Я думала, що повинна впоратися з цим сама, бути єдиною, хто знатиме. Ну, окрім твого тата, бо його треба було позбутися. Але тепер я щаслива, що ти тут зі мною. Я більше не сама. Рейчел видихнула і разом із нею Бел. Ось вона, повна правда. Бел мала рацію щодо всього і водночас помилялася ще в більшому. Рейчел справді брехала, вона і зникла, і повернулася навмисне. Але зовсім не так, як Бел могла б здогадатися. А який у тебе тепер план, Га, Рейчел? Чарлі плюнув їй у спину. Ось цей. Підняла підборіддя, розвела руки. «Щоб ти пережив те саме, що я, Чарлі. П'ятнадцять років, п'ять місяців, двадцять п'ять днів. Ти відсидів тринадцять днів, ще трохи залишилось. Ти божевільна. Можеш подумати, що я тебе рятую, Чарлі. Єдиний інший варіант – убити тебе. Ти чуєш це, Белл?» Він забув приглушити голос прибрати вогонь із очей. Вона божевільна, говорить про вбивство. Ти мене вбив першим, любий, прошепіла Рейчел. Бел, досить. Бел підняла руки, стала між батьками, зупинилася посередині. Досить. Рейчел теж підняла руки, в очах спалахнув страх. Обережно, Бел, не підходь до нього надто близько. У Чарлі в очах був теж страх, але інший. У Рейчел ключ, сказав він. Ми все владнаємо, малеча. Добре? Усі отримають допомогу, але ти мусиш забрати в неї ключ, звільни мене. Бел, подивилася на Рейчел, вчепившись очима в її погляд. Такий схожий на власний. Вона завжди ненавиділа це, завжди мріяла мати очі прайсів. Бел, забери ключ, татовий голос у вусі, мамин, у іншому. Все добре, Бел, м'яко сказала Рейчел. Одна рука зникла в кишені і повернулася з неї. На долоні лежав маленький срібний ключ. Ось він, тут. Чарлі смикнувся в ланцюгу, хапаючи повітря біля Рейчел. Вітер колихнув їй волосся. «Я не дістаю!» – заверещав він. «Забери ключ, Бел. Зараз!» Бел дивилася на ключ на тлі блідої маминої шкіри. Її пальці сіпалися, татове важке дихання збігалося з її власним – «Ти все мені розповіла, правда?» – спитала вона, не зводячи очей із ключа. «Більше, жодної брехні». Мимовільний рух біля маминих губ, правда, в очах. «Ні», – сказала вона, – «є ще щось. Я маю тобі це розказати. Але не тут, не так. Обіцяю все скажу. Я більше ніколи тобі не збрешу. Бел, бери ключ», – заверещав тато. Він поклав важку руку їй на плече, великий палець тиснув на шию. Легенько підштовхнув її в бік Рейчел. «Забери ключ, малеча", прошепотів, відпускаючи. «Як це? Ще щось!» Бел втупилася в Рейчел. «Чого ти мені не сказала?» «Вона хоче тобою маніпулювати. Досить слухати. Просто візьми ключ. Все розкажу. Не тут. Він не має знати». Заткнись, Рейчел. Бел, ключ, бери. Відчуття його пальців на спині, ще один поштовх, відсуваючи її далі від центру до Рейчел. Можеш узяти, якщо хочеш, сказала Рейчел. Сльоза скотилися, застигла в тріщинці губ. Я не зупинятиму тебе. Це твій вибір. У тебе їх було так мало, Бел. А зараз він у тебе є. Бел озирнулася на тата, потім знову на маму. Бери, Бел. Ну ж. Все добре, Люба, сказала Рейчел. Я зрозумію. А тато? Ні, Бел зробила крок вперед. Так, ось так, малеча. Його голос лунав позаду, підштовхував її, серце кидалося об ребра, тягло в різні боки і в жоден. Все добре. Рейчел дивилась на неї, коли Бел зробила ще крок до неї. Вона знає, що все добре. Не говори з нею, Рейчел. Татів голос став далеким в очах Бел блищали сльози, вона ловила на собі ключовий погляд Рейчел взяти ключ чи ні, обрати Чарлі чи Рейчел, маму чи тата, її брехню чи його очі на ключі. Один шлях чи інший, бо обох Бел не могла мати, один не міг існувати, якщо був інший. Вона вже зробила цей вибір розумом, серцем, нутром. Вибрала того, хто виростив її, бо вони були командою, завжди. Обоє їй брехали, мама і тато, а вона стояла тут, на нейтральній смузі, загублена, дзвін у вухах і кінець, який належить їй одній. Тож обирай. Бел зробила ще крок, ноги тремтіли. І що буде вирішальним? Той, кого знала довше, кого любила більше, той, що повернувся з небуття заради неї. Один – усе життя, другий – усього три тижні. Друга думка боролася з першою, змінюючи її погляд ізсередини. Та може важлива лише одна правда, якщо викинути всі спогади або те місце, де вони мали бути? Хто добровільно залишив її і хто? Ні. Белл відірвала погляд від ключа, обвела очі Рейчел. Ті ж форма і колір, що в неї самої. Тоді «Знову на ключ!» Рейчел кивнула. «Ти маєш мене випустити, малеча. Будь ласка!» Край світу розмився. Очі двоїлися. Ключ роздвоювався навпіл. Вона моргнула, поки зір не став чітким, бо вибирати можна лише одного, всього одного – маму. Або тата. Його – бік. Або її – один. Або інший. Бел зробила вибір, і цього разу правильний: розум, серце, нутро. Вона подолала відстань між собою і мамою, не зводячи очей із ключа. Сльози не дозволяли моргнути. Моргнеш, і все зникне. Бел простягнула руку, пальці пройшли крізь повітря тремтіння, коли торкнулися шкіри маминої долоні. Тепло, не холод. Вона стиснула мамину руку навколо ключа, у кулак, шкіра до шкіри, кістка до кістки. Тримала міцно. Очі в мамині. Вона вибрала її. «Бел?» – закричав тато. Він не бачив. Бел відпустила, хоча щось їй залишилося там, у стиснутій руці Рейчел. Вона стала поруч із мамою. «Ні, тату», – сказала вона темно, зустрічаючи його погляд. «Що ти таке говориш?» Він моргнув, нерозуміючи. Вона знала. Не зрозуміє. Не будь дурною. Бери ключ. Я сказала ні і не вибачилась. Та що ти робиш? Заверещав він, відступаючи ланцюг дзвенів. Ти жартуєш? Ти маєш мене випустити. Вона тебе зомбувала. Я зробила свій вибір, Чарлі. Серце. Бел не здригнулося, навіть коли він благав. Вона не знала цього чоловіка і її серце. Теж. Сім'я понад усе, а тато вже не її сім'я, ніколи й не був. Бел, зупинись, ти з глузду з'їхала. Можливо, сказала вона, відгороджуючись, роблячи те, що завжди вміла відсікати, щоб вижити. Вона відштовхнула його. Чарлі хапав затхле повітря. Ні, ні, ні. шепотів сам до себе, наростаючи до крику, ні. гаркнув. «Ні!» – закричав. Слина тримала зуби разом в очах. «Звір! Не можете мене тут залишити! Не можете!» «Чому?» – спитала Бел. Він залишив її. Він вирішив убити Рейчел. Він вирішив за Бел, ту маленьку дівчинку, вибрав шлях, що менше болітиме йому, але зламає її. Той клубок у животі, який вона не відчувала відтоді, як він зник». «Я благаю!» – кричав він, складені руки перед грудьми. «Не залишайте мене тут!» – Бел подивилась на маму. Моргнула. Передала їй потаємний погляд. «Так, вони можуть залишити його тут. Нова сімейна таємниця. Темна. Бо так багато було темного до того. І це вже зв'язувало їх у двох. Мати і дочка. Мама і Бел. Команда. «Ні!» Він заревів і кинувся до них. Ланцюг затягнувся із залізним гуркотом. Рука Чарлі хапала повітря, пальці вчепилися в рукав Бел, тягли її до себе і в ті голодні шалені очі. Бел втиснула нігті йому в шкіру, дряпаючи глибоко. Рейчел наступила йому на ногу, вирвала Бел із хватки. Вона оскалила зуби, очі заблищали, як тоді. Коли ще один чоловік намагався скривдити її дочку, «Не чіпай її. Вона встала між Бел і татом. Можу зробити тобі ще гірше. Не залишайте мене тут!» Завив він, даремно хапаючи повітря, впавши на коліна. «Я тебе вб'ю, Рейчел. Треба було тебе вже давно вбити». Мама простягла руку, стиснула белину долоню. «Стиснула міцно. Час іти. Я вас уб'ю!» Бел повернулася до відчинених дверей, чорної рами, за якою чекала ніч. Та вона була непорожня, білий, кулястий промінь світла ковзнув по шинах. Позаду виросла темна постать, новий голос і пара очей, що світилися в нічній темряві. Що тут до біса відбувається? 45 -й. Дядько Джеф вийшов на світло. Підлога контейнера захиталася під його вагою відхиляючись від Белл і Рейчел. Його щелепа відвисла, коли він побачив Чарлі, що стояв навколішки. «Чарлі?» Він поспішив до свого молодшого брата. «Що ти тут робиш? Ти ж мав бути в Канаді? Що, чорт забирай, тут відбувається?» Перепитав знову. Його погляд зачепився за ланцюг прикріплений до щиколотки Чарлі і ковзнув по всій цій імпровізованій кімнаті. «Дякувати Богові, що ти тут!» – вигукнув Чарлі. Обіймаючи брата за плече, очі впилися в його. «Ти повинен мені допомогти, Джефе!» «Рейчел замкнула мене тут. Уже два тижні. Вона божевільна. Забила Белл голову брехнею. Вони хочуть залишити мене тут. Допоможи мені, благаю!» «Чому, Рейчел?» – почав Джеф, вдивляючись у Белл і Рейчел, які стояли разом. «Поза досяжністю Чарлі. Ключ від кайданів у Рейчел», – сказав Чарлі, хрипко, ковтаючи сльози. «Ти повинен його дістати, Джефе. Візьми ключ і звільни мене». Джеф випростався, нависаючи над братом. «Я нічого не розумію. Тобі не треба розуміти, просто візьми ключ». Чарлі підвівся. Ланцюг задзвенів. Він став поруч із братом, знову руками вчепився за нього». «Рейчел», – сказав Джефф, дивлячись на неї, – «його очі бігали з боку в бік». «Це правда? Чому ти...» «Не став їй питань», – гаркнув Чарлі, підштовхуючи брата вперед, схилившись йому на плече, прошепотів на вухо. «Просто бери ключ, він у неї в руці». Джефф зробив крок уперед, у центр кімнати. «Послухайте». «Я не знаю, що тут сталося, але впевнений, що можна все владнати. Ми ж сім'я, чи не так? Джефе, не треба!» Озвалась Рейчел з напругою в голосі, попереджаючи його. «Вибач, Рейчел», – Джеф моргнув, дивлячись на неї. «Але мені знадобиться той ключ». Рейчел відступила, разом з нею і Белл, ногою зачепившись за купу одягу. «Як ти нас знайшов?» – спитала його Белл виграючи час. Джеф подивився на неї. Риси обличчя пом'якшилися, ніби він думав, що вони тут у безпеці. «Ви з Рейчел не повернулися на вечерю, тож Шері залишилась прибирати, а ми з Картером пішли за Йорданом до будинку дідуся, щоб дізнатися, куди всі поділися. Побачили безлад. Книги по всій підлозі. Подумали, що хтось увірвався». Дідусь був засмучений, тож Йордан вклала його спати, а ми з Картером почали прибирати. Я побачив записку на кавовому столику. «Допоможіть, мене звати Рейчел Прайс», – процитував він, швидко глянувши на неї. Там згадувалась червона вантажівка, тож я одразу поїхав. Картер залишилася прибирати. Що тут відбувається? Бел відійшла назад. Під п'ятою щось завадило. Вона підняла ногу. Серед чорного і сірого одягу, який Рейчел носила увесь цей час, промайнула рожева пляма. Маленька рожева шкарпетка з мереживом по краю. Друга шкарпетка – її пара. Одна була в маминій тумбочці, інша тут. Виходить, обидві були у Рейчел, коли дідусь схопив її, і одну вона змогла прихопити з собою, коли він відпустив. Бел підняла її. Така ж м'яка, така ж крихітна. Невже вона колись була така маленька? Що було далі у записці? Рейчел поглядом змусила Джефа дивитись лише на неї. Що там ще було, Джефе? Допоможіть, мене звати Рейчел Прайс. Джеф закашлявся, прикривши рот кулаком. Читай, м'яко, але непохитно, сказала Рейчел. Очі, крижані, я перебуваю у... «У Патріка Прайса», – тремтячим голосом вимовив Джефф, заплутавшись. Ноги зупинилися. У червоній вантажівці на лісоповалі Прайса. Рейчел посміхнулася. Куточки губ скривилися, посмішка стала жорсткою. «Але ти і так це вже знав, правда ж?» Обличчя Джеффа зблідло, губа сховалася за зубами. «Що?» – Бел підняла голову. Джефф похитав головою. «Ні». «Я не знав. Я...» «Але ти знаєш. Ти знаєш». Рейчел зробила крок до нього. «Я бачила, як ти дивишся на нас. Ти знаєш. Шері теж знає. Скільки ти вже знаєш, Джефе? Від самого початку. Як ти міг таке зі мною зробити?» «Ні». Джеф розвів руками. Голос затремтів. «Я не знав. Клянусь тобі, все, Рейчел. Я зрозумів лише, коли ти повернулася, коли побачив схожість. Але ти мовчав» гаркнула Рейчел. «Про що ви?» – кинула Бел їм обом. «Це неважливо!» – закричав Чарлі. «Джефе, ключ!» «Я не віддам тобі цей ключ, Джефе!» Голос Рейчел став глухим і глибоким. Підборіддя загострилось. «Ти і так забрав у мене надто багато!» «Прошу!» – благав Джеф, витираючи сльози. «Ти мені винен, і ти це знаєш! Що ти збираєшся робити?» Джеф уже розридався. «Не забирай її у нас, благаю». «Це ти забрав її у мене», – вигукнула Рейчел. «Про кого ви?» Бел металася поглядом між мамою і дядьком. Ще одна таємниця. Ще одна міна під ногами. І лише одне ім'я пасувало до цієї порожнечі, було готове вибухнути. «Картер?» – Рейчел заплющила очі. Джеф сховав обличчя в долонях. Белл подивилася вниз на маленьку рожеву шкарпетку, що звисала з її пальців. «Дитяча шкарпетка. Тут. Але це не на річ. Ніколи не була її». Белл немов спорожніла. Видих, що не закінчувався. Поки з неї не вивітрилося все, лише хрип у горлі залишився. Вона похитнулася. Вперлася у стінку контейнера, притискаючи шкарпетку до порожніх грудей. Рейчел простягнула до неї руку. Бел, пробач, я хотіла спочатку їй сказати. Бел хотіла щось сказати, але не могла, не могла дихати, не бачила нічого крізь дим в очах. «Про що ви говорите?» – гаркнув Чарлі. «Джефе». Мама взяла її за руку і подих повернувся, прорізавши горло, наповнюючи її новою формою, іншою людиною, сестрою. Вона розридалася, згортаючись під стінкою погляд, піднімався до мами. «Ти була вагітна, коли зникла. Ти народила тут дитину». Бел простягнула їй маленьку рожеву шкарпетку. «Картер, твоя донька». Рейчел стиснула повіки, дві сльози скотилися по обличчю. «Так», – тихо сказала вона. Бел витерла рукавом обличчя. «Як?» «Я була вагітна, чотири з половиною місяці». Коли пад замкнув мене тут, я нікому не сказала, тим більше йому, ім'я Чарлі не треба було вимовляти. Це була ще одна причина втекти від нього, розпочати нове життя, поки він не вбив мене. Я ще не дуже округлилася, але почала носити просторий одяг, про всяк випадок. Джуліан навіть подумав, що я схудла. Вона зітхнула. Я не хотіла, щоб ця дитина народилася в такій родині». Нам треба було добратися до нового дому, настроє, але я опинилася тут. Вона озирнулася, перевіряючи, чи Джеф не зрушив з місця. Руки на обличчі, витягуючи шкіру вниз, оголюючи червоні місця навколо очей. Я сказала твоєму дідусю, що вагітна вже в перший день. Не думаю, що він повірив, лише через кілька тижнів, коли живіт почав рости. Але навіть тоді не відпустив. Попросив написати список речей, які мені потрібні. Сказав, що буде зі мною під час пологів, що ми все зробимо разом, все було готове, підгузки, одяг. Вона погладила великим пальцем маленьку рожеву шкарпетку. Але коли почались пологи, пад пішов. Я народжувала сама. Думала, помру, але вона з'явилась, кричала, дивлячись на мене. Досконала. Моя. Єдиний світ, який вона знала – цей контейнер. Але вона мала мене, а я мала її. Ми були не самі. Нам вдавалося жити. Я не дозволяла Пату брати її на руки, навіть підходити. Її подих затримтів. Я мала її лише два тижні. Навіть і мені ще не встигла дати. Пат прийшов із вагами, сказав, треба зважити, перевірити, чи здорова. Я дозволила йому підійти на секунду, і він забрав її, я не могла дотягнутися. Вона поглянула на ланцюг. Я кричала, але він не повернув, казав, що не може дозволити своїй онуці рости в такому місці, це несправедливо. Що вона потрапить у гарну родину, про неї подбають, обіцяв. Він забрав її, закрив двері, і я більше ніколи не бачила свою дитину». Белл взяла мамину руку, гарячу і липку, між ними залишилась шкарпетка. «Пробач, допоможіть. Мене звати Рейчел Прайс. Нас утримують Патрік Прайс у червоній вантажівці на лісоповалі Прайса. Бо Рейчел тут була не завжди сама. Лише два тижні. Лише одне послання в одній книжці. Вона і її дитя. Картер була донькою Рейчел, але була ще кимось». Не кузина Бел, а її молодша сестра, моя дитина, Бел і Картер, Картер і Бел. І це попри все було найшокуючішою правдою. І водночас, зовсім ні, зовсім не дивиною її сестра. Я питала про неї кожного разу, як пат приносив їжу, і про тебе також, зітхнула рейчел, мої дівчатка. Пат не казав, куди поділася дитина. Тільки, що вона у гарній родині. Я думала, її віддали на виховання, що всиновили. Цього я шукала, коли вирвалась минулого літа. Місяцями шукала записи про немовля, яке народилося у Нью-Гемпширі 1 липня 2008 року. Я повинна була знайти іншу доньку, перш ніж повернутися до тебе. Навіть не подумала. Вона глянула на Джефа, руки вже тільки прикривали рот. А потім побачила фотокартер у фейсбук-шері. Танцює, усміхається. Я одразу впізнала, що це моя дівчинка. Вік збігався і обличчя. Я перегорнула альбоми Шері, фотокартер немовлям, кілька тижнів від народження. Це була вона, моя дівчинка, все ще у тому самому одязі, який купував для мене пат. Тоді я почала планувати своє повернення, повернутися додому до вас обох, і помститись родині Прайс, цій родині, яка відібрала у мене все. «Я не знав», – вигукнув Джеф, нарешті відкривши обличчя. «Повір мені, Рейчел, ми не знали, що це була твоя дитина. Тато казав, що знає когось у жіночому притулку, там була жінка на шостому місяці, яка не хотіла дитину» але не могла звертатись до агентства всиновлення, бо не мала документів, її могли депортувати. Тож тато подумав про нас. Ми більше десяти років намагалися завести дитину. Тато з другом вирішили, це найкраще для всіх. Нам сказали, що дитина народиться в липні, що батьки схожі на нас. Такий самий колір шкіри, схоже волосся, ніхто не запідозрить. Шері мала прикидатися вагітною, щоб ніхто не питав зайвого, бо все це було нелегально. «Ми були відчайдушні, Рейчел. Шері так хотіла дитину. Ми погодилися. Вона почала носити одяг для вагітних, ми купували накладки на живіт, змінювали розмір кожні кілька тижнів. Тато повідомив, коли народилась дівчинка, що все добре. Сказав, матері потрібно кілька тижнів з дитиною, потім вона буде наша». Ми сиділи вдома, нікуди не виходили. Чарлі тоді був у в'язниці, чекав суду. Бел жила з нами, але була замала, щоб щось зрозуміти. Потім тато приніс немовля вночі, і ми закохалися в неї з першої хвилини, і Бел теж. Ще одна сімейна таємниця, яку вона пережила, але була тоді замаленька, щоб втримати її в пам'яті. Пологи яких не було, і дитина, яка з'явилася з нізвідки. звідки. Усім казали, що вона народилася 10 липня. Вдома, бо Шері не любить лікарні уколи. Зареєстрували її, дали ім'я, пообіцяли дати їй усе найкраще. Ми були обережними. Шері не підпускала лікарів з голками, жодних аналізів, нічого, що могло б розкрити, що вона не наша. Якщо чесно, я мало не почав забувати, що Шері не народжувала її того липневого вечора – вона так вписалася у сім'ю, аж дивно. Я думав, це просто мої ілюзії. Він закашлявся в долоню. «А потім ти повернулася, Рейчел. І те, як ти дивилася на неї, поводилась поруч. Схожість. Картер виглядає як Прайс. Але і як ти теж. Не очевидно, але це видно в усмішці. Ви обидві постійно щось крутите в руках. Не можете всидіти на місці. У мене?» З'явилось погане перечуття, коли побачив вас разом. Я намагався розповісти Шері. Вона сказала, що це абсурд, це неможливо. Гадаю, я вже знав після того званого «Вечора». Для документального фільму я майже був певен. Бел випросталася. Спиною до стіни контейнера пінна ізоляція давила з усіх боків, як пальці. «Ось про що ти питав дідуся тієї ночі». Вона прищурилась на дядька. Те, що підслухав мікрофон. «Ти питав не про Рейчел. Ти питав про Картер. Де вона? Де вони її знайшли? Бо дід знав, звідки взялася Картер. Хто її мати насправді, але він забув. Він нічого не пам'ятає. Я питала тебе про ту розмову. Ти збрехав мені в очі. Її голос набрав сили. Вона рушила вперед. «Вибач, Бел, я захищав свою доньку. Вона не твоя донька». «Вона також твоя племінниця, моя сестра!» Чарлі заворушився. Позаду задзвенів ланцюг. «Вона моя, Рейчел!» «А вже ж твоя!» Різко кинула Рейчел. «Але ніколи твоєю не буде!» «Вибач, Чарлі!» Джеф подивився на брата. «Я не знав, що вона твоя донька. Тато обманув нас усіх!» «Не вибачайся йому!» Просичала Рейчел. В очах знову спалахнуло полум'я, «Тепер, коли привиди зникли, якщо ти вважаєш, що твій батько, чудовисько, Джефе, придивися до свого брата. Все це сталося через нього. Пат тримав мене тут лише тому, що Чарлі попросив його мене вбити. Пат переконав себе, що рятує мене від нього. Чарлі хотів моєї смерті, а отже Картер теж би загинула. Ось твоя сім'я, Джефе». Джеф послухав Рейчел, і справді глянув на брата. Бел теж, і Чарлі Прайс уже був для неї зовсім іншою людиною, не тим, кого вона знала. Це не її родина. Її родина, мама і сестра. Більше їй нічого не треба. Будь ласка. Прошепотів Чарлі. Його обличчя підсвічували ліхтариком знизу. Сріблясті тіні лежали на ньому. Очі блищали. «Допоможи мені, Джефе». Джеф закашлявся в долоню. «Розвернувся. Моргнув. Я повинен його відпустити, Рейчел. Віддай мені ключ, будь ласка». «Джеф уже зробив свій вибір і обрав не так». «Дядьку Джефе...» – почала Бел. «Ні, Джефе...» – темно сказала Рейчел. Очі зробилися жорсткими, вона стояла непорушно. «Я хочу вірити тобі, що ти не знав, що ти думав, що даєш небажаній дитині дім, що ти...» «Добра людина! Ти не мусиш його слухати завжди! У тебе є вибір! Допоможи мені!» – захрипів Чарлі. «Я повинен його відпустити!» – заплакав Джефф, очі металися, розірваний навпіл. «Повинен! Він мій брат! Моя сім'я!» «Він знову зробив помилковий вибір! Ні!» Бел простягнула руку. Джефф відштовхнув її. «Ні, Джеффе!» «Рейчел» відступила до стіни. «Ти маєш вибір». «Віддай мені ключ, Рейчел». Він простягнув до неї руку, і жоден ланцюг його вже не стримував. «Ні», – прошепотіла вона, і в її погляді щось змінилося, але це не був страх. Рейчел ступила вперед, оперлась ліктем йому в груди. Поки Джефф намагався схопити її за руку, вона різко відвела її назад». І кинула ключ у відчинені двері, у темряву ночі. Він зник, і Бел завмерла, не дихаючи. Почула тихий дзенькіт, десь там, у металевому лабіринті. Ні. -і -і", завив Чарлі, б'ючи по коробках з їжею. Ліхтарик впав, срібна смуга поповзла підлогою, усі занурилися в тінь. Стерво, знайди його, Джефе, знайди. «Джеф дивився в ніч. рот то відкривався, то закривався. Він ковтав повітря. Я його ніколи не знайду. Там темно, як у могилі, скрізь мотлох. «Джефе! Я старався, Чарлі!» – хлипнув він. «Тиша! Лише подихи і дзвін у вухах у Бел. Забудь про ключ!» Чарлі випростався. Рука на плечі брата. Підтягував його до себе. «Іди шукай ножівку!» Тут мають бути сотні пил. Знайди щось, щоб розрізати цей ланцюг Джефи. Зараз!» Останнє слово він крикнув так, що ніч здригнулася, і Джеф наче ожив. Рейчел також. Руки стиснулися з боків. Джеф глянув на Чарлі. Очі в очі брат з братом. Підняв ліхтарик, їхні обличчя спотворилися світлом, очі світилися білим. Джеф розвернувся, спрямував промінь у відчинені двері. «Гаразд», – сказав, він вийшов. Рейчел різко обернулася. Знайшла Белл у темряві поглядом. Потім схопила її за руку міцно. «Белл, біжи!» «46-й». Рука в руці крізь лабіринт. Вони бігли. Телефон Белл розгойдувався у неї з боку, освітлюючи шлях тривожними спалахами. Металеві тіні нависали, чіплялися за їхній одяг, хапали за волосся. Яржава пеляка перегородила їм дорогу, намагаючись розірвати їх, але Белл не відпускала мамину руку. Десь позаду задзеленчав метал, миготів у темряві віддалений срібний промінь ліхтарика в руках Джеффа, різкіший, сильніший за їхній, мов, прожектор, що полює в мороці. «Я знайшов одну, Чарлі!» – крикнув він. «Голос Чарлі! Слабший! Швидше!» «Не зупиняйся!» – сказала мама, – Пришвидшуючи крок, стискаючи Бел за руку ще міцніше шкіра до шкіри, кістка до кістки, обійшли обгорілу автівку, що лежала догори дригом. Поряд різкий вдих. Рейчел зникла. Її руку вирвали з пальців Бел, Бел навела ліхтарик. Рейчел стояла на колінах і долонях, її черевик застряг на металевій трубі. Все гаразд. Белл допомогла мамі піднятися, знову взяла її за руку. «Все гаразд», – відповіла Рейчел. У її ході з'явилася зміна на кульгування з одного боку. Вона спиралася на Белл. Але це не уповільнювало її. Треба лише дістатися до машини. Шлях попереду відкрився, тіні зникли. Більше жодного металу, лише трава, схил, що підганяє їх униз. Рейчел стискала губи від болю щоразу, коли наступала правою ногою. Вони дісталися до паркана. Бел підняла неміцну секцію сітки, тримала її, поки Рейчел пролазила. Сама пролізла слідом, озирнулася назад на лисупильню Прайс і сини. Паркан навколо порожнечі лише темрява і слабке біле світло, що мерехтіло в червоній вантажівці посередині. Ходімо! Я припаркувалася прямо перед воротами. Знову побігли. Вже не разом час спливав. Кроки Рейчел ставали все менш рівними. Вона витягла ключі і натиснула кнопку. Короткий писк машина відчинилася. Спалах біло-червоного світла, що вів їх уперед, карта в темряві. У серці Белл спалахнула іскра полегшення. Вони наблизилися, і ліхтарик Белл теж освітив авто. Срібляста машина Рейчел чекала, зупинена носом прямо перед воротами. Але не одна. Навпроти стояла ще одна машина – Джефова. Він припаркувався просто позаду Рейчел, поперек, заблокувавши її. Рейчел видихнула. «Ні, Джеф». Вона кинулася вперед, оцінюючи відстань між машинами – там було всього кілька сантиметрів рівно на ширину долоні. «Гад ти!» Рейчел вдарила попередньому колесу Джефа. Від болю вона зойкнула, схопившись за праву ще колодку. Мамо, сідай, Бел. Вона відчинила дверцята, салон залило тьмяне жовте світло, може, вийде розвернутися. Треба хоч спробувати. Бел залізла на пасажирське сидіння, зачинила двері. Рейчел завела двигун, металевий гуркіт лунає серед мертвих механізмів. Фари засвітилися, пробиваючи проти воріт, сліпили стару вивіску і різали темряву. Ліктем Рейчел зачепила Бел, коли перевела на задній хід. Задні ліхтарі залили ніч червоним. Рейчел повернула кермо вправо до упору, шини скрипіли по ґрунтовці. Вона натиснула на газ хворою ногою, пересилюючи біль. Машина здригнулася і рушила назад лише на мить, і вже вдарилася в бік автомобіля Джефа. Рейчел хмикнула, увімкнула передачу, повернула кермо ліворуч до межі. Авто рвонуло вперед, глухо врізалося у ворота. Ті прогнулися, наскільки це дозволив важкий ланцюг по центру. Бел визирнула у вікно. Майже нічого не змінилося, кут машини ледве зрушився. Вони застрягли тут, замкнені в пасці. Мамо, Рейчел задихалася, припала вперед, намагаючись розледіти крізь лобове скло. Бел також подивилася. Двоє маленьких фігур перетнули промінь фар, потім ще один швидко вибігли з металевого лабіринту на траву. Попереду хтось куля світла в одній руці щось темне в іншій прямував прямо до них. Він вільний. Руки Рейчел опустилися з керма. У нас немає часу. Жах перекроїв її обличчя. Біжи, Бел. Тепер Бел не вагалася. Серце виривалося вперед. Тіло спалахнуло інстинктом бігти чи битися. Вона оббігла задню частину машини Джефа, наздогнала маму. Не озирайся. Просто біжи. Бел не втрималася, озирнулася. Обидві двері авто відчинені, ніч лється всередину, двигун працює, фари сліплять. Але вона шукала інше світло. Воно рухалося швидко, вже біля дірки в паркані. Куля світла витягнулася у довгий срібний промінь, що розрізав темряву. За ним звук кроків і голос. Чарлі, що ти збираєшся робити? Промінь крутнувся, переслідуючи їх униз дорогою. Швидше. Рейчел пригнала себе, стипивши зуби, дихаючи через біль. Бел сплела руки з мамою, беручи частину ваги на себе, полегшуючи кроки їй. Я знаю дорогу, голос Бел тремтів у ритмі кроків. До водосховища через міст над залізницею на головну. Там можна попросити допомоги. Чарлі! крикнув Джеф ззаду глухо. «Що ти робиш?» Чи вже зрозумів Джеф, що зробив не той вибір, що не варто було випускати його? Белл хотіла озирнутися, побачити, як близько вони, але не було потреби достатньо глянути на Рейчел. Срібло підсвічує пухнасть пасма. Промінь не просто переслідував їх, він їх наздогнав. Чарлі й його ліхтарик гналися за ними. «Мамо, він доганяє». Рейчел поглянула на неї. Одна половина обличчя освітлена, одне око, решта розчинилася вночі, ніби вона тут лише наполовину. «З'їдемо з дороги, в лісі він нас загубить. Рейчел втягнула Бел у ліс. Далі вже Бел тягла її, земля робилася нерівною, жорсткою. Бел світила поперед себе тут було значно темніше, дерева нависали. Небо губилося, коріння чіплялося за ноги. Вони рухалися так швидко, як могли, петляючи між стовбурами. Світ нахилився, пагорб тягнувся вгору, разом із ним дерева. Дихання Бел стискало груди, вона тягла Рейчел поруч. Чарлі, почувся ззаду задушливий крик. Зачекай він теж десь у деревах, полює на них. Бел не бачила срібного променя. Дерева ховали їх. «Сюди!» – прошепотіла Рейчел, показуючи туди, де дерева ставали рідшими, стежка вилася вгору. Туристська стежина. Вони підіймалися разом, пришвидшуючи крок. Бел навіть побачила місяць крістіньову завісу над горами. Він вів шлях, а шлях був угору. Рука Бел прилипала до руки Рейчел, але вона не відпускала. як ще Рейчел стиснула її пальці. Головне – іти далі. Дерева розступилися несподівано. Простою лінією випустили їх під небо. Велика просіка, де ліс зрубали під лінією електропередач, що вели до міста і назад. Вони вийшли на відкритий простір. Місяць наче підсвітив їх. «Швидше», – сказала Рейчел. Але саме їй не вистачало сил бігти швидше. Белл подивилася на дерева попереду, і кинулася до них, перетнула тіні від лінії електропередач, занадто правильні для цього дикого лісу і місячної ночі. Вже зовсім близько. Бел озирнулася, оцінюючи, як далеко вони відірвалися. Із дерев виринуло срібне світло, за ним темна постать Чарлі, що мчав відкритим схилом. Промінь змістився, навівся просто на них, наскрізь. Прямо в серце Бел. «Бляха, він нас бачить! Бігом!» Вона втягнула Рейчел у ліс, знову на стежку. «Вгору, іще вище, лиш не зупиняйся!» Бел зробила свій вибір. Вона обрала маму. І обирала її знову щосекунди, тримаючи за руку, тягнучи вгору так швидко, як тільки могла, від людини, що хотіла її вбити. Виття ззаду, але не на місяць, Чарлі, зачекай. Що ти робиш? Бел знала, і Рейчел знала, Джеф теж. Вона намагалася не дивитися на маму, щоб не побачити біль у стиснутих щелепах, страх у глибоких очах. Куди ми йдемо? Вгору, сказала Рейчел, дивлячись вперед, не показуючи страху, не дозволяючи Бел узяти його на себе. Шахта Маскот. Ми там сховаємося, вони нас загублять. Залишилося недалеко, ми зможемо. Вгору й ще крутіше коліна Бел волали від болю, м'язи палали. Треба зійти зі стежки, задихалася Рейчел, ось сюди. Дерева тут росли густо й дико, тягнулися вгору, поки вони проривалися крізь них. Рейчел відпустила руку Бел, щоб дертися вгору на чотирьох, озирнулася ліхтарик, вихопив піт на її обличчі, кроваву подряпину на щоці. Бел знову схопила її за руку, обираючи і обираючи знову. Залишився лише адреналін і страх єдине, що тримало ноги Бел у русі, кожен вдих рвав легені. Тут. Рейчел звернула вбік. Шахта десь тут. Мусить бути. Дерева рідшали. Місяць освітлював каміння під ногами. Бел підняла ліхтарик. Вони стояли на виступі, земля обривалася вниз у темряву. Ні, ні, ні. Рейчел накульгувала, підступаючи до краю, заглядаючи вниз. Ми забралися занадто високо. Вона зачепила ногою камінь, той покотився вниз по скелі. Бел так і не почула, як він упав. Шахта там, унизу. Бел приєдналася, заглянула в ту порожнечу, і її світло ледве торкалося глибини. Живіт стискався, ніби провалювався в спину. Вона озирнулася вперед і побачила зірки на землі. Червоні, білі й жовті вогники фар. Віконця світяться маленькими цяточками. То був Горгам, який ще не спить, і Бел впізнала місце. Ніч маскувала його. Точка огляду тут видно все місто і гори вдень. Тож вхід у шахту був аж там, внизу, за сотні футів, за урвищем. Все добре. Бел взяла маму за руку. Відтягнула від краю. Підемо стежкою вниз до іншого боку дороги Гугана. Ні, тихо заперечила Рейчел. Вона випустила руку Бел, взяла іншу, витягла з неї телефон, вимкнула ліхтарик. Що ти робиш? Бел моргнула, очі звикали до місячного світла. Він іде на світло. Рейчел повернула телефон, стиснула пальці Бел навколо нього, як колись вона з ключем. Бел, її голос змінився, надломився посередині, ніби вона теж щойно ухвалила якесь рішення. Рейчел поклала руки їй на плечі. "Ні". Бел знала це ще до слів, хитала головою. "Я сповільнюю тебе, Бел". "Ні, мамо. Біжи туди", показала вона, без світла. "Обережно. Знайди стежку знову. Продовжуй іти. Я заманю його сюди своїм ліхтариком". Казала це швидко й твердо. «Ні, мамо, я тебе не покину. Йому потрібна я». Вона трусила Бел за плечі, намагаючись достукатися. Але Бел не слухала. «Ні, він не зупиниться. Ти біжи, моя хороша дівчинко». Голос зірвався. Вона притягла обличчя Бел до свого, руки складені за вухами. «Не озирайся». «Ні, сльози ринули миттєво». Розмивали обличчя Рейчел, ховали його в темряві. "Прошу, Бел, я мушу знати, що ти в безпеці". Він іде. Рейчел притиснула чоло до її чола, очі в очі, серце в серце. "Скажи поліції, не дозволяй йому втекти цього разу, не дозволяй йому вдруге вбити мене. Мамо". Бел захлиналась, слово душило горло. Воно вже не було важким, найлегше у світі. "Мамо". «Іди, Белл!» Рейчел моргнула. Сльози текли і у неї. «Я тебе дуже, дуже люблю. Подбай про свою сестру. Я знаю, ти завжди це робила. Мамо, іди!» Рейчел відштовхнула її. «Іди!» Белл пішла. Рейчел казала не озиратися, але вона озирнулася з-під дерев. Побачила маму на самісінькому краю та махала ліхтариком над головою ще одна зірка там, де їй не місце. Бел бігла далі. Беззвучні ридання розривали її навпіл, живіт вивертався. Вузол узол болю покотився кудись у дикість, і вона втратила його назавжди. Тікаючи від Рейчел, як у той день, коли вона з'явилася знову. Тоді була налякана, і тепер теж. «Чарлі, стій!» Голос дядька Джефа десь у темряві. Бел зупинилася. Подих застряг бурею під шкірою обличчя. Кроки гупають, гілки ламаються поруч. Срібний промінь тягнеться до фінішу, а Бел бігла не тим шляхом. Цей шлях болів надто сильно, вона не переживе цього, якщо кине маму. Рейчел ніколи не кидала її. Мама зробила свій вибір, але Бел свій і вибрала її знову, навіть якщо Рейчел не хотіла цього. Вона повернулася назад. Крик ріс у її горлі, вона гналася за тим променем, бігла в нього. «Ось ти де!» Голос Чарлі заповнив ніч, дикий і захриплий. «Чарлі, не треба!» Джеф закричав. «Ти не повинен цього робити!» Бел кинулася вперед. Прорвалася крізь дерева на місячний виступ. Ліхтарик лежав на землі. Жорсткий срібний промінь уперся в Бел. Дві темні фігури сплелися за ним. Мамо. закричала Бел. Чарлі, обхопив Рейчел рукою за шию, притиснув до землі. Вона боролася, нога підламалася, дряпала його обличчя. Бел кинулася вперед, але рука схопила її і відтягнула. Це небезпечно, Бел. Джеф тримав її, придавлював руки. З ним небезпечно. «Відпусти!» – вона завила, вириваючись із його рук. «Небезпечно!» – він тримав ще міцніше. Чарлі гаркнув, накинувся на Рейчел, ноги ковзали по камінню, дві темні постаті танцювали до краю. «Відпусти!» – Бел билися. Джеф був надто сильний. І Чарлі теж тиснув на Рейчел. Її ноги підкосилися, вона впала з глухим стуком за кілька кроків від урвища. Чарлі натиснув ногою їй на горло, втиснув усю вагу. Його щиколотка кровоточила, кайдан зірвано, порізано. Вона дряпала і билася, та зрушити його не могла. «Мамо!» – Бел роздирала руками обійми Джефа. Рейчел заговорила глухо, без повітря, під вагою його ноги. «Захисти мою доньку, Джефе! Ти мені винен!» Чарлі навіть не подивився, він бачить лише її. Рука його витягнулася, стала довшою, нелюдською, щось темне стискало пальці. Белл не бачила, що це, поки він не підняв те над головою проти зірок, сокира. Клацнуло у горлі Рейчел, коли вона глянула на неї, що зависла над нею. «Якщо чекаєш, що я благатиму, то дарма, Чарлі», – прохрипіла вона. «Я вже була мертва одного разу». Він закричав нечоловічий крик, вибух люті, самий жах. Чудовисько на краю світу, що несе його з собою у прірву. Це перенесло Бел за межу страху у щось інше. «Треба було зробити це самому», – прохрипів Чарлі, ніби крик вирвав із нього половину. «Ось що ти наробила?» – він підняв Сокиру. «Ні», – заволала Бел, вириваючись із рук Джефа. Рейчел повернула голову, знайшла погляд Белл. «Не дивися!» – прошептала губами. Очі блиснули, і вона їх заплющила, приймаючи кінець. «Мамо!» – крик. «Але не Белл!» Мідно руде волосся миготить, виривається з лісу. Довгі ноги, стрибком уперед. Руки Джефа послаблабились. «Картер?» – прошепотів він, здивовано випускаючи Белл. «Картер!» – закричав, кинувся за нею. «Але вона попереду, і вона швидша!» «Картер!» – те струснуло Чарлі. Він озирнувся саме вмить, коли Картер врізалася в нього, обома руками відштовхнула від Рейчел. Він спіткнувся, перечепився через руку Рейчел. Сокира впала, він теж перечепився через неї, покотився назад. Джеф підбіг до них, урвав картер від краю, заслонив її собою. Чарлі все ще рухався надто великий розгін. Під ногами ковзали камінці. Його очі розширилися. Він простягнувся до Джефа, хопив жменю його сорочки. Одна п'ята звисла за край, решта ноги ковзнула слідом. Чарлі похитнувся. Полетів назад, у ту саму порожнечу. Інша нога послідувала за нею. Бел моргнула, але не пропустила це. Чарлі зник за краєм. Він не відпустив, потягнув Джефа за собою. Один із них кричав, поки летів униз. «Сорок семь!» Картер стояла на колінах. Рейчел лежала на спині. Бел. Біля її ніг. Картер кричала у своїй долоні, затискаючи крик у собі. Він відлунював, повертаючись до неї. «Картер!» Бел кинулася до неї, впавши на коліна. Вона обійняла Картер, притиснула її голову до себе, поки крик не вщух. Їх більше немає. ридала Картер, і її голос луною відгукувався в грудях Бел. Рейчел піднялася, хитка, спираючись на іншу ще колодку. Вона підняла ліхтарик, який впустив Чарлі, і тепер срібний промінь був у її руках, освітив шлях. Вона, похитуючись, підійшла до краю, де впав Чарлі. Белл приєдналася до мами, твердо ставши на ноги. Рейчел навела світло вниз, де скелі стирчали, наче зуби. Промінь не діставав дна. «Вони не могли вижити після такого падіння», – сказала Рейчел, сама не вірячи своїм словам, тихо, прислухаючись до будь-якого звуку, що міг би їй заперечити. «Я їх убила?» – спитала Картер. «Ні, Картер». Рейчел обернулася до неї, нахилилася, підняла її підборіддя. «Ти врятувала мені життя». «Я їх убила». Картер стиснула кулаки, притисла їх до очей. «Я їх штовхнула». «Тата більше немає. Але ж він навіть не мій тато, правда?» «Чарлі. Був. Був. Чорт». Белл сіла поруч із Картер. Злегка штовхнула її ліктем, даючи зрозуміти, що вона тут, поруч. Очі Рейчел розширилися, знову заблищали. «Картер, ти знаєш?» – сказала вона. «Що я твоя?» «Так», – хлипнула Картер, і в її очах теж засвітилися зірки від ліхтаря. Уста Рейчел розкрилися. «Звідки ти знаєш, Люба?» «Просто відчувала. Всі ті речі, в яких ми схожі, хоч і не були пов'язані кров'ю, Лише тітка за шлюбом. Як ти була до мене добра, як хотіла дізнатися мене краще. Я подумала про це ще тоді, коли ти вперше забрала мене зі школи, коли я допомогла тобі з телефоном. Або насправді подумала, яка Белл щаслива, що в неї така мама. І як я зовсім не схожа на свою маму, і як дивно вона поводиться зі мною та голками, не давала здати кров навіть за призначенням лікаря. Я дуже хотіла, щоб це виявилося правдою, навіть якщо це здавалося неможливим. Наступного дня я замовила два набори Ancestry DNA, сказала татові, що це для танців. Чорт, не тато, дядько, мабуть. Картер дивилася кудись повз Рейчо, за край, куди зників він. Я зробила тест на собі і на Бел. Бел моргнула. Що? Коли я не хотіла тобі казати, раптом помилюся, а ти була так захоплена Рейчел, хотіла довести, що вона бреше, що вона погана. Ти б мені не повірила. Ти спала. Я взяла мазок з твоєї щоки. Бел пригадала. Того ранку Картер розбудила її, ткнувши щось у рот. Того ж ранку Бел прокинулася і дізналася, що її тато зник. Здавалося, ніби це було ціле життя тому. Той день та Белл. Результати Белл прийшли два дні тому, нічого не показали, сказала Картер, піднявши погляд на Рейчел. А мої прийшли сьогодні ввечері, перед вечерею у дідуся. Там написано, що ми з Белл, рідні сестри, у нас обидва батьки спільні. Вона кліпнула, і сльоза скотилася по її носу. Це означає, що ти моя мама, а дядько Чарлі був... Вона не договорила, його ім'я розчинилося в тиші. Бел витерла сльозу, перш ніж вона впала з носа Картер, заглянула у великі очі своєї молодшої сестри. Картер дізналася раніше за неї. Та розмова, про яку Картер хотіла поговорити з Бел на сходах. Важлива, казала вона. Бел мала б її послухати. Потурбуйся про сестру, казала мама коли думала, що помре. Я знаю, ти завжди так і робила. Белл взяла долоню Картер, холодну і кисляву у власній. Моя дівчинко, вони завжди були сестрами. Картер піклувалася про Бел не менше, навіть коли та не хотіла це визнавати. Картер врятувала Рейчел, і вона врятувала Бел теж. Як ти нас знайшла? Белл озирнулася на оглядовий майданчик, на крихітне містечко в Я побачила записку вдома у дідуся, твоє послання, Рейчел, ще до того, як тато. Джефф забрав її. Він сказав мені залишитись навести лади з книжками. Я чекала, поки він поїде, ще трохи зачекала, тоді теж пішла. Твій велосипед стояв попереду, Белл. Я прийшла на подвір'я, не могла згадати, де пролом у паркані. Зайшла надто далеко. Потім побачила вас обох, як ви бігли до машини. І побачила тата з Чарлі. Вони гналися за вами. Те, що Чарлі тримав у руках. Тож я рушила за ними. Крізь ліс. Я думала, він уб'є вас. Він збирався це зробити. Вибач, опустив голову. Рейчел підняла її підборіддя пальцем. Тобі нема за що вибачатися. Ти врятувала мене від нього, Картер. Не має значення, чи був він твоїм батьком. Він не був твоєю родиною. Ця людина не варта порятунку. А Джеф, заплакала вона ще більше, ніж Бел могла підхопити. Ти не штовхала Джефа. Очі Рейчел були водночас суворі й м'які. Чарлі потягнув його за собою. Ти не вбивала Джефа. Але він був би живий, якби я. Джеф зробив свій вибір сказала Белл. Він відпустив Чарлі. Він зробив свій вибір. І це було правдою, але був у нього й інший вибір, який, можливо, перекреслив перший. «Захисти мою дочку, Джефф», – просила його Рейчел. «Ти мені винен». Вона мала на увазі Белл, але зрештою він урятував її іншу дочку. Віддав за це життя. Рейчел глянула вниз, за край, і коли озернулася... В її очах вже було щось нове. «Картер, послухай мене». Голос був твердий, як у матері та в людини, що вижила. Тести ДНК. Чи можуть поліція отримати до них доступ, якщо захочуть? Чи зможуть побачити, що ти і Белл, сестри? Не думаю. Я спеціально зняла галочку, щоб не ділитися інформацією з поліцією. На випадок, якщо я мала рацію. «Добре», – видихнула Рейчел. Ніхто й ніколи не має дізнатися правду. «Що ти маєш на увазі?» Бел розпрямилася. «Світ повинен знати, що вони тобі зробили. Вони мертві. Рейчел показала туди, де вони зникли. Це достатнє покарання. Світ не має дізнатися. Тепер ви теж втягнуті, і я зроблю все, щоб захистити вас, уберегти. Мої дівчатка». Це означає, що ніхто не повинен знати правду. Ні про Пета, ні про Чарлі, ні про те, що Картер – моя дочка. А також, що ви двоє були тут, коли Джефф і Чарлі – вони мертві лише тому, що він намагався тебе вбити, – сказала Белл. Бо я його викрала і прикувала ланцюгом. Це він першим зробив із тобою. Він наказав дідусеві тебе вбити. Немає жодних доказів, що він був у цьому замішаний, Бел. Один загинув, другий нічого не пам'ятає про свої дії. Думаєш, я б не пішла в поліцію, якби це було можливо. Але докази є тут, ось. Вона різко вказала вниз. Місце злочину під цим урвищем, що веде до нас. Картер нас врятувала, але зовні це виглядає інакше. Погляд Рейчел ковзнув до Картер, яка сиділа на грубій землі, тримаючись за голову і Белл зрозуміла. Картер убила Чарлі, штовхнула його на смерть. Для когось – справедливість, для інших – убивство. Белл мала захистити молодшу сестру, піклуватися про неї. Родина завжди перша. Белл мигнула, і Рейчел відповіла тим самим, їхньою мовою. «Що нам робити?» – спитала Белл. «Треба позбутися всього. Усього, що може вказати на правду – що прив'яже нас до цього місця. Як записка?» Підняла голову Картер. «Допоможіть, мене звати Рейчел Прайс». Вона була в кишені тата. Тепер у Джеффа. Її світлі очі розширилися від жаху, стали червоними від сліз. Рейчел подивилася вниз, у ту незбагненну порожнечу. Вона проковтнула слину. Почулося клацання. Ніби горло надто вузьке, здавлене вагою Чарлі. Я мушу спуститися туди, забрати записку. Також ключі від машини Джефа. Його телефон не можна залишати, його легко знайдуть. Треба перемістити тіла. «Що?» Картер задихнулася. «Не можна залишати їх відкрито, їх знайдуть. Ніхто не повірить, що двоє братів разом стрибнули зі скелі» експерт помітить, що Чарлі впав назад, що його штовхнули. «Картер, ти ж казала, що ворота до шахти зламані. Вони лежать біля входу, внизу. Я перетягну їх усередину і скину у стару шахту. Ще одне падіння, щоб сховати перше». Бел прикусила язика. «А глибоко там». «Дуже», – відповіла Рейчел. «Шахта мала бути закрита. Там небезпечно» і без спеціального спорядження не спуститися. Можуть минути місяці, роки, десятиліття, але немає гарантії, що їх ніколи не знайдуть. Тому ніхто з нас трьох не може бути підозрюваним, зрозуміли? Незнайомець викрав мене. Він тримав мене у підвалі 16 років, і нічого з цього не було. Картер кивнула. Бел теж. Вона залізла у кишеню і дістала обручку Чарлі. Вона вже не була гарячою чи холодною, не пекла шкіру, лиш метал, що нічого не означав для неї. "Тобі варто надіти це назад йому". Бел простягла мамі металеву обручку, щоб не залишилось доказів, правда? Рейчел кивнула, ховаючи перстень у власну кишеню. "Ти впевнена, що зможеш спуститися?" Бел спитала. "Ще колодка? Я пережила й гірше". Рейчел усміхнулася ледь помітно, даючи зрозуміти, у неї не забрати того, що вона вже вистояла. Я впораюсь, мушу заради сім'ї. Але сама я з цим не впораюся. Думала, що зможу все сама, мій план, моя поява. Я помилялася, тепер це розумію і прошу вибачення, мені потрібна ваша допомога. Все, що завгодно, сказала Белл. Картер піднялася поруч. Що тобі потрібно? Очі Рейчел блищали, дивлячись на своїх доньок. Місячне світло вирізняло однакове срібло у всіх трьох на шкірі, вона прокашлялася. Треба зробити все цієї ночі, поки ніхто не помітив, що Джеф зник. Я спущуся до входу у шахту. Ви повертайтеся на подвір'я. Бел, бери мою машину. Ключі всередині двигун заведений. Але її перегородила машина Джефа, візьми це. Рейчел підняла сокиру, ту саму, що мало не вбила її, і вбила б, якби Картер не з'явилася ні звідки. Вона передала її бел, їхні пальці перетнулися на руків'ї, перерубай ланцюг на воротах. Як відкриєш, виїжджайте вперед, розвертайтеся, витри відбитки, з руків'я й леза, викинь назад у купу мотлоху. «Про червоний пікап не хвилюйся. Я займуся ним пізніше, коли закінчу тут, знищу все». Вона розбирала власну в'язницю, щоб ніхто ніколи не дізнався про ті 15 років, 5 місяців і 25 днів у неволі. Про людину, яка її туди запроторила. Про дитину, яку вона там народила. Про іншого чоловіка, якого вона замкнула на знак помсти. Все це зникне до ранку. «Заберіть з собою велосипед Белл», – продовжила Рейчел. «Потім їдьте до дідуся, ключ під керамічною жабою», – сказала Белл водночас із Картер, яка сказала «Барі». Рейчел усміхнулася. «Мої послання у всіх тих книжках, їх треба позбутись. Я саме намагалася це зробити, перш ніж ти їх знайшла, Белл. Залишати небезпечно, там усе написано». «Що сталося йде?» «Треба знищити це, стерти олівцеві помітки в кожній книжці. Завжди на перших п'ятдесяти сторінках, ніколи далі. Зможете? В будинку має десь бути гумка». «Знайдемо», – сказала Картер. «Йордан спатиме на горі, треба бути тихо. Якщо вас помітить, придумаємо відмазку». Тато сказав розібратися з книжками, інакше буде сварка запропонувала Картер. Усмішка Рейчел стала ширшою. «Думаю, це все. Жодних інших ниточок, які приведуть поліцію до правди, до того, що тут сталося». Серце Белл впало в живіт. З'явилося більше місця. Вузол зник назавжди. «Еш!» – прошипіла вона. «Бляха!» Вона вдарила ногою по каменю, і той полетів за край. Рейчел примружилася. «З тієї знімальної групи? Що з ним?» Белл провела руками по волосю, стискаючи обличчя. «Він мені допомагав. Я розслідувала тебе. Була впевнена, що ти брешеш про своє зникнення і повернення. Думала, доведу, і все стане нормально. Еш допомагав мені. У нього є відео». Рейчел кулькала до неї. «Яке відео?» «Багато чого». Белл похитала головою, пригадуючи. Містер Тріп, як він казав, що дав тобі три тисячі доларів перед твоїм зникненням. Тебе помітили в січні. Ми говорили з власником магазину. Бачили стоп-кадр з камери. Є запис, як ти шукаєш щось у дідуся вдома. Ще до того, як знайшла приховану камеру. Бляха. Вона ще сильніше стисла волосся. Є й сьогоднішнє. Послання в книжці. У всіх книжках, як я переписувала його. Еш усе знімав». Чорт, Рейчел закрила обличчя руками. Є ще. Бел опустила руки, безсило повисли з боків. Він ходив зі мною до червоного пікапа, перестав знімати перед тим, як ми туди підійшли, але. Бел? Пробач, прошепотіла Бел. Еш бачив Чарлі, прикутого в пікапі ще до того, як я відправила його геть. Пробач, мамо. Рейчел міцно стиснула губи. Вона наблизилася ще ближче, обличчя до обличчя, очібел у її відзеркаленні. «Тільки не вибачайся. Це не твоя провина. Я не серджуся на тебе. Ти мала рацію. Я обманювала тебе з самого початку. Не можу сердитися, що ти виявилася достатньо розумною це побачити. Я навіть пишаюся тобою. Я прошу пробачення, що обманювала. Можливо, мала просто сказати правду». «Вам обом. Просто. Я не була впевнена, що ви готові це почути». «Я не була. Бел тоді не була готова, аж поки не залишилося вибору. Але зараз була і знала, як усе виправити. Я можу знайти те відео, мамо. Знаю, де Еш його зберігає». Він бачив Чарлі в червоній машині. «Не думаю, що розповість комусь, але вже не має значення, правда? Головне, щоб не лишилося доказів». Я знищу все відео цієї ночі, мамо. Знищити все, до чого прагнула, всі ті миті з Ешем, великі й дрібні, поки не стало надто пізно прикидатися, що вона байдужа. Вона все одно буде турбуватися. Тепер знала це. Але доведеться стерти будь-які сліди, щоб захистити сестру і маму. Ти впевнена? Я зможу, сказала Белл. Рейчел глянула на Картер. «Я сама впораюся з книжками у дідуся», – сказала вона. «Я зможу». Рейчел обійняла їх обох. Три голови зійшлися разом під тими самими зірками. «Ми впораємося». Рейчел витерла очі. «Родина. Понад усе», – сказала Бел, «Не як погроза, а як обіцянка». Рейчел відійшла до місця, де впав її телефон – Жовтий ореол ліхтаря затискав його до каменю. Вона підняла його, подивилася на екран. «Треба вимкнути телефони, щоб нас тут не відстежили. Дівчата, вимикайте зараз. Не вмикайте їх, поки не вийдете звідси». Бел вимкнула свій телефон. Рейчел натискала на екран. «Не працює. Як його вимкнути?» «Дай, я покажу», – сказала Картер. Взяла телефон з рук Рейчел. Ось тут тримаєш. Вона показала, а потім проводиш ось так, відвела пальцем. Ага, Бел усміхнулася, дивлячись на них разом. Той маленький материнсько дочірній моментик у дикій темряві, що зламав одну родину і врятував іншу. А місяць бачив усе. Бел простягла рейчел ліхтарик. Забирай, він тобі потрібен більше. А ми підемо стежкою. Все буде гаразд. Вона глянула на Картер, легко штовхнула її в плече. Так роблять сестри. Я подбаю про неї. Рейчел прийняла ліхтарик, сріблястий промінь освітив обох її дочок. Все буде добре, дівчата. Я вас люблю. Побачимось, коли всі повернемося додому. Бел підняла сокиру, вже збиралася йти, але Картер затрималася. В горлі застряг хрип. «В який дім?» – спитала вона. «До нашого, Картер», – сказала їхня мама. «До нашого дому, сорок восьмий». «Еш, ти мені потрібен. Я в Макдональдсі. Не бери камеру. Залиш її. Маю тобі щось сказати». Белл чекала в темряві. Стала частиною темряви, притискаючись до стіни магазину «Скоггинс Дженерал Стор», куди не діставало світло ліхтаря. Знову в містечку Мурашнику – Лише одна з тих цяточок, які вона бачила з оглядового пункту. Рейчел і досі десь там тягне два мертві тіла до шахти маскот. Але ніч ще не скінчилась, і вижити – це не те саме, що жити далі з цим. Абел доведеться, бо життя і в неї, і в мами, і в сестри вже раз було вкрадене, і вдруге вона цього не допустить. Ні Чарлі, ні поліції, ні документальному фільму. «Захистити правду, захистити Картер». Вона стежила за входом до готелю Royalty Inn, чекаючи. Вона знала, що Еш прийде, бо він дбає про неї. Макдональдс був єдиним варіантом. Після другої ночі більше нічого не працювало. Але це не мало значення, бо Белл не збиралася туди йти, їй треба було лише п'ять хвилин наодинці в його кімнаті. Двері готелю відчинилися назовні. Скло відбило світло ламп обабіч, заховавши, хто це був. Вийшовеш. Бел знала, що він прийде. Він пішов до парковки, квапливо, від неї, у чорній пуховій курці і штанах з малюнками з мультфільмів. Мабуть, це була піжама, але з ним ніколи не розбереш. Бел буде за цим сумувати. Її серце забилось сильніше, коли вітер жбурляв його кучеряве нечесане волосся назад, коли він проходив під наступним ліхтарем. Вона сподівалась, що він пробачить її, що зрозуміє, навіть якщо й ніколи по-справжньому не зможе. Белл відірвалася від темряви, перейшла тиху вулицю і зайшла до готелю. У фойє було порожньо, лише коса за стійкою, перебирала папери. Вона підняла погляд. Чорна коса зісковзнула з плеча. "Добрий вечір", мовила вона. "Пізно вже, правда ж", відповіла Бел. "Знаєте, які ці знімальні групи, нічні зйомки". Коса кивнула, бо не знала, які ці знімальні групи, та й Бел теж не знала. Голос Бел був сиплим, надломленим від сліз, від крику, від розмов з Картер дорогою назад, на подвір'я, де вона пояснювала, як їхня мама зникла двічі як два плани перетнулися того дня 16 років тому, і як немовля з'явилось ні звідки. Чому Картер не повинна себе картати за те, що зробила з Чарлі? Все це звучало так нереально, коли повторювала в своїй же голос. «У тебе бруд на рукаві», – показала коса. «Белл відчистила рукав. Ми знімаємо в лісі реконструкцію. До речі, Еш щойно вийшов звідси». «Асистент оператора?» «Так». Він написав, що забув об'єктив у кімнаті. «Попросив мене забрати». «Можна? Мені потрібен ключ, вибачте». Кімната тридцять дев'ять. Коса кліпнула на неї очима. «Дивіться, можу показати повідомлення». Белл потяглася до кишені. Так було легше, але якщо коса не дасть ключа, Белл виб'є двері і все одно зробить, що треба. «Все гаразд». Зітхнула коса, наче їй хотілось скоріше позбутись Бел і повернутися до паперів. Знаю, ти вже піднімалась туди раніше. Ось. Вона відчинила шухляду, пошукала щось всередині, затиснувши язика між зубами. Тридцять дев'ять. Вона подала запасний ключ. Дякую. Віддала честь Бел. Як це міг зробити Еш. Вона кинулася сходами вгору, м'язи ще палали. Еш, мабуть, уже дістався до Макдональдса, але в Бел ще був час, він би дочекався, бо дбав про неї. Коридором, рахуючи двері до 39-ї, вставила ключ і відкрила двері, клацнувши вимикачем світла. Знову труси на подушці. Вона зайшла всередину, знайомий його запах, серце міцно стиснулося від нього, повз купу його потворних светрів з полуницями та динозаврами, провела по них пальцем. Тут було більше спогадів, ніж просто ті, що на СД-картах. Але саме за ними вона й прийшла. Бел підійшла до столу в кутку, крісло і стілець зсунуті разом навпроти. Його і її. На столі стопка прозорих пластикових хутлярів. У них зберігалися карти пам'яті. Вона витягла їх усі, Відкрила футляри. Ті, що були позначені червоним «Ха», і ті без позначок. По одній висипала SD-карти на стіл. Секрети Рейчел, заховані у цих маленьких металевих пластинках. Белл з'єднала їх, дійшла до правди, але більше ніхто не повинен був це зробити. Вона провела рукою по розкиданих картах, дістала одну навмання, зламала навпіл. І ще раз, знищивши металеву плату, і наступну відкладала уламки в нову купу, вигинала великими пальцями, ламала з силою, поки не залишилося остання. Але це була не остання. Погляд Бел впав на ручну камеру, що лежала на стільці Еша. Вона була частиною нього, як і його чудернацьке волосся, смішний одяг чи звичка казати: "Ой, забагато разів" або як він міг тримати її темп, перекидаючись колючими словами. Їй не треба знищувати камеру. Вона не могла, але мала вирвати з неї спогади. Вона провела пальцями по задній панелі камери, доки вона не клацнула і не відійшла. Ось воно, вставлена з червоним краєм. зде карта така ж, як і решта. Вона натиснула, і карта вискочила. Здалась без бою. Карта, яку Еш використовував цієї ночі. Як вони знаходили послання Рейчел у книжках, як йшли до червоної вантажівки на лісопильній Прайссанс, хоча жодного сина вже не лишалось. На цій карті була найбільша частина правди, найнебезпечніша. Вона хотіла, щоб він знімав усе, для доказів. А тепер це були докази проти них. Белл затисла карту між великими пальцями і різко розвернула руки у різні боки. Вона тріснула навпіл, металеві нутрощі потяглися нитками, ламати їх було замало. Треба знати, напевно, що їх більше не існує. Белл зібрала уламки SD-карт, мертві і розламані, у долоні. Вона занесла їх до ванної, тримаючи над унітазом, і відпустила. Уламки розсипалися, одні плавали на поверхні, інші тонули. Вона натиснула злив. Чорно-червоні шматки закружляли, востаннє станцювали і зникли разом у каналізації. Але вона ще не закінчила. Деякі з карт могли бути порожніми. Еш сам їй казав. Він переносив матеріали на зовнішній жорсткий диск, а потім очищав карти для нового використання. Тепер Бел мала використати це проти нього. Вона знайшла маленьку чорну коробочку, підключену до ноутбука. "Оцей малюк", сказав Еш, постукуючи по ній двома пальцями. Бел теж постукала по ній двома пальцями і висмикнула з роз'єму, кинула на підлогу. Дочекалася, поки впаде і завмре, а тоді наступила на неї п'ятою. Пластиковий корпус тріснув. Вона вдарила ще раз. Права, ліва, обидві разом стрибала по ньому. Бел не зупинилася, доки його не стало більше частин, ніж вона могла порахувати. Зібрала уламки і поклала до кишені. Вона випросталася, задихнулася. Хтось дивився на неї, але це була лише її відображення в темному екрані сплячого ноутбука Еша. Бел підступила ближче до своєї тіні. Вона не знала, чи залишилось тут бодай щось із відзнятого, і не знала пароля, щоб перевірити. Але не могла ризикувати. Ноутбук вже був відкритий, але вона розкрила його ще ширше, вигнула екран назад, натисла на хребет, доки той не тріснув. Вирвала дроти, які вперто тримались, від'єднала основу. Вона знала, що жорсткий диск десь тут, під клавіатурою, тож мала забрати його з собою. Під пахвою. Лише так можна було пересвідчитись, що все пішло назавжди. в річку дорогою додому. Тепер треба йти. Хтось точно міг почути цей грохід. Жильці знизу вже могли скаржитися косі. Там на горі якась вечірка. Але Белл не могла лишити все так. Вона перевернула мертвий, розламаний екран ноутбука. Ту частину, що залишала. Взяла червону ручку Еша, притисла до надкушеного срібного яблука. Вибач, написала вона дрібними червоними літерами не зовсім кольору крові. Бел повернулась першою. Вона дивилася на годинник на стіні, вже за третю. Мама і сестра ще десь були, виконуючи свою частку, а Бел могла тільки чекати, поки вони повернуться додому. Вздригалася від звуків порожнього будинку. Завивання вітру у верхніх вікнах, годіння холодильника, якого раніше не помічала, стукіт власного серця. Вона рахувала темні хвилини і чекала. Шурхіт біля вхідних дверей, тінь у вікні. Бел відчинила раніше, ніж вони встигли. «Картер, ти нормально?» Бел затягла її всередину. «Ага», – сказала Картер, задихаючись. Твій велосипед залишила біля гаража. Бел повела її на кухню, налила склянку води. Як усе пройшло? Нормально. Картер довго пила, покашлюючи. Знадобилося трохи часу, але я впоралася з усім. Вона дістала щось із-за пояса джинсів. Книга. Зелена миля Стівена Кінга. Я цю залишила собі. Вона поглянула на обкладинку. Тут написано. «We are being kept». Це ж про мене, так? Про мене і Рейчел. Белл простягнула руку, звільнила пасмо Картер з обличчя. «Так, залиш собі. Це особлива книга». Усмішка Картер була слабкою. Йордан прокидався. «Ні». «Добре, ти молодець. Старші сестри мають казати такі речі». «Рейчел». М, «Мама». Картер збилася. "Все добре", сказала Белл. "Я й сама тільки нещодавно навчилася це вимовляти, а часу звикнути в мене було значно більше, ніж у тебе". Картер кивнула. "Вона ще не повернулася. Ще ні, але їй було значно більше роботи, ніж нам. Вона прийде. Вона завжди повертається". Пальці Картер перебирали край книги, не знаходили спокою, як у Рейчел. "А що тепер?", спитала вона. "Чекаємо". Добре, тобі щось треба? спитала Бел. Голодна, я можу зробити бутерброд чи ще щось. Припини бути такою дружньою, сказала Картер. Це дивно. Бел засміялася і сама здивувалася цьому звуку. Вибач, просто намагаюся бути сестрою. Ти завжди нею була. Дім наповнився гуркотом, у двері загупали кулаком. Картер упустила книгу. Це вона? прошепотіла вона. Не може бути. У Рейчел є ключ, сказала Бел. Гупання повторилося три гучних удари, кісточки по дереву, поліція. Жах застиг у білих картерових очах. Сиди тут, мовила Бел, переходячи в темну вітальню до вікна попереду, притиснулася обличчям до скла. Єдина постать біля дверей, рука піднята. Вона спізнала обриси, волосся до плечей, пуховик, що ділив руки на частини. Вона обернулася. Картер уже пішла за нею. «Це Еш!» – прошепотіла вона. «Я все владнаю. А ти йди в мою кімнату, лягай спати!» Картер кивнула, та страх не зник з її очей, вона зникла нагору. Бел зробила вдих, відчинила двері. «Привіт!» – сказала вона, не давши йому й слова вимовити. Пізновато для візитів, правда? Це щось англійське. Його очі були округлі вологі, зуби світилися в темряві. Я б усе видалив, якби ти попросила його голос тремтів, просто треба було попросити. Бел вийшла на двір, а Еш опустився на сходинку нижче. Тепер вони були на одному рівні, очі в очі, не кліпаючи. Я не розумію, про що ти, тихо відповіла вона. Бел, він тримав її ім'я на язиці, що сталося. У нас була вечеря на честь дня народження дідуся, потім усі розійшлись, він спробував ще раз що було в тій червоній вантажівці? Якій вантажівці? Дихання урвалося в нього в горлі. Там, де була Рейчел, там, де ми знайшли твого батька, прикутого. Бел похитала головою. Рейчел викрав незнайомець. Шістнадцять років тримав у підвалі. Бел, Її ім'я вимовлене так гучно, як може бути шепіт. Мені байдуже на відзнятий матеріал. Мені байдуже на документальний фільм, що я все зіпсував. Мені важлива ти. Вона ледь не сказала те саме, але вийшло лише «дякую». Вона ніколи раніше не дозволяла комусь бути поруч настільки близько, щоб це мало значення. Еш показав їй, що можна інакше, не завжди треба обирати, що менше болить. Є біль, що зцілює, друзі розходяться, люди їдуть, лишають по собі порожнечу. Не обов'язково, щоби це тривало вічно, щоби було справжнім. Усе закінчується, це закінчується, та це не означає, що не було важливо. Бел, він знизив голос, «Ти в небезпеці?» Вона відповіла лише наполовину. «Уже ні. А де зараз твій батько?» «Поліція каже, що він утік до Канади. Еш видихнув, погляд важчий. Що ти робиш, да? Захищаю свою родину». Він кивнув. «То це все?» – спитав сумно на видиху, тягнучи слова вниз. Бел теж кивнула. «Так, це все. Гаразд. Еш відвернувся. Він спускався сходами». Його кроки глухо відлунювали в нічній тиші, відгукувались у її грудях, перескакуючи через серце. Він зійшов з їхньої стежки на вулицю. Все закінчувалося. Він ішов геть, як і мало бути. Але Бел раптом зрозуміла: це ще не зовсім кінець. Почекай. Вона кинулася за ним. Еш обернувся, і Бел врізалася в нього, зойкнувши від несподіванки. Її очі зустріли його, його губи, її губи. Пальці в його скуйовдженому волосі тягнуть ближче, щоб це мало значення. Його пальці ковзнули по шиї, піднімалися вгору, але жарт тієї миті спускався вниз. Це було прощання, але й щось інше теж. Бел відсторонилася, зовсім трохи. «Це не було марно», – прошепотіла вона – Торкнувшись губами його губ, і це мало значення. Я знаю. Його ніс торкнувся її чола. Вона розімкнула обійми, ступила назад, міг би сказати раніше. Еше засміявся, і Бел теж обидва стояли під місяцем мені вже йти? спитав він, майже питаючи. Ага, відповіла Бел, легенько штовхнувши його в плече двома пальцями. Він віддав честь, рука зігнута криво, як його усмішка, і пішов. Бел дивилася йому вслід, аж поки не став просто силуетом, викривленою темрявою. Він пішов, і це було нормально. Еш завжди йшов, але йти це не те саме, що покидати назавжди. 49. Картер тремтіла, коли Бел забралася до ліжка, очі витріщені, ніби вона й не знала, як моргати. Ніби її ніколи цьому не вчили. Бел натягнула ковдру Картер на плечі. Все добре, я поруч. А що, якщо хтось дізнається, що я зробила? Бел торкнулася ногами ніг. Картер. Ти нічого не робила, і ніхто не дізнається. Ми не дамо цьому трапитися. Дихання. Картер було занадто поверхневим, занадто швидким. «Заплющ очі, сказала Бел. «Я вже заплющила». «Ні, ще ні. Просто зроби кілька глибоких вдихів». «Я намагаюся». Картер перевернулася на спину. Її повіки тремтіли, Важко було тримати очі заплющеними. Вона вже повернулася? «Ще ні». Бел кинула погляд до вікна, на щелини у шторах. На дворі темрява вже втрачала щільність, розвиднювалась. У кімнату проник перший дотик світанку, але скоро буде. Вона мусила повернутися, перш ніж світ прокинеться, і зрозуміє, що Джефф Прайс теж зник. Ота сім'я Прайсів. Вони були майстрами, ще зай, що й казати. Дихання, картер сповільнилося. Лунало хрипко крізь напіввідкриті вуста. «Все добре», – сказала Белл. «Можеш засипати? Я тут почекаю». «Нічого тобі не станеться». Картер вдихнула і видихнула, майже вимовляючи це словом. Вона заснула, а Белл чекала. Очі вона заплющила, бо вони різали, і вона не хотіла дивитися, як до них повільно підкрадається світанок, як розчиняє тіні у кімнаті і створює нові. Вона чекала. Гудіння холодильника. Просто звук у голові, уявний спогад. Картер спить занадто близько до її вуха. Бел вслухалася, але не чула, аж поки двері до її кімнати не прочинилися, ковзнувши килимом, і за ними не з'явилися тихі кроки. Вона розплющила очі, невиразно, напівморгнувши, перш ніж знову їх заплющити. Рейчел стояла в затемненому дверному проході, спостерігала за ними. Вона не пішла. Вона залишилася. Бел відчувала її присутність, якусь спокійну силу, що торкалася її в цьому проміжному просторі між сном і неспанням, сьогодні і завтра, сестра і донька. Вона нарешті могла спати, бо мама повернулася додому. Тепер вона тут, щоб оберігати їх обох. Бел видихнула і відпустила все. Рейчел не дала їм поспати довше. Вона зайшла з кавою о сьомій тридцять, сіла на край ліжка, придавила ноги обом. «Вибач», – вона пересунулася, простягаючи чашку Белл. «Улюблена кружка». Дочекалася, поки Картер протерла очі і подала її чашку. Белл позіхнула. «Потім ще поспиш». Рейчел поплескала її по нозі крізь ковдру. «Як усе пройшло?» «Я зі свого боку все зробила», – сказала Белл. «Усі записи знищила». «І я», – додала Картер, – «всі книжки». «Добре». Рейчел посміхнулася. Напруга на обличчі не зникала. «Белл сіла рівніше. А ти?» Рейчел кивнула, десь затонувши у власних думках. Погляд її падав кудись у глибину, аж до шахти. «Все зробила», – тихо промовила вона. Здавалося, вона зовсім не спала. На шиї у неї з'явився темний синець, сині та червоні відтінки, згасаючого всесвіту. Насправді не все. Рейчел зітхнула. «Є ще одна річ, яку нам треба зробити разом. Картер». Вона подивилася на меншу доньку. «Треба вирішити, що робити з Шері». «Чорт», – прошепотіла Беллу каву. «Я навіть не подумала». Як ми пояснимо, що Джефф зник, а Картер? Шеріш, просто так тебе не відпустить. Вона, мабуть, скоро прийде, шукатиме Джеффа і Картер, дивуватиметься, чому вони не повернулися додому, сказала Рейчел. У мене є ідея. Але, Картер, я хочу знати, як ти хочеш вчинити. Це жінка, яку ти все життя вважала своєю мамою. Знаєш, це нормально, якщо тобі не байдуже до неї, це звісно. Це твій вибір. Картер зробила ковток, виграючи час, хоч кава була гаряча. Бел впізнала це по напрузі в її очах. "Гаразд", сказала вона, постукуючи по кружці, пальці рухалися без упину. Рейчел розповіла їм свою ідею, обговорила все, і Картер прийняла рішення. "Ти впевнена?" уточнила Рейчел. "Після цього дороги назад не буде". Картер прокашлялася. Впевнена. Дзвінок у двері пролунав о двадцятій на восьму, одним довгим тоном. Вони знали, хто це, і були готові. Бел піднялася, щоб відчинити двері. Тітко Шері, сказала вона, мружачись від ранкового сонця. Її очі знову прагнули темряви. Як ви? Не дуже, пробурмотіла Шері, проходячи повз. Картер тут. Вона не сказала, що залишиться ночувати. Вона попрямувала у вітальню, навіть не питаючи дозволу. Ось ти де. Пішли, треба збиратись. Не знаю, де твій батько. Він у дідуся ночував. Бел зачинила двері й пішла за шері. Рейчел і Картер сиділи на дивані. Шері стояла навпроти, її сумка висіла на лікті. Картер. Вона клацнула пальцями нетерпляче. Сядьте, Шері. Рейчел жестом вказала на крісло. Вона була в одному з беліних светрів, синій гольф, щоб прикрити синець на шиї. «Не треба, Рейчел», – сказала Шері її ім'я різко, майже ковтаючи його. «У нас сьогодні справ багато. У Картер танці на дванадцяту, потім ми. Сядьте, Шері». «Ні, справді, Рейчел. Це дуже мило, але нам треба йти». Правда ж Картер, не залишаючи їй вибору, але Картер уже зробила свій. Белл минула Шері, сіла на край дивану, Картер посередині. Троє проти однієї. Шері була у меншості. «Сідайте», – цього разу сказала Картер крізь зуби. Шері подивилася на Рейчел, прищурившись. «Що відбувається? Сіла, але ніби не по-справжньому, на самому краю». Я новини про Чарлі. Мова не про це, Шері. Про те, що зробили ви. Вона насупилася. Рейчел, я не знала, що ти учора теж купувала торт. Я ж хотіла допомогти. Не про торт, Шері. Рейчел нахилилася вперед, склала пальці. Мова про те, що ви вкрали мою доньку. Очі Шері вирячилися. Вона ковтнула крик. Погляд рвонувся до Картер. «Про що ти говориш?» – хрипко засміялася вона, притискаючи сумку до грудей, наче щит. Бел жила у нас лише сім місяців після арешту Чарлі. «Не про цю доньку», – сказала Рейчел темно. «Про дитину, яку ви вкрали майже шістнадцять років тому. Очі стали ще більшими, білків забагато. Шері похитала головою. «Я не. Ти все чудово знаєш. Ти навіть штучний живіт носила» щоб усі повірили, що вона твоя. Вона була двотижнева, коли Пат забрав її у мене і передав вам. Уста Шері ворушились, та слова не з'явились. «Ми знаємо все, Шері. Джеф нам розповів. Але ти знала вже давно. Скажи, ти завжди знала, що Картер, моя, мусила здогадуватись, як інакше вона б була схожа на прайсів? Ти знала весь цей час, що Пат і Чарлі тримали мене під замком?» «Це робить тебе співучасницею, розумієш?» Шері притисла сумку до грудей. Вона була у пастці. заперечиш одне, визнаєш інше. Я не розумію, про що ти. Обрала ще один варіант, це якийсь жарт. Для документального фільму?» «Ні», – сказала Картер. «Нічого смішного у ваших витівках», – різко кинула Шері, підводячись. «Ходімо, Картер, досить дурниць. У тебе танці». Вона схопила Картер за руку, потягла з дивану. Картер вирвала руку. «Ні, тітко Шері», – сказала вона цілеспрямовано. «Зміна! Від шоку до люті! Мить! І це вже гнів!» «Не називай мене так!» – закричала Шері. Слина бризнула з її вуст. «Я твоя мама!» «Ні, не ви! Моя мама!» «Рейчел! Не вигадуй!» Шері знизила голос Рейчел, попереджуючи – «Все скінчено, перестань боротися». «Джеф учора ввечері розповів нам усе. «Картер, моя дочка, ви вкрали її у мене». «Ні, ні, ні», – повторювала Шері. І її заперечення слабшали. «Це я народила цю дівчинку. Вона моя дочка, Рейчел, моя». Рейчел хрускотіла шиєю, стискала щелепу, так само робила і Белл перед сварками. Тобі ж не буде важко погодитися на аналіз ДНК у поліції, правда? Але ж ти розумієш, що тоді сядеш у тюрму до кінця життя, бо Картер – доказ того, що ви з Джефом зробили зі мною. Може, ти й не знала, що Пат тримав мене під замком, що Картер – моя дитина, доки я не повернулася, але все виглядає інакше, Шері. Виглядає так, що ти й Джеф були замішані у викраденій ув'язненні – потім викрали мою дитину вся родина у цьому Рейчел клацнула язиком Не думаю, що тобі сподобається в тюрмі Шері задихалася і гнів поступився місцем чомусь іншому вона вдарила долонями по обличчю схлипнула Бел не побачила жодної сльози Припини сказала Рейчел У нас немає часу У тебе є вибір Шері той самий, який я дала Чарлі, і Джефу вчора ввечері. Шері витерла порожні очі. «Де Джеф? Де мій чоловік? Його нема. Він учора все признався і поїхав. Я дала йому два варіанти. Або я все розповідаю поліції, робимо ДНК, і ти, Джеф, Чарлі і Пат потрапляєте за грати. Або даю тобі ще один шанс, бо ти нам родина». Рейчел зробила паузу. «Ти їдеш і більше не повертаєшся, ніколи не зв'язуєшся з нами. Починаєш нове життя де-інде». Чарлі обрала це кілька тижнів тому. Те саме зробив і Джеф учора. Його вже нема. «Куди?» – вигукнула Шері. «За Чарлі», – відповіла Рейчел. «У Канаду. Мабуть, вже там. Він хоче, щоб ти поїхала з ним, просив мене все пояснити» щоб ви обидва могли почати нове життя разом. Ніхто з вас не хоче до в'язниці, правда ж?» Шері проковтнула, здригнулася, вкрадливо глянувши на картер. «Ні». «Ти впевнена, Шері?» Вона кивнула. «Добре, Джефф буде радий. Ти не можеш йому телефонувати, але він чекає. Слухай уважно, Шері, ось що треба зробити. Спакувати речі, лише найнеобхідніше, багато брати не можна». «Потім йдеш до банкомату. Використай усі картки. Зніми максимум готівки. Вона тобі знадобиться, бо потім рахунки заблокують». Шері дивилася на свої руки. «Ти слухаєш, Шері?» «Так», – хрипко відповіла вона. Рейчел дістала з кишені два предмети. Він попросив віддати тобі це, його телефон і ключі від авто. Вона поклала їх у руки Шері. Машина стоїть за квартал біля цвинтаря. Він залишив її для тебе, каже, вона менш помітна. Коли збереш речі і візьмеш гроші, їдь у Бартон, що у Вермонті. Там живе його друг Боб, Роберт Мейер. Пам'ятаєш Боба? Шері стиснула в руках телефон і ключі Джефа. Боб допоможе, гаразд, Шері. Скажеш йому, що у вас із Джефом проблеми, потрібна допомога. Його номер і адреса є в телефоні Джефа. Ключиш, коли вже будете поруч. Я ще записала їх на папірець, якщо раптом телефон розрядиться. Деталі ще тримала в пам'яті з часів червоного пікапа. Боб оформить новий паспорт для тебе і Джефа. Нові імена, нові особистості. Гроші у вас будуть, чекати у Боба, поки все оформлять. Джеф не встиг, тож все тепер на тобі. Сьогодні зранку він мав пробиратися на літак, Якщо ти вибереш інший варіант, щоб утекти з країни, якщо я все ж залучу поліцію. Але для цього потрібні нові документи. Тож тепер ти маєш допомогти йому». «Гаразд», – схлипнула Шері, ніби все це було цілком логічно. «Коли будуть готові документи, їдеш на аеродром Джона Мейна. Це біля Ньюпорта. Туди ж і Чарлі з Джефом їхали. Адреса на тому ж папірці». Коли приїдеш, залишаєш усі банківські картки і старі документи у смітнику. Їх ніхто не знайде. Рейчел була хорошою брехухою. Якщо це потрібно для захисту дочок, вони тобі вже не знадобляться. І минуле не має слідувати за тобою. Далі сідаєш на малий літак, який перетинає кордон. У тебе попросять паспорт для плану польоту, для прикордонників. Але все добре, бо покажеш нові документи – вони все перевірять, і ніхто не здогадається, що це ти. Добре, Шері? Так. На підборідді сіпнувся м'яз. Коли приземлитесь, де б це не було, вирушиш у Нью-Брансвік, шукатимеш маленьке містечко на півночі, що зветься Далхаузі. Там на тебе чекають Джеф і Чарлі. Це крихітний населений пункт, знайдете одне одного. Там гарно, красиві гори, тиша. Будете щасливі, Шері. Нове життя. Життя, яке мали б мати вони втрьох. Рейчел, Белл і Картер. А тепер віддавали його Шері. Але якщо поїдеш, назад не повертаєшся. Щоб не сталося. Якщо, бодай раз, зв'яжешся з нами, я одразу йду в поліцію. Я даю тобі цей шанс. Не зіпсуй його». Шері кинула телефон Джефа. Ключі і папірець у сумку. «Питання є?» Рейчел підвелася. Бел підтримала її, спираючись на здорову ногу. Картер теж встала, і Шері перевела погляд на неї. Її губи скривилися донизу. «Це ж не моя провина, ти розумієш. Я тебе люблю, Картер. Я завжди хотіла як краще. Це не питання», – відповіла Картер, перебираючи пальцями, зминаючи тканину спортивних штанів у долонях. У Шері очі вже не були порожніми. Вона видушила з себе сльозу, яка повільно котилася щокою. «Ти справді хочеш, щоб я поїхала? Я ж тебе виховала!» «Ні, не ви!» – тихо сказала Картер, майже собі підніс. Бел мене виховала. Родину можна обирати. І я обираю їх. Вибач!» Шері стерла сльозу, дала їй стекти по пальцю. «Час іти, Шері!» – кивнула Рейчел. «Раз і коротко». Не жорстоко, хоча й мала на це повне право. Шері більше не промовила жодного слова вона знала, що програла, що її перемогли. Бел думала, вона буде боротися сильніше, так як мали б мати, з оскалом і блискучими очима. Шері притисла сумку до грудей і попрямувала до коридору. Вони пішли слідом. Рейчел спиралась на Бел, шкутильгала поряд. Шері відчинила двері, зупинилася на першій сходинці. Обернулася, дивилася лише на Картер. «Прощавай тоді», – сказала вона, – губи тремтіли, і очі, і ноги. «Бувай», – відповіла Картер, голос тріснув уперше. Її очі говорили правду. Це прощання боліло більше, ніж вона думала. Може, поплачу пізніше, може, всі вони поплачуть. Вони стояли у дверях, їхня сім'я з трьох. Усе, що залишилося, і спостерігали, як Шері йде. Сходинками вниз, вулицею далі. Картер вирвалася вперед, визернула востаннє, вчепившись у погляд, затримуючи його ще на мить, аж поки Шері не зникла з поля зору. «А що з дідусем?» – спитала вона, аби приховати це. «Я знаю, що Чарлі все почала», але дідусь теж був у цьому. Він зробив свій вибір. Рейчел обійняла меншу доньку за плечі, іншою рукою потягнулася до Белл. «Так, він зробив свій вибір, і я ненавиджу його за те, що він нам зробив. Але, мабуть, карати старого, який навіть не пам'ятає всього жахливого, що накоїв. Це вже майже жорстокість». Рейчел прикусила губу, лишивши на ній сліди зубів. Йому недовго залишилось. «Ми не будемо його навідувати. Але я платитиму Йордану, щоб він доглядав його до кінця. Це буде хоч якась розрада. Врятувати його. Але насправді, ні. Він помре самотнім і розгубленим. Думаю, цього досить. А ти як вважаєш?» Бел кивнула. Картер подивилася на сестру і теж кивнула. «Вони повинні вирішувати це разом, як родина. Вибирати самі» щоб розірвати всі ті рішення, ухвалені замість них. Через дорогу двері у номері 32 відчинилися. Місіс Ненсон теж вийшла на поріг, як і вони, і спостерігала за ними. Мати й дві доньки. Хоча ніхто про це ніколи не дізнається. Навіть вона, скільки б не дивилася. Белл підняла руку, помахала, і місіс Ненсон помахала у відповідь. «Досить бути ввічливою, прошепіла Картер. Треба поводитись як звичайні люди. Я іноді буваю вічливою. Вони повернулися до неї мама, сестра, з однаковим виразом у поглядах. Бел усміхнулася. Ти права, це було майже боляче. Рейчел засміялася, закрутила пальцем кінчик беліного волосся Житимеш, Бел. І мама мала рацію вона житиме. П'ятдесят «Як ти думаєш, що сталося з Чарлі, Джефом і Шері?» Ремзі чекав відповіді, сидячи у конференц-залі готелю «Ройалті Ін», оточений сяйвом м'якого світла софіта позаду. Бел сиділа на дивані, акуратно обкладена подушками. Цього разу вона була не сама. Мама – з одного боку Картер, з іншого. Її коліна впиралися в кавовий столик. Повна пляшка води, яку їм не дозволяли пити цього разу три склянки, і мармурова шахівниця досі без Ферзя. Бел тримала Ферзя в кишені, планувала повернути його на місце, коли все закінчиться. Вона вже не потребувала його. «Я не знаю», – сказала мама, відповідаючи. Це було їхнє вихідне інтерв'ю. Принаймні, так було написано на хлопці для кадру. Остання сцена повернення Рейчел Прайс із тими, хто залишився з родини Прайсів. Еш був десь поруч, ховався за яскравими променями світла, знову в тому потворному фіолетовому светрі з динозаврами. Джеймс стояв за великою камерою – Саба. Біля мікрофона на штативі його сірий пухнастий накінечник звисав над ними. «Минуло вже два тижні з моменту, як востаннє бачили Джефа і Шері», – промовив Ремзі, з'єднавши пальці. «Майже місяць, відколи зник твій чоловік, Чарлі. Ти маєш уявлення, де вони? Чому поїхали?» «Я не знаю, де вони», – сказала мама, тримаючи його погляд, моргаючи рівно настільки, щоб це виглядало правдоподібно. Поліція переконана, що Чарлі залишив країну, втік до Канади». Що Джеф і Шері зробили так само, знайшли докази на підтримку цієї версії, ніби це було заздалегідь сплановано, всі троє. А що до чому, я можу тільки здогадуватись. «І як ти гадаєш, Рейчел?» «На полі Хремзі, Вона вдихнула, ніби потребувала часу на роздуми. «Моя поява створила велику напруженість у сім'ї. Суцільний стрес, багато всього, до чого треба було звикати, а ще...» Купа уваги. Купа питань і уваги зі сторони ЗМІ. Вона зробила паузу, затримуючи її на ефекті, як Белл її вчила. Думаю, мій повернення щось розворушило. Я не впевнена, чи були вони в чомусь незаконному. Але моє повернення стало каталізатором, частиною їхнього рішення піти, поясненням, чому вони відчули потребу втекти. Бел «Ти чула, як твій тато із дядьком Джефом постійно сварилися, навіть ще до мого повернення, правда?» «Так», – сказала Белл, підхоплюючи нитку. «Постійні сварки. Все через гроші. Тому тато, власне, і погодився на цей документальний фільм. Йому дуже потрібні були гроші. Я не знаю, чи пов'язано це з їхнім зникненням». Мама кивнула і знову взяла слово. «Відповідей у нас немає». Я намагалась зрозуміти, якою таємницею вони ділилися, що змусило їх піти. Можливо, вони думали, що я щось знаю, ще з часів до мого зникнення, і це б усе пояснило, але я нічого не знаю. Залишається тільки сподіватися, що колись усі повернуться додому, і ми впораємось із цим разом. «А ти, Картер?» – звернувся Ремзі до неї. «Ти чула щось від своїх батьків після того, як вони зникли?» Картер сіла рівніше. «Ні, від тієї ночі, коли дідусю виповнилося 85». «І як ти з цим почуваєшся?» «Вони поїхали. Залишили тебе одну?» «Це сумно». Картер схлипнула. «Якою б не була причина, вона мала бути дуже серйозною. Щоб ось так залишити 15-річну доньку без жодного зв'язку». Я сумую за ними і сподіваюся, у них все гаразд. Але це був їхній вибір, і мені хочеться думати, що вони залишили мене так, аби якось захистити. Я ще намагаюся із цим впоратись. Минуло тільки два тижні. «Ти живеш у тітки з двоюрідною сестрою?» «Так», – сказала мама, переставши говорити це. «Картер теж наша сім'я і завжди зможе залишатись із нами стільки, скільки потрібно». «Ми раді їй, правда ж, Бел?» «То запитай мене це на камеру», – підморгнула Бел, «щоб я мусила бути ввічливою. Картер штовхнула її в плече. Ремзі усміхнувся, спостерігаючи за ними обома, залишаючи простір для цієї миті. «Отже, це ще одна загадка, що сталося з Чарлі, Джефом і Шері», – перепитав він. Мама кивнула, «Ще одна загадка». «Повертаючись до головної». Ремзі нахилився вперед, а це означало, що буде важке питання. Ми досі не знаємо відповіді на основну загадку твого зникнення, людину, яка тебе викрала, Рейчел. Після інциденту у вашому будинку ти впізнала Філіпа Алвеса, коли він увірвався, але поліція встановила, що у день твого звільнення, коли ти з'явилася, Філіп Алвес був у Мексиці. Тобто, це не міг бути він. «Що скажеш про це?» «Так», – мовила мама так, ніби чекала на це. Вони підготували відповіді на всі можливі питання Ремзі. У той момент я була впевнена, що це він. Було темно, і я завжди бачила свого викрадача лише в темряві. Він ніколи не підходив близько. Можливо, це був просто страх, коли я побачила, як він напав на Белл і спрацював інстинкт. Я помилилася. Це був не Філіп Алвес. Цей чоловік досі десь там, і тепер я навіть не певна, чи впізнаю його, якщо побачу. Ремзі кивнув під підборіддя рукою. Ти не боїшся, що ніколи не дізнаєшся правду, що поліція його не знайде? Цього питання вони не готували. Бел провела рукою по дивану, торкнувшись маминої ноги мізинцем. Дати знак «Я тут», неважливо, чи побачить це камера. Мама глянула на неї лише на мить, але цього вистачило. Якби ти спитав мене кілька тижнів тому, я, можливо, сказала б так. Я думала, що потребую цієї відповіді, що не зможу жити без неї. Але зараз, здається, мені достатньо невідомості. Я сама була загадкою багато років, цілих шістнадцять, і, мабуть, тепер мені спокійніше в цій невідомості. Голос її зрадливого затремтів. І Бел одразу це відчула. Але жити в страху я більше не збираюся. Я так уже жила і прорвалася додому, до своєї родини. Пора йти далі з відповідями чи без. Тим паче у мене є ці дві, аби знайти власну дорогу. Ремзі відкинувся на спинку, усміхаючись лише очима, тримаючи в полі зору всіх трьох. «Знято!» Вигукнув він, з'єднавши руки й поплескавши, простягши долоні їм. Джеймс приєднався, стоячи за камерою, Саба теж, і Еш, що вийшов у світло, майже сяючий, підморгнув Бел, щойно зустрів її погляд. Бел теж захлопала, пославши аплодисменти йому. Потім Картер, потім мама. У кімнаті залунали розкидані оплески, і ніхто не хотів бути першим, хто зупиниться. Вони плескали не тому, що все закінчилося, а тому, що це було важливо. Бо це змінило їх усіх. «Виїжджаєте сьогодні?» – спитала мама Ремзі, вже на парковці. Джеймс і Саба вантажили спорядження у фургон позаду. Еш намагався донести важку металеву валізу, гримнувши у двері готелю. «Так», – відповів Ремзі, – «у нас літак сьогодні ввечері». Белл і Картер трималися осторонь, притулившись до маминого авто. «Що ж?» – мама простягнула руку. «До побачення». «Дякую за все, Ремзі». Ремзі взяв її руку, не потиснувши, а затиснувши між своїми. «Ні, дякую тобі, Рейчел. Ми ще зв'яжемося». Щодо фільму. Еш щось знову впустив. Може я допомогти? запитала Картер. Твої руки схоже не дуже слухаються. Еш підморгнув, починаєш говорити як твоя кузина. Погляд Ремзі ковзнув до Бел. Думаєш, втечеш, не попрощавшись зі мною, Бел Прайс? Ой, спіймав друже. Вона підійшла, змінивши маму, яка рушила допомагати Картер. Отже, документалка завершена. «Так, це не буде така закручена, інтригуюча історія, як я думав спершу», – сказав він знатяком. Белл відвела очі. Ремзі все розумів. А вже ж. Він не знав усієї правди, але знав стільки ж, скільки еш. Він бачив їхні кадри до того, як вона їх знищила. Він знав, що Рейчел бреше, що її не тримав незнайомець у підвалі 16 років – що правда ближча, а у родини Прайсів свої таємниці. Він просто не знав, які саме. Фільм, яким він міг стати. Ремзі дивився на неї. "Ні", продовжив. "Це не буде тією закрученою історією, яку я собі уявляв. Це буде щось краще. Історія з людським виміром. Тиха, про матір і доньку, які знаходять одна одну знову, долають сумніви й різницю. «Подорож, що змінює обох. Не така шокуюча, як фільм, який у мене був, і, певно, грошей не принесе. Точно не стільки. Але це історія, яку варто розповісти». Бел кивнула, не знаючи, що відповісти. «В мене для тебе дещо є». Він знизив голос, дістаючи з кишені флешку. «Я працюю у кіно давно», – прошепотів майже і завжди зберігаю копію матеріалів у хмарі. У Бел все обірвалося всередині, серце провалилося в живіт. Відкриті губи, слова так і не з'явилось, о ні, тільки не ці кадри. Але очі Ремзі були добрими. Не як загроза, а як подарунок. Він простягнув їй флешку. Їх більше немає. Я видалив все, остаточно». Все, що ви з Ешем знімали разом. Це – остання копія. Думав, тобі варто її мати. Він передав її. Бел прийняла, ковзнувши пальцями по його руці. Ремзі мав ці кадри. Міг мати той фільм, який викрив би Рейчел. Посварив їх із Бел, Зробив усе шокуючим і несподіваним. Але він вирішив інакше. Це був його вибір. «Дякую». Сказала вона, ховаючи флешку в кишеню Ремзі усміхнувся «Це твоя історія, не моя» Він простягнув руку «Ну що ж, мабуть, прощавий» «Не думаю, друже» Бел відбила його руку Встала навшпиньки, обняла обома руками Ремзі відповів на обійми «Міцно, але не так сильно, як вона» «Якщо колись щось потрібно буде, Люба, просто подзвони. Гаразд?» – сказав він. «Я хоч і на іншому кінці світу, але завжди тут. Добре?» «Добре», – пробурмотіла Бел у його піджак. Ремзій поцілував її у маківку, ховаючи обличчя в її волоссі. «Ну, гаразд, ходи вже». Відійшов, очі заблищали. «Іди, поки я не розплакався». Він витер очі, помахав рукою. «Ну ж, бо, серйозно, іди вже, а то я розридаюсь прямо тут, на вулиці». Бел засміялася, відійшла від нього та піти остаточно поки не могла. «Еш». Він стояв поруч, чекаючи своєї черги. Не допомагав. «Що?» Підійшов він. Штани Фларес шурхотіли по асфальту. «Я страшенно зайнятий. Для цього в тебе часу вистачить». Бел зняла рюкзак, витягла жовту тканину. Подала йому. «Я повернулася, щоб забрати це для тебе». Еш розгорнув укорочену футболку і засяяв. «Пакс на драгс», – прочитав, показавши їй сумного товстенького мопса. «Я обожнюю цього малюка, вдягатиму постійно». «А вже ж», – сказала вона, – «ти взагалі куметний, дивний і, чесно, іноді дуже дратуєш». Вдихнула, розтисла ще лепу. «Але я рада, що зустріла тебе». Еш навів мопса на неї, компліментами нічого не досягнеш, Бел. Це був останній. Ага, еш зім'яв футболку, притис до грудей, до серця, я буду сумувати, тихо сказав він. Справді. фиркнула вона. Але ж я неприємна. Еш розсміявся, притиснув футболку до рота. Жахливо неприємна. Бел підійшла ближче. Ткнула його у плече двома пальцями. «Побачимось», – сказала вона. «Можливо й ні, я живу в іншій країні, але…» Він замовк, очі заблистіли, знаходячи її погляд, вологі, готові до сліз. Вони обидва ще поплачуть, сльози будуть радісні, але з присмаком смутку. Просто не тут, не зараз. Еш потягнувся, торкнувся плеча Бел двома пальцями. Побачимось і тобі. Бел. крикнула Картер, ти готова? Готова. відповіла вона, залишаючи це при собі. Мама клацнула брелоком, відчинивши двері водія. Картер вагалася. Де хочеш сісти? запитала у Бел. Бел призупинилася, погляд ковзнув від передніх дверей до задніх. Я сяду ззаду. Вона залізла назад, бо могла. Її боліла не сама задня частина сидіння, а люди, які змусили її це відчувати. Мама ніколи її не залишала, тож тепер це вже немало сили. Насправді ж сидіння, що спереду, що ззаду, просто місце. Мама завела двигун, виїхала на Мейн-стріт. Бел спостерігаючи, як знімальна група віддаляється, стає цятками і паличками людьми, а потім зникає зовсім. Ремзі сказав, що це її історія, але це була його історія теж, і це нагадало Белл щось, спогад, що перевернувся і став чимось новим. Ремзі знімав документальний фільм «Торік», його не взяли у прокат, сказали. Бракує людського виміру. Знімав у Мілінокеті «Штат Мен», але ж це те саме місто, де ти, мама моргнула. Белл спостерігала за нею у дзеркалі заднього виду. «Це була ти?» – вигукнула вона. «Ти була Лукасом Айером у Твіттері. Залишила коментар, щоб Ремзі звернув увагу на справу Рейчел Прайс. Завдяки тобі їй з'явилась ця документалка». Мама знизала плечима. «Я побачила знімальну групу у місті. Злякалася, що хтось мене впізнає на задньому плані». Тож, вирішила не світись. Але це змусило мене задуматися. Може, документалка стане в пригоді. Я хотіла побачити, як Чарлі бреше на камеру, ніби нічого не знає про мене. Але, чесно, ще гроші. Якщо я повернуся, вони дадуть більше за мою версію, і це допоможе нам прожити кілька років. Тому я й написала у Твіттері. Не думала, що подія. Мабуть, була надто цікавою загадкою, щоб пропустити. Ти ж казала, що не розумієшся на Твітері, сказала Картер, витягнувши ноги на панель, вони вже надто довгі. Це й досі так, Тікток, ще гірше. Чому всі такі гучні? Картер розсміялася. Просто вимкни звук. Я тобі показувала бічні кнопки. Занадто багато кнопок, пробурмотіла мама, там усього три. Попереду стояла поліцейська машина. Начальник поліції Дейв Вінтер виписував комусь штраф. Дейв помітив їх, коли потік машин сповільнився. Помахав, і значок заграв на сонці. Мама кивнула, а Бел ледь помітно усміхнулася. Вона відпустила Дейва від його обіцянки. Він мав рацію, нічого не винен Бел, і вже тим більше Чарлі. Головне, щоб він тримався подалі від правди. Картер напружилася, поки вони проїжджали повз. Мама помітила це. «Слухайте», – сказала. «По моєму інтерв'ю пройшло чудово». Картер знизила плечима. «Не знаю. Думаю, я дуже довго відповідала, а моє обличчя все видавало, коли Ремзі згадував Джефа чи Чарлі. А якщо всі здогадаються, що я брешу? А якщо хтось подивиться фільм і зрозуміє, що це я їх обох убила?» Картер, мама, зупинилася на червоне світло, повернулась до неї. Навіть не хочу чути такого, чи навіть думати. Ти нікого не вбила, повір мені. Картер підтисла ноги, заховала руки між колінами. Але ж убила. Слухай, ти нікого не вбила. Чарлі стягнув Джефа у прірву. Це він його вбив. Але я ж штовхнула Чарлі. Я вбила Чарлі. Мама зробила глибокий вдих, Затримала його надовго, поки цокав поворотник, рахуючи секунди до зеленого, і нарешті видихнула. «Ні, Картер, ти не вбила Чарлі. Це я зробила. Що?» Бел ошелешено. Серце стиснулося. Все закрутилось. «Що ти маєш на увазі? Очі мами були прикуті до дороги. Джеф був мертвий. Я думала, що й Чарлі теж. Але він пережив падіння». Отямився, коли я тягла його через шахту. Йому було зле. Він не міг рухатися. Майже не говорив, але очі були відкриті. Він благав мене не робити цього. Вона кашлянула, ковзнувши руками по керму. Але другого падіння він не пережив. «Що?» Картер схопилась за рот. «Ти ж обіцяла більше не брехати!» Белл дивилася у потилицю мами. «Якщо це правда...» «Чому вона зізнається лише тепер, через два тижні?» «Я не брешу», – сказала мама, не повертаючи голови. «Все так і було. Картер нікого не вбила. Чарлі вбив Джефа, а я – Чарлі». Картер помітно змінилась від цих слів, Бел спостерігала це ззаду. Плечі полегшали, очі засвітилися, у кутиках рота з'явилася нова легкість, і дихати стало трохи легше». І Бел усе зрозуміла. Мабуть, мама збрехала їм востаннє. Але якщо так, то лише заради Картер, не поліції, а від її власної вини. І, якщо це так, Бел могла з цим жити, могла пробачити. Це та правда, якої не треба знати. Ще одна загадка великої, невловимої Рейчел Прайс. Те, що зробила би хороша мама. Мама зупинилася на парковці, заїхавши у відведене місце. «Тож більше не кажи такого, Картер, бо це неправда. Ти нічого поганого не зробила». Вона вимкнула двигун, потягнулася і заплутала пальці у мідному волосі Картер. «Домовилися?» Легенько потягнула пасмо. «Добре?» Картер втиснула це слово у посмішку, шарпнулась, відвоюючи волосся. Можливо, навіть спатиме у своїй кімнаті сьогодні». Бел не заперечувала, хіба що молодша сестра страшенно штовхається у вісні. Ноги занадто довгі, блін. Гостьова кімната тепер належала картер, а мама повернулася до своєї старої спальні. Нове ліжко, новий матрац, усе, до чого торкався Чарлі, викинула. «Ну жбо, мама відстебнула пасок». Нам ще фарбу купувати. Ще фарби, пробурчала Бел, вибираючись. Тобі до душі фарба яєчна шкаралупа, чи вівсянка, чи голуб. Це ж усе біле, мамо, вибери вже якусь одну. Ти бачила ті зразки, що вона приліпила на мою стіну? Вийшла Картер. Каже, що я обираю, а три з них, Дівчата, припиніть мене гнобити, бо обох покараю, усміхнулася вона. Якщо когось і карати, сказала Бел, то за те, скільки разів Картер каже, блядь, відвали. Картер спробувала підставити їй ногу. Вони засміялися. Сміх Картер був схожий на Бел, а у Бел на мамин, і все це складалося докупи, як повинно. Картер покликали через парковку. Всі озирнулися. Бел напружилася, але це були просто друзі Картер зі школи. Стояли біля піцерії рози поряд із магазином будматеріалів. Картер помахала їм. «Можна? Я піду?» Звернулася до мами, але погляд зупинила на Бел, чекала відповіді. Бел кивнула, ледь усміхнувшись. «Звісно, йди», – сказала вона, очима додаючи більше. «Дякую», – прошепіла Картер. «Побачимось у середині ті...» «Тітко Рейчел...» Виправилась вона, проходячи повз людей до своїх друзів. Картер побігла від них, зникла у компанії друзів, що зібралися навколо неї. Вона пішла. Але це було гаразд, бо Бел знала. Вона повернеться. Картер завжди повертатиметься, навіть якщо зараз лише привітається з друзями, а згодом поїде аж у Нью-Йорк, у танцювальну школу. Ті, хто тебе справді любить, завжди повертаються. Іноді навіть повертаються з небуття. Виходить, залишилися тільки ми з тобою, малеча». Мама взяла Белл під руку, попрямувала до входу. «Ти як? Що думаєш? Та ні про що?» Белл знітилася. «Насправді про дещо». Я подумала написати одній дівчині. «Сем. Ті, що подарувала мені браслет із черепами. Колись ми дружили». Остання подруга, яку Бел мала, перш ніж відштовхнула всіх, але тепер вона була готова знову стати для когось подругою, бо знала, як це працює. Неважливо, якщо ви віддалитесь, якщо хтось постраждає, якщо дружба не триватиме вічно, це все одно має значення. Так, усміхнулася мама з розумінням. Напиши, може, запросиш колись у гості. Бел кивнула, може, і справді колись так і зробить. Мама взяла кошик, покотила його до дверей. Нам би ще полички для книг у вітальню. Я б цього хотіла. Ще щось треба. Мама глянула на список у руці. Більше нічого. Бел хотіла лише бути тут, із мамою. Розглядати тисячу відтінків білого і прикидатися, що бачать між ними різницю. Хоча справа зовсім не у фарбі. Вся суть. У них двох. У дочці і мамі, які вчаться знаходити одне одну, знову складатися докупи, старатися, поки не стане, ніби нічого й не траплялося, ніби жоден день у них не було вкрадено. Вони дійдуть. Вони вже майже прийшли. Автоматичні двері розчинилися перед ним, і Белл допомогла мамі проштовхнути візок, випрямивши одне з коліс. Вони перетнули поріг, увійшли всередину». Двері тихо зачинилися за ними, забравши їх у нічну тишу. Вони зникли. Але цього разу разом. Подяки. Як завжди, передусім дякую своєму агенту Сему Копеленду, моєму незмінному захиснику і натхненнику. Я не приховувала, що це була найскладніша книга, яку я будь-коли писала у найважчий для мене рік і в професійному, і в особистому сенсі. Коли я дивилася на три списаних блокноти і 30 -ти тисячне слово в документі із сюжетом і плануванням, на самому початку цієї історії я майже втратила орієнтир. А Віра Сема в мене ніколи не слабшала, навіть коли моя, хиталася. Він знав, що я зможу, і мені якраз була потрібна ця впевненість. Дякую тобі. Свої агенції з фільмів і телебачення, Емілі Гейвард-Вітлок, Дякую за віддану підтримку під час роботи над екранізацією моєї першої книги для телебачення, водночас і з написанням повернення Рейчел Прайс. Дякую, що ділила зі мною радість перемог і тримала за руку у важкі моменти. Особлива вдячність за турботу і захоплення, з яким ти опікуєшся, Рейчел Прайс. Я не довірила б її нікому іншому. Безмежно дякую моїй редакторці Келсі Гортон, за твою непохитну віру в мене. Мені здається, цього разу ти мала лише назву повернення Рейчел Прайс і зовсім мало деталей. Дякую, що довірилися мені зникнути на кілька місяців і повернутися вже з повною, живою, дихаючою історією, хоч і трохи довгою цього разу. Дякую ще й за терпіння, поки я скорочувала її до прийнятних розмірів. Я щиро ціную всю твою працю і розумію, що видавати мої книги – це далеко не проста справа, але я ні з ким іншим не хотіла б сидіти поруч на пасажирському сидінні. Дякую неймовірній команді видавництва «Дела Корт», які вміють справжню магію, перетворюють дуже довгий документ Word на справжню книгу, яку ви зараз тримаєте в руках. Безмежна подяка Беверлі Горовіц за надзвичайну увагу до всіх деталей і підтримку ще з часів, коли я була новачком-авторкою. Дякую, як завжди, Кейсі Мозес за геніальний дизайн і за те, що у повернення Рейчел Прайс тепер обкладинка, яка й судилася від початку. І окрема вдячність талановитій фотографці Крістін Блекберн за ідеальне втілення цього задуму. Я щаслива, що читачі можуть оцінювати мої книги по ваших обкладинках. Дякую Колін Фелінгем за уважну й копітку роботу, за те, що переглядала цю книгу майже стільки ж разів, як і я сама, а також Тіму Терхюну, за те, що втілив зусилля кожного в справжню книгу. Дякую Шенон Пендер, Стефанії Віллар, Кеті Халаті та Лілі Файнберг за невичерпний ентузіазм, підтримку і віру, а також усій відділу продажу» бо саме вони виконують одну з найважливіших місій – дбають, щоб ця книга знайшла шлях до рук читачів. Дякую, Сарі Левісон і всій команді мого британського видавця Фаршор, Дякую, моїй родині, Колісу і Джексону, за те, що завжди були моїми першими читачами. Особливо цього разу, коли після написання цієї книги я почувалася спустошеною. Ваші перші враження повернули мене до життя і нагадали, усі ці зусилля й біль були недаремними, бо я створила те, що має значення. Дякую Джо Евансу за сміливість приєднатися до нашої родини і за те, що дозволив мені використати твоє ім'я і вигадати, що ти нібито блюєш червоним Гейторейд. Вдячна родині Гортон за місце дії для цієї книги, а Лілі – особливо за такий ранній старт у локальному маркетингу. Якось так сталося, що і ця книга, і Горгам, Ньюгемшир стали для мене рідними, хоча я там ніколи не була, ну хіба що в Google Maps на перегляді вулиць, і то чимало. І, і дякую тобі. Так, саме тобі, читайчу. Дякую, що довірилася мені і вирушила разом у цю подорож. Я сподіваюся, Белл стане тобі такою ж близькою, як і мені. Усім, хто зі мною ще з першої книги. У мене просто бракує слів, щоб висловити вдячність. Я з кожною книгою старатимусь ще більше, щоб бути достойною вас. Тож відвертайся, бо ти знаєш, що я не можу закінчити книгу без слізної подяки. А зараз дві найголовніші подяки. «Своїй, молодшій сестрі Олівії, якій присвячена ця книга, дякую тобі. Ти без слів бачила, як мені важко. У нас із тобою своя мова, як у Белл і Картера. Дякую, що забрала на себе так багато, коли я не мала сили. Це найкраща книга, яку я писала, і вона була б неможливою без тебе, тому вона цілком твоя. Піклуйся про свою сестру, каже Рейчел, і ми це робимо». «І нарешті, але зовсім не останньому значенні, Бену, коли я писала цю книгу, ми ще не були одружені, але тепер, коли пишу ці подяки, вже так. Дякую, що віддаєш так багато себе, щоб я могла здійснювати свою мрію, і за все, що береш на свої плечі, аби я змогла витримати цей шлях. На обкладинці моє ім'я, але ти зі мною поруч у кожному слові».